АНГОЛОН Серж Голон, Книга восьма, Спокуса Анжеліки Частина перша, Факторія Голандця Розділ перший З лісу долетів звук індіанського барабана. Він прокотився м'яко й ритмічно в теплому щільному повітрі, яке згущалося над деревами та річкою. Жофрей де Пейрак та Анжеліка зупинилися на березі. Вони дослухалися, удари були приглушеними, але виразними, Їхня мелодія долинала крізь гілки повними чистими нотами, як биття сильного серця. Нерухлива природа, що застигла від спеки, наче нагадувала таким чином про присутність у її лоні людей. Інстинктивно Анжеліка схопила за руку чоловіка, який стояв поруч. «Барабан», – сказала вона, – «що він означає?» «Не знаю, зачекаємо». Вечір ще не настав, але день уже хилився до заходу сонця. Річка нагадувала величезну пластину потьмянілого срібла. Анжеліка та її чоловік Граф Депейрак стояли під звисаючим пологом верболозу біля самої води. Трохи подалі ліворуч сушилися витягнуті на пісок невеликої затоки човни з берестий промазані смолою. Затока, згинаючись, лежала перед ними, наполовину окреслена витягнутим мисом. В глибині бухти високі та темні скелі увінчені дубами та в'язами зберігали благодатну свіжість. Там було розбито табір. Чувся тріскі гілок, які ламаються, призначених для куренів і багать. Блакитні шматки диму вже ліниво потяглися над спокійною водою. Анжеліка легко і жваво струснула головою, щоб відігнати москітів, які з діловитим гудінням почали роїтися навколо неї. Вона спробувала таким чином прогнати невиразну тривогу, викликану звуками лісового барабана. «Дивно», – сказала вона, майже не замислюючись. «У тих селах Абенаків, які ми зустрічали, спускаючись Кеннебеком, було мало чоловіків. Там залишалися лише жінки, діти та старі. Справді всі дикуни вирушили на південь для торгівлі хутром. Не лише для цього, у караванах та човнах, які, як і ми, йшли на південь, також були переважно жінки. Очевидно, саме вони прямували торгувати. А де ж чоловіки? Пейра кинув у її бік загадковий погляд. Він уже поставив собі це питання і так само, як вона, вгадував відповідь. Чи не вирушили чоловіки індіанських племен до таємного місця збору, щоб розпочати війну? Але яку війну? Проти кого? Він не наважився висловити свою підозру в і вважав за краще промовчати. Навколо все було спокійно і не вселяло тривоги. Подорож тривала вже кілька днів без будь-яких подій. З юнацьким радісним нетерпінням усі чекали повернення до берега океану та більш обжитих місць. «Дивіться», – сказав раптом жваво обернувшись, де пирак. «Ось що безперечно викликало стукіт барабанів. у нас гості». Три човни обійшли мис впроти них, пропливли далі й увійшли до бухти. По їхньому рухові можна було здогадатися, що вони піднімалися вгору проти течії Кеннебека, а не спускалися до низин, як більшість човнів у цю пору року. Пайрак, який супроводжував Анжеліку, зробив кілька кроків, щоб підійти до самого берега, туди, де дрібні хвилі з плямами піни залишали коричневий слід на дрібному гравії. Він трохи примружив очі і почав спостерігати за прибульцями. Індіанці, які сиділи у трьох човнах, явно хотіли висадитися. Вони підняли мокрі весла, потім пострибали у воду, щоб виштовхнути човники на берег. «Принаймні, тут чоловіки, і немає жінок», – зауважив Пайрак. Потім, раптом замовкнувши, він стиснув руку Анжеліки. В одному з човнів з'явився темний силует людини, одягненої в чорну сутану. Він також спустився у воду, щоб вибратися на пологий берег із навислими вербами. «Єзуїт!» – сказала Анжеліка тихо. Нею опанувала така паніка, що вона мало не втекла, щоб сховатися в гущавині лісу. Стиснувши пальцями її зап'ястя, граф зупинив цей порив. «Що ви так боїтеся якогось єзуїта, кохання моє? Вам відомо, що думає про нас отець Доржеваль. Він вважає нас небезпечними узурпаторами, а той посібниками диявола. Поки він поводиться як гість, ми маємо залишатися спокійними». Тим часом людина у чорній сутані, відокремлена від них вигином затоки, рушила берегом швидким кроком. На тлі відбитої у воді смарагдової зелені дерев його незвичайно спритна довга і тонка постать виглядала дещо дивною на цій стомленій спекою землі, що вже поринула у туман тихого вечора. Силует належав молодій, повній сил людині – що всім своїм виглядом показує, що він прямо прагне мети, не беручи до уваги і навіть не помічаючи будь-яких перешкод на своєму шляху. Він зник на хвилину, підійшовши до табору, і біля вогнищ, здавалося, настала важка тиша. Потім почулися кроки іспанського солдата, і за ним із гілок верболозу виринула висока чорна постать. «Це не він», – процідив пайрак крізь зуби, – «це не отець Доржеваль». Він відчув майже розчарування. Гість був високий, стрункий і здавався дуже молодим. Враховуючи порядки його ордену, який вимагає довгого послушництва, йому, звичайно, було не менше 30 років, але в ньому відчувалася якась несвідома безтурботність 20-річної людини. У нього були світлі борода й волосся, і очі майже безбарвного блакиту. Обличчя здавалося блідим, якби не червоні плями на чолі, носі та щуках. Від сонця, немилосердного, до людей з такою шкірою. Він зупинився за кілька кроків, помітивши графа та його дружину. І якусь мить розглядав їх, поклавши одну ходу і тонку руку на груди, де звисало ще й розп'яття на фіолетовій стрічці, а іншою стискаючи палицю, увінчену срібним хрестом. Анжеліка знайшла його напрочуд вишуканим, схожим на тих лицарів, чи воєвничих архангелів, зображення яких можна побачити у Франції на вітражах соборів. «Я отець Філіп де Геранд», – сказав він чемним тоном, – «коад'ютор отця Себастьяна Доржеваля. Дізнавшись, що ви, месіре де Пейраку, спускаєтеся Кеннебеком, мій начальник доручив мені передати вам своє вітання. Я дякую йому за добрі наміри», – відповів Пейрак. Жестом він відіслав іспанця, який стояв майже на витяжку перед отцем-єзуїтом. «Я шкодую, мій отче, що можу надати вам лише мізерні знаки уваги у цьому похідному таборі. Але, я думаю, ви звикли до такого виду незручностей. Чи не бажаєте пройти до вогню? Дим трохи захистить нас від москітів. Мені здається, це один із ваших побратимів сказав, що в Америці немає необхідності носити власницю, Бо комарі та москіти щедро беруть на себе працю замінити її. Його співрозмовник поблажливо посміхнувся. Так святий отець Бребев хотів пожартувати таким чином, визнав він. Вони посідали неподалік людей графам, зайнятих приготуванням їжі та ліжок, але дещо осторонь них. Жофрей непомітним рухом утримав Анжеліку, яка мала намір піти. Він хотів, щоб вона була при розмові, і вона, у свою чергу, розташувалася поряд на великому обімшалому камені. З жіночою інтуїцією вона відразу ж зазначила, що отець Дегеранд вдає, ніби не помічає її. «Я хочу вам представити мою дружину, графиню де Пейрак де Моран Дірістрю», сказав Жофрей, усе ж з тією спокійною чемністю. Молодий єзуїт стримано, майже механічним жестом нахилив голову в бік Анжеліки, потім відвернувся, і його погляд ковзнув по гладкій поверхні води, яка поступово темніла, тоді як у її глибині спалахували багряні відбитки численних вогнищ, запалених на березі. Поруч індіанці, які привезли святого отця, почали влаштовуватися на ніч ліг. Пайрак запропонував запросити їх, щоб розділити вечерю із козлятини та індичого м'яса, яке смажилося на рожнах, а також скуштувати лосося. Виловлені нещодавно в річці, вони нудилися під попелом, загорнуті в листя. Отець Дегерант заперечливо похитав головою і сказав, що ці кеннебаси дуже нелюдні і не люблять спілкуватися із чужинцями. Анжеліка раптом подумала про маленьку англійку Розан, яку вони взяли з собою. Вона пошукала її очима та не побачила. Пізніше вона дізналася, що після прибуття єзуїта Кантор швидко сховав її подалі від очей. Сховавшись у гущавині, він терпляче чекав, коли розмова закінчиться, розважаючи дівчинку грою на гітарі. «Отже, – сказав отець Геранд, ви провели зиму в центрі Апалачів, Мессире. Чи не страждали ви від цинги, від голоду? Не втратили будь-кого з членів вашої колонії? Ні, нікого, дякувати Богові!» Священик підняв брови з легкою здивованою усмішкою. «Ми щасливі чути, що ви хвалите Бога, Мессире Депайраку!» Ходили чутки, що ви і ваші наближені, аж ніяк не відрізняються побожністю, що ви набираєте людей без розбору, єретиків, невіруючих, нечестивих, і що серед них є й сумні, що журяться гординою, що дозволяють собі при кожній слушній нагоді святотатствувати і ганьбити Бога. Нехай буде благословенне його святе ім'я. Рукою він відсторонив кухоль зі свіжою водою і миску гарячого, який приніс йому молодий братонець Жанлекуенек, який служив графу Депейраку. «Шкода», – нешанобливо подумала Анжеліка, – «цих єзуїтів не візьмеш через шлунок». У минулі часи отець Масера виявляв більше схильностей до обжерливості. «Пригощайтеся, мій отче», – наполягав Депейрак. Єзуїт заперечливо похитав головою. «Ми пополуднували, цього достатньо на увесь день, я мало їм». «Як індіанці. Але ви не відповіли на моє запитання, пане. Ви навмисне вербуєте своїх людей серед бунтівників, ворожих до вчиння церкви. Правду кажучи, отче мій, від тих, кого я наймаю, я вимагаю насамперед уміння поводитися зі зброєю, сокирою і молотом, здатності виносити холод, голод, втому, випробування бою». Короче, покірно зносити все, через що вони мають відчувати нещастя, зберігаючи мені вірність і послуг протягом усього договору, і виконуючи найкраще доручені їм роботи. Але я аж ніяк не проти, якщо вони до того ж будуть побожні та благочестиві. Однак ви не спорудили Христа в жодному із започаткованих вами поселень. Пейрак не відповів. Відсвіт мерехтливої води, що спалахнув раптово від заходу сонця, запалив, здавалося, в його очах глузливий вогник, настільки добре знайомий Анжеліці. Але Жофрей залишався терплячим і люб'язним, як завжди, проте священник наполягав. «Ви хочете сказати, що серед ваших людей є такі, кого цей прекрасний знак, чудовий символ любові та самозречення, якби він був благословенний, кого цей знак, кажу я, міг би шокувати чи навіть дратувати. Можливо. А якби серед ваших людей знайшлися й такі, як, наприклад, цей юнак, який пропонував мені їжу, з обличчям, здається, відкритим і чесним, який зберіг зі спогадів про своє побожне дитинство, благоговіння перед цим знаком спокути, ви таким чином позбавили б їх навмисне допомоги святої релігії? Завжди доводиться позбавлятися чогось тією чи іншою мірою, коли погоджуєшся жити – Разом із різними людьми, у важких умовах і часто у великій тісноті, не мені очі мій говорити вам, наскільки недосконала природа людини і як треба йти на поступки, щоб жити у добрій згоді. Відмовлятися від шанування Бога і нехтувати Його милосердям – це, на мою думку, остання із поступок, яких можна допустити, і принаймні згубна поступка. Чи не свідчить вона про те, месіра де пейраку – що ви мало значення надаєте духовним опорам. Праця безбожественної сили, яка пожвавлює її, нічого не означає. Праця без святої благодаті – це ніщо, Це порожня оболонка, вітер, порожнеча. Подібна благодать може бути дарована лише тим, хто визнає Бога як творця всіх своїх справ, хто кориться Його законам і хто присвячує Йому в молитвах кожен день свого життя і всі плоди своєї праці. Однак апостол Яків сказав людина виправдовується справами. Та злегка розправив плечі, наче зігнуті під тягарем роздумів. Він дістав із кишені шкіряної куртки сигару, скручену з листя тютюну, і запалив від головешки, яку йому зараз же подав молодий бритонець. Потім той непомітно вийшов. Почувши цитату в устах графа, Філіп де Геранд холодно й тонко посміхнувся як супротивник, який віддає належне точному ударові. Однак він не висловив згоди. Анжеліка мовчала, нервово покусуючи ніготь мізинця. За кого він себе сприймає, цей єзуїт? Наважуватись говорити таким тоном із Жофреєм Депираком, але водночас на неї ніби повіяло з монастирського дитинства почуттям гнітючої залежності, яку кожне світське обличчя відчуває по відношенню до представників духовенства. Всім було очевидно і зрозуміло, що єзуїти з тих, хто не боїться нікого, ні короля, ні папи, вони створені, щоб наставляти та бачувати сильних світу цього. Своїми довгастими очима вона в задумі дивилася на його худе обличчя. І від цієї дивної присутності тут, поряд із ним, у глибині американського лісу в ній прокиталися давні тривоги, притаманні жителям Старого світу. Страх перед священником, носієм містичної влади. Потім вона знову перевела погляд на обличчя чоловіка і полегшено зітхнула. Бо він був вільний і буде вільний завжди від таких впливів. Він був сином Аквітанії, наступником свого роду ліберальних життєвих поглядів, що йдуть від стародавніх часів і язичництва. Він був іншої породи, ніж вона сама і цей єзуїт, обидва віддані непереборній вірі. Пейрак уникав цієї сили, і тому вона глибоко кохала його». Анжеліка почула, як він відповів рівним голосом. Отче, у мене може молитися хто хоче, а щодо інших, то чи не здається вам, що добре зроблена робота все освячує? Ізоїд неначе замислився на мить, а потім повільно похитав головою. Ні, добродію, ні. І в цьому ми бачимо безглузді та небезпечні помилки тих філософій, прихильники яких вважають себе незалежними від церкви. «Ви аквітанець», – додав він іншим тоном, – «багато вихідців із вашої провінції виявили дуже старанність у Канаді та Акадії. У Пентагуєті барон Десен Кастін очистив від англійців усі береги річки Пенопскот, нохрестив вождя ечемінів. Місцеві індіанці ставляться до нього, як до свого. «Кастін, справді, мій сусід у Голдсборо, я його добре знаю і високо ціную», – сказав Депейрак. «Хто ще з гасконців у нашій колонії?» – спитав отець Герант із напускною добродушністю. Наприклад, є вовнар на річці Сен-Жан. Пірат, як на мене. Якщо хочете, він дуже відданий справі Франції та найкращий друг пана Вільдавре, губернатора Акадії. На півночі в Катаракуї у нас є Месир де Морсак. І я не забуду назвати нашого шанованого губернатора Месира Фронтенака. Пейрак неквапливо продовжував курити і кілька разів кивнув головою, наче підтверджуючи сказане. Навіть Анжеліка нічого не могла прочитати на його обличчі. Крізь глянцеве листя величезних дубів, які схилилися над ними, проникало вечірнє світло, розсіяне густою зеленню, надаючи обличчям зеленувату блідість і поглиблюючи тіні. Золоте небо тепер горіло з річки і гладь затоки стала олов'яного кольору. Від зеркального сяйва води та неба посвітлішало. Вечори у червні стали короткими, злитими з ніччю, поділяючи з нею свою владу. У цей час року люди та тварини мало годин приділяли сну. У багаття кидали висохлі чорні та круглі, як ядра гриби. Загоряючись, вони поширювали гострий лісовий запах, що мав благодатну властивість відганяти мошкару. З ним змішувався аромат тютюнової нової трубки. Бухта була затягнута туманною пахучою пеленою, яка приховувала місце бівуаку на березі Кеннебека. Анжеліка погладжувала рукою чоло, занурюючи час від часу пальці у своє густе золотисте волосся і відкриваючи вологі скроні, щоб освіжити їх, інстинктивно намагаючись позбутися тривоги, яка охопила її. Вона з глибоким інтересом переводила погляд із одного співрозмовника на іншого. Її губи були трохи відкриті від уваги із якою вона стежила за розмовою. Але найбільше її займало те, що ховалося за словами, і раптом отець Дегерант зробив випад. «Не могли б ви, месіри де пейраку, пояснити мені? Якщо ви, не ворожі до церкви, то чому всі, хто працює у вас у Голдсборо, виявилися гугенотами? Охоче, отче мій, випадок, на який ви натякаєте, полягав у тому, що одного разу я кинув якір неподалік Ларошелі». Саме тоді, коли жменька гугенотів, засуджена до ув'язнення в королівській в'язниці, втекла від драгунів, які отримали наказ їх схопити, я взяв їх на борт, щоб позбавити долі, що здалася мені жахливою, коли я побачив мушкетерів, які оголили шаблюки. Прийнявши втікачів на борт і не знаючи, що робити з ними, я доставив їх до Голсборо, щоб вони обробляли мої землі, щоб сплатили за свою подорож. Навіщо треба було рятувати їх від правосуддя французького короля? «Не знаю», – сказав Пейрак із невимушеним жестом і своєю звичайною іронічною усмішкою. «Можливо, тому, що в Біблії написано – врятуй засудженого та введеного на смерть». Ви цитуєте Біблію? Вона є священним писанням? «Небезпечно відзначена слідами іудаїзму, як мені здається». «Справді, це цілком очевидно. Біблія відзначена слідами юдаїзму», – сказав Пейрак, засміявшись. На подив отець Дегерант також почав сміятися. І цього разу здавалося невимушено. Так очевидно, повторив він, охоче визнаючи безглуздість висловленого ним афоризму. «Але бачите, пане, в наші дні цю священну книгу домішують до таких тривожних помилок?» Що ми повинні з підозрою ставитися до усіх, хто необережно посилається на неї? Масіри де Пейраку. Від кого ви отримали грамоту, яка дає вам права на землі Голдсборо? Від короля Франції? Ні, отче мій. Від кого тоді? Від англійців затоки Масачусетс, котрі незаконно вважають себе господарями цих берегів? Пейрак спритно уникнув поставленої пастки. «Я уклав союз із Абенаками та Могіканами». Усі ці індіанці піддані французького короля, здебільшого хрещені, і вони в жодному разі не повинні були приймати на себе такі зобов'язання, не отримавши згоди пана де Фронтенака. Ну що ж, скажіть їм це. Його іронія ставала колючою, у графа була особлива манера огортатися димом сигари, чим він висловлював своє нетерпіння. Щодо моїх людей із Голдсборо, то вони не перші гугеноти, які ступають на ці береги. Месір Демонс був посланий сюди колись королем Генріхом IV. «Оближмо минуле. Сьогодні у вас немає грамоти, немає священників, немає доктрини, немає підданства, щоб виправдати роль, яку ви взяли на себе, зупинивши свій вибір на цих краях. І у вас одного більше факторій, постів, людей, ніж у всієї Франції, яка здавна володіє тут землями. Ви маєте все це один і за своїм власним правом». Чи це добре? Пейрак зробив жест, який міг здатися знаком згоди. За власним правом, повторив Єзуїт, і його агатові очі раптом спалахнули. Гординя, гординя, ось невикупна вина Люцифера. Анголон, Серж Голон, книга 8. спокуса Анжеліки. Частина 1. факторія Голандця. Розділ 2. Гординя, Гординя – ось невикупна вина Люцифера. Невірно, що він хотів уподібнитися до Бога, він хотів досягти величі сам собою, своїм власним розумом. Чи такою є і ваша доктрина? Я не посмів би уподібнити мою доктрину такому жахливому прикладу. Ви ухиляєтеся від відповіді, пане. Однак той, хто хотів досягти пізнання один і в ім'я своєї власної слави, якою була його доля – Подібно до учня-чарівника, він втратив владу над своєю наукою, і це потрясло світи. І Люцифер, і його злі янголи впали зірковим дощем, прошепотів Пейрак. Тепер вони змішалися із землею, зберігаючи свої таємниці. Це маленькі гримасні гноми, які зустрічаються в глибинах шахт, зберігачі золота і дорогоцінного каміння – ви, очі мій, звичайно, вивчали таємниці кабали і знаєте, як називаються мовою присвячених легіони демонів, цих маленьких гномів, духів землі. Священик випростався і кинув на нього палаючий погляд, сповнений виклику, але водночас такий, що визнає поінформованість співрозмовника. «Я добре розумію вас», – сказав він із задумливою повільністю. Часто забувають, що деякі визначення, які увійшли в звичайну мову – Колись позначали полчища пекельного війська. Так духи води, ундіни становили загони сладострасних. Духи повітря, сильфи та домовики – загони підлих. Духи вогню, що символізуються саламандрою, становили когорту шалених. А духи землі гноми називалися заколотниками, – з усмішкою сказав пейрак. Справжні діти диявола, – прошепотів Єзуїт. Анжеліка занепокоєно поглядала то на одного, то на іншого учасника цієї дивної розмови. Імпульсивно вона поклала руку на плече свого чоловіка, щоб закликати його поводитися обережніше, попередити його, захистити, втримати. У глибині американського лісу приховувалися часом ті ж погрози, що й у палаці інквізиції, а Жофрей де Пирак усміхався все тією ж сардонічною посмішкою, яка підкреслювала шрами на його пораненому обличчі. Погляд Єзуїта ледь торкнувся молодої жінки. Чи він завтра скаже, повернувшись у свою католицьку місію? Так, я бачив їх, вони саме такі, як нам розповідали. Він з розумом небезпечним і гострим. Вона вродлива і чуттєва, як Єва, яка веде себе із небувалою свободою. Або він скаже, так, я бачив їх, вони стояли на березі річки у відсвіті вод блакитного Кеннебека, серед дерев. Він весь у темному, твердий і в'їдливий, а вона блискуча. Стояли вони, підтримуючи одне одного, чоловік і жінка, пов'язані якимось узами. «Які ж узи це можуть бути?» – спитає він, здригнувшись отця доржеваля. І знову болотяна лихоманка, яка так часто опановує місіонерів, викличе в нього мерзлякуватий озноб. «Так, я бачив їх, я довго залишався поруч із ними, і я виконав ваше доручення». Проникнути в серце цієї людини, але тепер я знемагаю. Ви сюди прийшли шукати золото? спитав її зрід стриманим тоном. Що ж, ви його знайшли? Ви прийшли сюди, щоб віддати всі ці чисті й первозданні країв владу ідолопоклонства, поклоніння перед золотом. Мене ще ніхто не називав ідолопоклонником, промовив Пейрак із гучним сміхом. Отче мій, ви не забули. Що 500 років тому монах Трітхайм навчав у Празі, душею першої людини було золото. Але він додав також, що золото містить у собі крихти пороку та зла, жваво заперечив Єзуїт. Проте багатство дає могутність і може бути добрим. Ваш орден, як на мене, зрозумівся з перших днів свого існування, бо це найбагатший чернечий орден у світі. Отець Дегерант змінив тему розмови, як це робив кілька разів. «Якщо ви француз, то чому ви не ворог англійців та ірокезів, які хочуть занапастити Нову Францію?» – спитав він. «Розбрати, які розділяють вас, сягають корінням у давнину, і для мене було б надто тяжко робити вибір і вплутуватися в них. Однак я постараюся жити в добрих стосунках з усіма, і хто знає, можливо, принесу мир». «Ви можете принести нам багато зла», – сказав молодий єзуїт напруженим голосом, у якому Анжеліці почулася справжня тривога. «О, чому», – вигукнув він, – «чому ви не звели Хреста?» Це знак протиріч. Золото було двигуном багатьох злочинів. «І Хрест також», – сказав Пейрак, пильно дивлячись на нього. Священник різко випростався. Він був такий блідий, що сонячні опіки, які покривали його обличчя, здавалося, кровоточили, як рани на побілілій шкірі. На його худій шиї, що виступала над білим збірним коміром, єдиною прикрасою чорної сукні виділялася пульсуюча вена. «Нарешті я почув ваш символ віри, пане», – промовив він глухо, – «і даремно ви заявляєте про дружні наміри щодо нас». Усі слова, які я чув із ваших вуст, були пройняті тим богомерським бунтівним духом, який характеризує єретиків, яких ви відвідували. Це відмова від зовнішніх знаків побожності, скептичне ставлення до істин откровення, байдужість до торжества правди. І вам все одно, чи буде справжнє світло божественного слова разом із католицькою церквою стерта з лиця цього світу і чи охопить душі морок. Граф підвівся і поклав руку на єзуїцьке плече. Його жест був сповнений поблажливості та свого роду співчуття. «Добре», – сказав він, – «тепер слухайте мене, отче мій, і постарайтеся потім точно передати мої слова тому, хто вас послав. Якщо ви прийшли сюди просити не ворогувати з вами, допомагати вам у разі голоду чи тяжкого стану, то я зроблю це і вже робив із того часу, як влаштувався у цих місцях». Але якщо ви прийшли вимагати, щоб я пішов звідси з моїми гугенотами та піратами, я відповім вам «ні». Я не ваш, я нічий, я не можу втрачати час. І я не вважаю корисним переносити у новий світ містичні чвари старого. «Це ваше останнє слово?» – їхні погляди схрестилися. «Воно, звичайно, не буде останнім», – промовив пейрак із усмішкою. «Для нас так». Єзуїд пішов під тінь дерев. Це оголошення війни?» – спитала Анжеліка, піднявши очі на чоловіка. «Схоже на те». Він усміхнувся і лагідно погладив волосся Анжеліки. «Але це поки що попередні переговори. Напрошується зустріч із отцем Доржевалем. І вона в мене буде. І потім...» «Кожен виграний день – це наша перемога. Голсборо має повернутися з Європи». А з Нової Англії мають підійти добре озброєні невеликі берегові кораблі та інші найманці. Якщо потрібно, я вирушу до Квебеку зі своїм флотом. Клянуся, я зустріну найближчу зиму в умовах миру і маючи силу. Зрештою, навіть якщо вони підуть проти мене і стануть ворогувати зі мною, то це всього лише чотири єзуїти на території більш широкій, ніж королівства Франції та Іспанії разом узяті». Анжеліка опустила голову. Незважаючи на оптимізм та заспокійливу логіку слів графа Депирака, їй здавалося, що гра розігруватиметься там, де цифри, чисельність зброї та людей мають мало значення для співвідношення тих таємничих та безіменних сил, з якими їм доводилося мати справу, і які майже всупереч їх бажанню стояли за ними. І вона здогадувалася, що він відчуває те саме. «О, Боже мій, чому ви говорили йому всі ці дурниці?» – простогнала Анжеліка. «Які дурниці, кохання моє? Ці натяки на маленьких демонів, яких зустрічають у шахтах? Чи теорії якогось стародавнього ченця у Празі? Я хотів розмовляти з ним його мовою. Це високий, напрочуд обдарований для розуміння знань розум. Напевно, він уже десять разів бакалавр і доктор, який опанував усі види теологічних та окультних наук якими може пишатися наше століття. Господи, що йому треба тут, в Америці, дику не впораються з ним? Пейрак, який був веселий і принаймні ані трохи не схвильований, підняв очі до темного пологу листя. Невидимий птах стрепенувся там. Ніч настала, м'яка темно-синя пронизана бівуачними вогнями. Чийсь голос покликав крізь гілки, запрошуючи до вечері. Потім у тиші, яка настала, прокричав птах. Так близько, що Анжеліка здригнулася. «Сова!» – сказав Жофрей Депирак. «Птах чаклонів!» «О, любий мій, прошу вас!» – вигукнула вона, обвивши руки довкола нього і сховавши обличчя у його шкіряній курці. «Ви мене лякаєте!» Він трохи посміхнувся і ласкаво погладив її шовковисте волосся. Йому хотілося говорити, пояснити сказані слова, розкрити зміст розмови, яку він вів із Єзуїтом. І раптом він замовк, зрозумівши, що Анжеліка і він думали те саме в кожний момент цього діалогу. Обидва знали, що цей візит означав не що інше, як оголошення війни, а також, можливо, засіб визначити для неї привід. З дивовижним мистецтвом, властивим членам цього ордену, молодий єзуїт зміг змусити його депайрака сказати більше, ніж той хотів би. Потрібно було віддати їм належне. Вони вміли маніпулювати людьми мали іншу зброю, особливу манеру дій, силу якої граф аж ніяк не схильний був недооцінювати. Поступово настрій графа Депейрака затьмарився. І незрозумілим чином у нього виникло занепокоєння саме за неї, Анжеліку. Він вже притис її до себе. Щодня, щовечора він відчував це бажання тримати її біля себе, обійнявши, щоб переконатися, що вона тут і ніщо не загрожує її під захистом його рук. Він хотів говорити, але побоюючись, що розмова посіє занепокоєння в її душі, вважав за краще промовчати і тільки сказав, «Нам не вистачає маленької Оноріни, чи не так?» Вона кивнула головою, відчуваючи ніжність, яку викликали у ній ці слова. Трохи згодом запитала, «Вона у безпеці там, у вапасу?» «Так, кохання моє, вона у безпеці», – відповів він. Отець Дегерант ночував разом із індіанцями та відмовився розділити їжу білих, коли його запросили. Він поїхав на зорі, не попрощавшись, що для людини його виховання означало вищий ступінь зневаги. Анжеліка була єдиною, хто бачив, як з іншого боку затоки він виносив свої речі на пісок. Кілька індіанців ліниво тинялися навколо витягнутих на берег човнів. До вершин дерев підіймався ранковий туман. Досить прозорі, щоб можна було розрізнити силуети та відображення їх у воді. Ресна роса починала блищати у ясному світлі. Невидиме, ще сонце намагалося перемогти нічний туман. Анжеліка спала мало. Намет, що вкривав їх, був не позбавлений комфорту. Підстилка із ялинових гілок, покрита шкурами, на яких вона лежала, була не дуже м'якою. Але їй доводилося спати і на жорсткішому ложі. Вечір залишив у ній тяжке почуття. Тепер, насолоджуючись свіжістю ранкової зорі, вона розчісувала своє довге волосся перед маленьким дзеркалом, укріпленим на гілці, кажучи собі, треба знайти якийсь привід, щоб пом'якшити цього єзуїта, послабити струни його серця, натягнуті як тятива бойового лука. Вона побачила його, поглиненого приготуваннями до від'їзду, і трохи повагавшись, відклала у бік щітку і гребінь Струснула головою, розкидавши волосся по плечах. Під час вчорашньої розмови одне питання крутилося в неї на язиці. І вона не знайшла нагоди поставити його, слухаючи той обмін стриманими, загадковими та часом небезпечними фразами. Але це питання сильно займало її. Анжеліка наважилася, підібравши спідницю, щоб не зачепити попел вогнищ, і за казани на стоянці вона пробралася серед звичайного індіанського безладу, пройшла довгою стежкою вздовж берега затоки і, відігнавши двох рудих собак, що гризли нутрощі лані, наблизилася до священника, який готувався відправитися у старенькому човні. Він уже побачив її в ранковому тумані, що танув і золотився. Той же яскравий відсвіт, який зоря кидала на зелені зарості, грав у її розпущеному волоссі. Будучи делікатного складу, отець Дегерант відчував млявість після сну і душевну порожнечу. Поступово думка про Бога пробуджувалась у ньому, і він починав молитися. Але потрібен був час, щоб знову знайти ясність у думках. Помітивши Анжеліку, яка наближалася, він спочатку не впізнав її і розгублено запитував себе, хто це, що це за марення йому явилося. Потім він згадав, хто вона, графиня Депейрак і він відчув щось на зразок раптового болю в грудях. Незважаючи на його безпристрастні риси, вона відразу відчула в ньому приплив страху та огиди, настороженість усієї його істоти. Вона посміхнулася, щоб зігнати зморшки з цього скам'янілого молодого обличчя. «Отче, ви вже покидаєте нас? Мої обов'язки змушують мене до цього, пані. Я хотіла б поставити вам одне питання, яке мене цікавить. Слухаю вас, пані. Чи не могли б ви сказати з яких рослин отець Доржевалю робить свої зелені свічки. Єзуїд, мабуть, очікував почути будь-що, але тільки не це. Здивований, він розслабився. Насамперед, він пошукав у словах Анжеліки якийсь прихований зміст. Але потім, зрозумівши, що мова справді йшла про практичну та господарську річ, завагався. Йому подумалося, що вона сміється з нього, і кров прилила до його обличчя. Потім він схаменувся і напружив пам'ять, щоб згадати деталі, які дозволили б йому дати точну відповідь. «Зелені свічки», – пробурмотів він, – «кажуть, ці свічки дуже гарні», – продовжувала Анжеліка, – «і дають приємне біле світло. Я думаю, їх одержують, домішуючи до воску ягоди, які індіанці збирають наприкінці літа». І я була б вам дуже вдячна, якби ви могли сказати мені хоча б назву рослин, на яких вони ростуть. Адже ви добре знаєте мову дикунів. Ні, не можу вам сказати. Я не звертав уваги на ці свічки. Бідолашний далекий від реальних речей, подумала вона про себе. Він живе у світі своєї фантазії. Але таким, як тепер, він був їй симпатичніший, ніж затягнутию зброю містичного бійця. Вона намацала пункт для згоди. Це не так вже й важливо, зауважила вона. Не затримуйтесь, отче мій. Він трохи кивнув головою. Вона дивилася, як він зі звичною спритністю забрався в індіанське каное, не захопивши на чоботях ні піску, ні камінця, як рекомендував своїм місіонерам отець Бребеф. Тіло отця Дегеранда пристосувалося до імперативів примітивного життя, але його розум ніколи б не прийняв цього нестерпного безладдя. «Дикуни впораються з ним», – сказав Пейрак. Америка згодна з ним. Ця довга постать, худа спина, якої вгадувалась під зношеною чорною сукнею, пізнає мученицьку долю. Усі вони вмирали мучениками. Отець Дегерант кинув останній у бік Анжеліки, і те, що він прочитав у її очах, змусило його набути непохитного і гордовитого вигляду. Своєю іронією він захищався від цього незрозумілого жалю, який відчув у ній стосовно себе. Якщо питання, яке ви мені поставили, цікавить вас такою мірою, пані, то чому б вам не запитати про це самого отця Доржеваля, відвідавши його в норіджевуку? Ан Анголон, Серж Голон, книга 8. спокуса Анжеліки. Частина перша, факторія Голандця. Розділ третій. Три баркаси під вітрилами, в які дмухав річковий вітер, спускалися кеннебеком. На останній стоянці багаж був перенесений з індійських каноїв в більші та зручніші човни. Вони були зібрані та оснащені вітрилами трьома людьми графа Депейрака, які провівши зиму у факторії Голландця, повернулися на свою посаду біля невеликої срібної шахти, заснованої графом рік тому. Таким чином люди та союзники французького дворянина опинялися всюди. Поступово широка мережа рудокопів та колоністів, що діяли від його імені, розкидалася по всьому Східному узбережжю. Жан, який провів Флоримона Депайрака до озера Шамплейн із караваном Кавельє де Ла Саля, повернувся якраз вчасно, щоб знову зайняти своє місце біля графа Депайрака під час подорожі до океану. Він приніс добрі звістки про старшого сина, але не міг передбачити вдалого результату цієї експедиції – посланої у Бік-Місісіпі, враховуючи важкий характер начальника експедиції француза Кавельє. Дерев'яний баркас, оснащений одним центральним вітрилом і невеликим клівером, не міг вмістити більше пасажирів, ніж індіанські човни, які мали з цієї точки зору неймовірну місткість. Але мандрувати в ньому було значно зручніше. Жан-Ле керував вітрилом, тоді як граф тримав кермо. Анжеліка сиділа поруч із ним. Теплий вітер грав її волосся, Вона була щаслива, бо рух човна, який захоплюється течією, так узгоджувався із поривами душі. Та сама вільність, стрімкість і водночас стійкість, володіння собою і водночас п'янке відчуття свободи від земних пут. Річка була широка, береги далекі і туманні. Вона була одна з Жофреєм і переживала всю гаму почуттів, одночасно з умиротворенням і бадьорістю, які наповнювали всю її істоту. Після зими, яку вони провели у Вапасу, вона більше не відчувала внутрішнього розладу, вона була щаслива. Все, що могло ускладнити її життя, мало її хвилювало. Єдине, що було важливо для неї, то знати, що він тут, поруч, і усвідомлювати себе гідною його кохання. Він казав їй про це там, на березі Срібного озера, коли полярне сяйво спалахнуло над деревами. Вона була його дружиною, продовженням його великого серця і безмежного розуму. Вона, яка не знала стільки речей і так довго блукала, слабка й загублена у безмежному світі, тепер вона справді належала йому. Вони визнали спорідненість своїх душ. Вона Анжеліка і він, Ця напрочуд мужня і стійка людина, не схожа на інших. Вони були пов'язані тепер до купи, і ніхто не зможе розірвати ці узи. Іноді вона дивилася на нього, вдивляючись у його вигляд, не вкрите шрамами обличчя, з бровами, сунутими над примруженими від блисків води очима, сидячи нерухомо поруч, і майже не торкаючись одне одного, тісно стуливши коліна, вони, здавалося, їй були тісно злиті воєдино, настільки сильно, що часом у неї рожевіли щоки, і тоді він кидав на неї свій загадковий, ніби байдужий погляд. Він бачив її тонкий профіль, пушок на щоці золотисте волосся, яке ліниво похльостував вітер. Весна оживила її, усі форми були сповнені і ніжні. У її нерухомості, як і в будь-якому її жесті, таїлася якась звірина грація. Її очах сяяли зірочки, і на відкритих, вологих і припухлих губах, губахнемов спалахували іскри. Раптом на гарному вигині річки з'явився піщаний берег, і на ньому сліди старого селища. З іншого човна, що скрикнув індіанець. Жофрей Пирак показав пальцем на ланцюжок дерев, який теплий церпанок фарбував у блакитні пастельні тони. «Там», – сказав він, – «норіджевук, місія». Серце Анжеліки стрипинулося, але вона стиснула губи і сунула брови. Вона вирішила в глибині душі, що вони не повинні покинути ці місця, не зустрівшись віч з отцем доржевалим, і не спробувавши шляхом дипломатичних переговорів розсіяти труднощі та непорозуміння, які протиставляли його проти них». Поки три човни, нахилившись, повертали до берега, вона підсунула до себе шкіряну м'яку сумку, в якій везла частину своїх речей. Жінці, що належить до французької знаті, не подобалося представитися настільки грізному єзуїту в надто недбалому вбранні. Вона швидко сховала своє волосся під крохмалений чепчик, який вона знала був їй до лиця, і доповнила ансамбль великим фетровим капелюхом, прикрашеним гарним пером. Потрібно виявити трішки фантазії, адже Анжеліка була у Версалі і її приймав король. Слід було нагадати про це гордовитому священнику, який використовує зв'язки при дворі, щоб вселяти боязкість усім оточуючим. Потім Анжеліка одягла козакін з довгими рукавами, який ще у форті пошила з блакитного лімбурдського драпу, який їй вдалося прикрасити комірцями-манжетами з білих мережів. Човен причепився до берега. Жан схопився за гілку дерева, що звисала до води, і витяг човен на пісок. Щоб дружина не намочила туфлі та поділ своєї сукні, пейрак узяв її на руки і переніс подалі від берега. Зробивши це, він підбадьорливо посміхнувся їй. Ця частина берега була пустельною. Його оточували кущі сумахи, над якими височили величезні розлоги в'язи. Очевидно, селище було залишено ще кілька років тому, бо місце вже заросло кущами густого глоду. Один із індіанців сказав, що місія знаходиться далі, у глибині лісу. Треба, однак, поговорити із цим упертим, промовив роздратований депейрак. «Так, це треба зробити», – сказала Анжеліка, хоча її серце було сповнене тривоги. Бог не допустив би, щоб вони залишили ці місця, не отримавши обіцянок зберегти мир. Один за одним вони ступили на стежку прокладену серед зелені. І аромат квітучого глоду супроводжував їх нав'язливий та солодкуватий. В міру того, як вони віддалялися від річки, вітер вщухав. Нерухлива й важка спека опустилася на землю. Усі ці пахощі квітів і пилку пригнічували, викликали невиразне занепокоєння і тугу невідомо про що. Двоє іспанців були спереду, двоє інших замикали ходу, декілька озброєних людей залишили охороняти човни. Стежка петляла весняним лісом, то вузька і стиснута щільними кущами, то ширша, ніж рядами дикої вишні та ліщини. Вони йшли близько години. Коли заглибилися в саму хащу, почувся дзвін. То був чистий, прозорий звук. Його ясні ноти долинали крізь ліс вапливими ударами. Це дзвін каплиці, зупинившись, схвильовано сказав один із тих, що йшли. Ми вже недалеко. Колона людей з запасу знову рушила в дорогу. Запах села вже долинав до них, запах багаття та тютюну, смаженого жиру та вареної кукурудзи. Але ніхто не вийшов на зустріч. Це не в'язалося зі звичайною цікавістю індіанців, завжди охочих до будь-якого видовища. Дзвін пролунав ще раз і замовк. Вони підійшли до селища, воно складалося із двох десятків круглих вігвамів, покритих корою в'язів і баріз, оточених невеликими городами, де зріли гарбузи, пов'язані вигадливими пагонами. Декілька худих курей тинялися тут і там. Крім цих птахів у селі, що стрепенулися при їх появі, здавалося, нікого не було. Вони йшли центральною вулицею в тиші, щільні, як стояча вода. Іспанці поклали дула своїх довгих мушкетів на підпірки, готові зайняти позицію для стрілянини при найменшому підозрілому русі, і очі їх не всюди. Лівою рукою вони тримали підпірки, а вказівний палець правої торкався гачка крем'яного затвора. Вони просувалися, затиснувши приклад пахвою. Колона повільно пройшла до кінця села. Там була невелика церква, отця Доржеваля. Анголон, Серж Голон, книга 8. спокуса Анжеліки. Частина 1. факторія Голандця. Розділ 4. Це була красива дерев'яна будівля, зроблена вмілим майстром і оточена квітучим чагарником. Казали, що отець-єзуїд звів її власноруч. Над головною частиною будівлі височила невелика вежа, і там ще тремтів срібний дзвін. У тиші Жофрейдопирак вийшов уперед і штовхнув двері. І відразу ж їх засліпило яскраве хитке світло. Снопи свічок, які горіли, вставлені у чотири срібні торшери з круглими чашами, сяяли злегка потріскуючи і створюючи враження чиєїсь прихованої присутності. Але всередині не було нікого, окрім цих живих свічок, ніжно-зеленого кольору, що виганяли звідусіль тіні. Торшери були встановлені попарно по обидва боки головного вівтаря. Жофрей Депейрак та Анжеліка наблизилися до нього. Над їхніми головами блищала ажурна лампа із позолоченого срібла під червоним склом. У ній було трохи олії, де плавав запалений гніт. Тут тіло й кров Господні, — прошепотіла Анжеліка, хрестячись. Гравзняв капелюха і схилив голову. Свічки, які горіли, поширювали тепло й неймовірні пахощі. По сторонах вівтаря висіли пишні священні мантії та ризи, переливаючись золотом та шовком, з вишитими ликами янголів та святих. Саючі сукні, як називали їх індіанці, заздривши святими цам. Тут же стояв прапор вони вперше побачили цей розвіяний у бою, вкритий кров'ю англійців, стяг із чотирма червоними серцями по кутках, перетятий мечем на тлі білого шовку. Прекрасні священні чаші, покриви шиті сріблом, ковчеги для святих дарів виставили біля дароохоронниці, над якою височив срібний хрест для хресної ходи. Один із ковчегів старовинної роботи був подарований королевою матір'ю. Цю скриньку з гірського кришталю Прикрашали шість золотих смужок, усипаних перлами та рубінами. Говорили, що в ньому міститься вісря однієї зі стріл, що вразили святого Себастьяна у третьому столітті. На кам'яній плиті вівтаря було виставлено предмет, який вони спочатку не змогли розглянути. Наблизившись, вони побачили. То був мушкет, прекрасна зброя. Довгий, блискучий він лежав тут, як почесний дар, як очевидний виклик, обидва здригнулися. Здавалося, вони чули молитву, яку стільки разів тут вимовляв той, кому належала ця зброя. «Прийми, Господи, на спокуту наших гріхів кров пролиту за тебе, нечисту кров єретика, кров індіанця, принесеного на поталу, і кров моїх ран пролиту в ім'я твоє, в ім'я твоєї слави. Прийми труди і незгоди війни, війни за тебе, Господи, за торжество справедливості, за те, щоб стерти з лиця землі твоїх ворогів». Знищити ідолопоклонника, що не визнає тебе, єретика, що чорнить тебе, нечистивця, що не знає про тебе. Нехай право жити належить лише тим, хто служить тобі. Нехай буде тільки царство твоє, нехай славиться твоє ім'я. Я, твій слуга, візьму в руки зброю, і життя не пощажу в ім'я твого торжества. Бо тільки ти один у помислах моїх. Вони почули цю пристрасну й люту молитву в глибині своїх сердець. Почули з такою силою, що Анжеліка відчула, як неясний страх опановує її. Вона зрозуміла його, вона ясно усвідомлювала, що крім Бога для цієї людини не існувало у світі нічого. Боротися за своє життя – яке глузування, за своє майно – як дрібна метушня, але вмерти в ім'я Бога, яка смерть та яка висока ціна. Кров хрестоносців, її предків хвилями підіймалася до її обличчя – вона розуміла, яке джерело збуджувало і вгамувало по черзі спрагу мучеництва і самопожертви у того, хто поклав тут цю зброю. Вона уявила його собі, який схилив голову і заплющеними очима відчуженого, байдужого до свого жалюгідного, страждаючого тіла. Він пізнав усі тяготи війни, в тому битв, з немогу кривавих сутичок, стомлюючих руки, які разять, висушують губи, які не встигають зітхнути. Він пізнав радість тріумфу, молитву перемоги й смирення гордині, що залишає янголам і святим заслугу в тому, що вони були швидкими й відважними. Вірний слуга священної війни Мушкет, спочивай біля ніг царя царів, чекаючи свого часу викидати грім на його честь. Благословенна свята зброя, благословенна тисячу разів, прекрасний дар в ім'я того, кому ти служиш і кого захищаєш. Будь на поготові, слухай молитву. І нехай ті, хто споглядає тебе, не візьмуть над тобою гору. Нехай ті, хто сьогодні дивиться на тебе, зрозуміють твій символічний зміст. І той виклик, що я кидаю їм від твого імені. Тривога стиснула горло Анжеліки. Це жахливо, подумала вона. На його боці святі та янголи, а в нас... Вона кинула погляд повний сум'яття на людину, яка стояла поруч із нею. Вона є його дружиною. І відповідь уже звучала в її душі – на нашому боці любов і життя. На обличчі Жофрея Депирака, цього шукача пригод, знехтуваного владою, тремтливий відблиск свічок викликав вираз гіркоти й глозування. Однак він був незворушний, він не хотів лякати Анжеліку, надавати тому, що сталося, точного і містичного значення. Але він також зрозумів, що означала виставлена зброя. «Яке грізне попередження, між мною і вами назавжди залишиться», «Лише боротьба та знищення. Між ним одинаком, і ними, союзниками кохання. Війна. Війна до кінця. І, звичайно, там у лісі, притулившись чолом до землі, він – єзуїт, священник-воїн, бачив їх у глибині своєї душі. Бачив їх, які обрали спокуси світу цього, цю подружню пару, що стоїть перед знаком Хреста, бачив такими, якими вони є, які з'єднали руки в тиші». Гаряча долоня депирака стиснула холодні пальці Анжеліки. Ще раз він схилився перед Дароохоронцем, потім повільно відступив. Він захопив її геть із осяяної свічками, просякнутої ароматами церкви, загадкової і жорстокої, таємничої та сповненої пекучого сяйва. Зумні вони змушені були зупинитися, щоб прийти до тями при світлі дня, знову побачити світ із його білим сонцем, водінням комах, запахами села. Іспанці продовжували насторожено озиратися навколо. Де ж він, думала Анжеліка. Де він? Вона шукала його очима за огорожами і тремтячими, оповитими маревом деревами, запорошеними тонким шаром пилу. Владним жестом граф де Пайрак наказав своєму загону вирушати назад. На півдорозі почався дрібний дощ. До шелесту падаючих крапель додався далекий, уривчастий звук барабана. Вони пришвидшили крок. Коли підійшли до човнів, поверхня річки забухала під струменями зливи, яка раптово нахлинула, потоки якої приховали береги. Але це був лише короткий шквал. Незабаром знову з'явилося сонце, ще яскравіше надомитим пейзажем, і вітрило м'яко надулося. У супроводі каної індіанців, які пливли до місця торгівлі, баркаси знову кинулися по течії річки, і незабаром берег, де була місія Норіджевука, зник за мисом. Покритим густими кедрами та дубами, темними та величними. Анголон, Серж Голон, книга восьма «Спокуса Анжеліки», частина 1. «Факторія Голандця», розділ п'ятий. На наступній стоянці, коли розбивали табір, Анжеліка побачила індіанку, яка несла дивний предмет на голові. Вона наказала наздогнати її, і та не забарилася, щоб показати предмет, про який йшлося – це було величезне кружальця чудового сиру. Вона виміняла його сьогодні у факторії Голанця за шість шкур чорної видри, а також одержала сулію горілки за двох сріблястих лисиць. У лавці Голанця, стверджувала вона, було багато добрих товарів. Селище далося в знаки приємним запахом печеного хліба. Індіанцям подобався пшеничний хліб і в сезон торгівлі службовець-купця невтомно закладав шматки тіста у велику цегляну піч – Факторія була збудована на острові. В надії, можливо, марній уникнути долі попередніх торгових закладів, які протягом останніх 50 років виростали навколо великого села Хоуснок і багаторазово зазнавали пограбувань, спалювалися і знищувалися під різними приводами. Хоуснок уже не був навіть селищем. Залишалися лише назва та звичка кочових племен, що спускаються на південь, зупинитися тут. Звідси починав відчуватися вплив припливів. Це були пониздяки Небека, і незважаючи на чистоту широких вод, які потужно і спокійно текли між зарослими лісом-берегами, можна було за багатьма ознаками догадатися про близькість океану. У вологому повітрі відчувався присмак солі. Місцеві індіанці – вавеноки та каніби, не змащували себе жиром ведмедя, а натиралися з ніг до голови салом морського вовка, як вони називали тюленів, на яких полювали взимку берегами океану. Міцні запахи рибного базару змішувалися таким чином із запахом гарячого хліба, і тяжкими випарами від куп шкур, які валялися, створюючи навколо факторії суміш ароматів, досить сильних, але мало придатних для тонкого нюху. Однак Анжеліка вже давно не зважала на ці деталі. Пожвавлення на річці навколо острова здавалося їй доброю ознакою. Тут можна буде знайти різноманітні товари. Приставши до острова, всі розбралися у пошуках потрібних речей. До жофрея де Пейрака відразу ж підійшла якась людина, яку він, мабуть, знав, і яка стала щось говорити іноземною мовою. «Ходімо», – сказала Анжеліка маленькій англійці Розан. «Спершу треба щось випити, і, я гадаю, тут можна знайти свіже пиво» а потім вирушимо за покупками, як у палацовій галереї. Вони досить швидко навчилися розуміти одна одну, оскільки за останні місяці, взявши кантора у тимчасові вчителі, Анжеліка займалася англійською мовою. Але її вихованка не була говіркою, на її гладкому і блідому обличчі зі злегка видатним підборіддям. Був вираз ранньої зрілості та задумливості. Вона здавалася часом розгубленою і трохи грубуватою. Але це була солодка дитинка. Коли вони виїжджали з вапасу, вона, не вагаючись, залишила свою ляльку Онорині. Ту саму, яку вона, майже вмираючи в полоні, спритно ховала у своєму корсажі, щоб та не потрапила до рук індіанців. Оноріна оцінила подарунок. З такою чудовою іграшкою та ручним ведмедем вона зможе легко дочекатися повернення своєї матері. Але Анжеліка продовжувала жалкувати про її відсутність. Дівчинка так порадувалася пожвавленню факторії, де торгівля йшла на повну силу. Голландець, керуючий факторією та представник компанії «Затоки Масачусетс» сидів посеред двору в застебнутих вище колін коротких штанях – чорних та запилених. За допомогою мушкета він вимірював тюк бобрових шкур. Відстань на висоту ствола дорівнювала 40 шкурам. Будівля була скромною, з дощок покритих коричневою фарбою. Анжеліка та Розан увійшли до великої зали. Два вікна з маленьким склом у свинцевих рамах давали достатньо світла, зберігаючи у той же час у приміщенні свіжу напівтемряву. Незважаючи на індіанців, які раз у раз заходили для торгівлі, тут було досить чисто, що свідчило про тверду руку та організаторський талант господаря тутешніх місць. Праворуч був довгий прилавок з вагами, судинами та різними мірками, куди висипали перли та мідні гроші, потрібні у торгівлі. Уздовж стін підіймалися одна по одній полиці з товарами, серед яких Анжеліка вже помітила ковдри, вовняні шапки, сорочки та білизну, цукор, сирець та рафінад, прянощі та сухарі. Тут же стояли діжки з горохом, бобами, чорносливом, солоним свинячим салом та копченою рибою. У великому цегляному вогнищі з кухонним посудом на всі боки. Сьогодні цього спекотного дня горіло лише кілька головешок, щоб підігріти просту їжу торговця та його службовців. На карнизі над осередком стояли рядами глеки, кухлі та олов'яні чарки, призначені для клієнтів, які бажають випити пива. Велика діжка, його відкрита для всіх, височила на видному місці. Глибокі ковші, що висіли на карнизі, дозволяли кожному налити, скільки він хоче. Частину залу було перетворено на таверну з двома великими дерев'яними столами, табуретками та кількома перекинутими діжками для тих, кому не вистачило б місця за столом або хто хотів би попити на одинці. Відвідувачі сиділи тут і там, оповиті хмарами блакитного диму. Коли Анжеліка увійшла, ніхто не вирухнувся, але багато голів повільно повернулися в її бік і очі спалахнули. Кивнувши всім навколо, вона взяла дві олов'яні чарки з карнизу над каміном. Їй та Розан хотілося випити трохи свіжого пива. Але щоб підійти до діжки, треба було потурбувати індіанського вождя. Закутавшись у розшитий плащ, той курив немо у дрімоті біля одного зі столів. Вона привітала його у відповідних виразах мовою абенаків, з повагою, що відповідає його рангу, про який свідчили орлине пір'я, встромлене в його чорний з довгими кісками шиньйон. Індіанець, здавалося, прокинувся від свого дрімотного сну і різко випростався. Його очі спалахнули. Він дивився на неї кілька хвилин із подивом і захопленням. Потім, притиснувши руку до серця, виставив праву ногу вперед і зігнувся в бездоганному придворному поклоні. «Пані, як мені заслужити ваше прощення?» – сказав він бездоганною французькою мовою – я так мало був готовий до вашої появи тут. Дозвольте представитися, Жан Венсен Баді, сеньор Радзака та інших місць барон Сен Кастін, лейтенант короля у фортеці Пентагує, поставлений тут для управління його володіннями в Акадії. Бароне, я зачарована зустрічу з вами, я багато чула про вас. І я теж про вас, пані. Ні, не треба представлятися, я вас впізнав, хоч ніколи й не бачив. «Ви чудова, незвичайна, пані Депейрак. Хоча я чув багато розповідей про вас, дійсність набагато перевершує те, що я міг собі уявити. Ви прийняли мене за індіанця? Як пояснити вам мою неввічливу поведінку, побачивши вас раптом перед собою, зрозумівши миттєво, хто ви, і що ви тут? Я був вражений, вражений і онімів, як ті смертні, яких у їхній жалюгідній земній обителі відкоряючись невимовній примхі, відвідують богині. «Так, пані, я знав, що ви неймовірно прекрасні, але не знав, що ви до того ж маєте таку чарівність і привітність. Почути з ваших вуст слова індіанської мови, яку я так люблю, і побачити вашу усмішку, яка осяяла раптом цей темний і грубий притулок. Яке дивовижне потрясіння, я ніколи його не забуду. Тепер я бачу, пане, що ви гасконець. вигукнула вона зі сміхом. «Ви справді прийняли мене за індіанця? Звичайно!» Вона розглядала його бронзове обличчя, на якому блищали чорні очі, його шевелюру, а зараз, спитав він, скинувши червону вишиту перлами та голками дикобраза накидку. І з'явився перед нею в блакитному камзолі офіцерів полку Карин'яна Сальєра, оздобленому золотим сутажем із жабой з білих мережів. Але тільки цей камзол представляв розпоряджену уніформу – що стосується решти, то Сенка Стін носив високі гетри по-індіанськи і мокасини замість чобіт. Барон узявся в боки, уперше з кулаком у стегно, З гордовитим виглядом молодого офіцера королівського почту. «А так? Чи не схоже я на зразкового придворного у Версалі?» Анжеліка похитала головою. «Ні», – сказала вона. «Ваше красномовство запізнилося, пане, у моїх очах ви вождь абенаків». «Добре, нехай буде так». Сказав барон Десенка Кастін із важливим виглядом. Ви маєте рацію. Він нахилився, щоб поцілувати її руку. Цей жвавий обмін люб'язностями та компліментами по-французьки відбувався невимушено у повній тютюнового диму кімнаті. Гості, що сиділи за столом і вухом не повели, що до кількох індіанців, які перебували в залі, то вони, зайняті своїми торговими угодами, не звертали жодної уваги на цю сцену. Один із них за допомогою магніту перераховував одну за одну іголки, другий пробував леза складаного ножа об край прилавка, третій, відступаючи, щоб виміряти шматок тканини, штовхнув Анжеліку і, невдоволений, безцеремонно відсунув її у бік, щоб вона йому не заважала. «Ходімо звідси», – рішуче промовив барон. «Поруч і кімната, де ми зможемо спокійно поговорити. Я попрошу старого Джозефа Хіггінса». Принести нам туди щось перекусити. Ця чарівна дитина ваша дочка? Ні, це маленька англійка, яка тихіше, різко перебив її молодий гасконський офіцер. Англійка? Якщо про це дізнаються, то я не дам дорого за її голову чи принаймні за її свободу. Але я викупила її належним чином у індіанців, які взяли її в полон, запротестувала Анжеліка. Як француженка, ви можете дозволити собі деякі речі, сказав Дисен Кастін, але, як відомо, пан де Пейрак не має звички викуповувати англійців, щоб потім їх хрестити. Це не подобається високим чинам, тому не дайте нікому запідозрити, що ця малеча англійка. Але ж тут багато іноземців, хіба глава цієї факторії не голландець, а його службовці не прибули сюди, як мені здається, прямісінько з Нової Англії. Це ні про що не говорить. Але ж вони тут. На який час, повірте мені, будьте обережні. Ох, Люба графине, вигукнув він, знову цілуючи їй кінчики пальців. Я думала, що у французів мені створили скоріше диявольську репутацію. Так і є, підтвердив він, диявольську для тих, хто які я надто чутливий до жіночої краси. Диявольська також для тих, хто... Зрештою, я хочу сказати, що ви схожі на вашого чоловіка, яким я захоплююсь і який лякає мене. «Правду кажучи, я залишив свою посаду в Пентагоїті і вирушив на Кеннебек, щоб зустріти його. Я маю для нього важливі новини». «Щось погане трапилося в Голдсборо?» – спитала Анжеліка, збліднувши. «Ні, заспокойтеся, але я вважаю, що пан Депейрак із вами. Я прошу його прийти до нас». Він штовхнув двері, але перш ніж Анжеліка, тримаючи за руку Розан, встигла пройти до сусідньої кімнати, Хтось із шумом переступив порі головного залу і кинувся на зустріч барону Десен Кастіну. Це був французький солдат із мушкетом у руці. «Цього разу так і є, пане лейтенанте», – простогнав він. «Вони розпалили багаття під своїми казанами війни. Я не помиляюся, цей запах я впізнаю серед тисячі інших. Ідіть, ідіть, понюхайте». Він схопив офіцера за рукав і майже силоміць витягнув витяг на вулицю. «Понюхайте, понюхайте», – наполягав він, – виставивши свій довгий кірпатий ніс, який надавав йому вигляду ярмаркового клоуна. Як це пахне? Це пахне маїсом та вареною собакою. Правда? Ви не відчуваєте? Там пахне стільки речей, кинув Десенка Кастін з гидливою міною. Ні, мене не обдуриш, коли так смердить. Це означає, що там у лісі у них бенкет, перш ніж вирушити воювати. Вони їдять в маїс та варену собаку, щоб надати собі сміливості. «Іще вони п'ють воду понад будь-яку міру», – додав він із виразом жаху, який ще більше розширив витріщені очі стривоженого равлика. У солдата було обличчя простофілі. Якби його підібрали для своїх підмостків мандрівні комедіанти, вони б нагородили себе нестримним сміхом глядачів. Справді річковий вітер доносив із глибини лісу солодкуватий запах індіанського банкету. «Це мчить звідти і звідти!» Вів далі солдат, показуючи різні місця на лівому березі Кеннебека. Я не помиляюсь. Смішні персонажі. Затягнутий у свій блакитний мундир, він тримав зброю з небезпечною незручністю. У нього не було ні гетер, ні мокасинів. Важкі черевики ще більше наголошували на його незграбності. А товсті полотняні панчохи, підв'язані під колінами, звисали неприписаними складками. Чому ви такі схвильовані, адемаре? Спитав барон сен Стіні з лицемірною участю. Не треба було вербуватися до колоніального полку, якщо ви так боїтеся Індіанської війни. Але ж я вам казав, що вербувальник у Франції напоїв мене, і я прокинувся вже на кораблі. Жалібно промовив його співрозмовник. Тим часом підійшли граф де Пейрак, голландець і француз, який зустрів їх на березі. Вони чули твердження Адемара щодо казанів війни. «Я думаю, цей хлопець має рацію», – сказав француз. «Тут багато говорять про швидкий виступ абенаків, які хочуть покарати зухвалих англійців. Ви не братимете в цьому участі, Кастіне, із вашими очамінами?» Барон здавався спонтиличеним і не відповів. Він клонився графові, який привітно простягнув йому руку. Потім Жофрей де Пейрак представив дружині двох своїх супутників. голландця звали Пітер Боган. Другий був месир Бертран де Фур, який із трьома братами володів невеликою концесією на перешийку у самій глибині Французької затоки. Пікардійці з широкими плечима, великими, наче вирізаними з дерева рисами засмаглого обличчя, мабуть, давно вже не мав можливості розмовляти з гарною жінкою. Він здавався спочатку збентеженим, але потім, взявши себе в руки, склонився простою безпосередністю. «Слід відзначити цю зустріч», – сказав він. «Ходімо, вип'ємо». Якийсь хрип, що пролунав за групою, змусив усіх обернутися. А Демар притулився до дверей, глянувши на Анжеліку. «Демон!» – бурмотів він. «Це… це вона! Ви мені не сказали! Це недобре! Чому ви мені нічого не сказали, мій лейтенанте?» Десенка стін застогнав від розпачу. Він схопив солдата і сильним ударом ноги у потрібне місце відправив на землю. «Чума забирає цього кретина!» – вигукнув він, задихаючись від люті. «Звідки взялося це чудовисько?» – спитав пейрак. «Я не знаю. Ось кого нам тепер надсилають вербувальники з Квебеку. Чи не думають вони, що в Канаді нам потрібні солдати, які тремтять від страху?» «Заспокойтесь, пане Десенка Стіне», – сказала Анжеліка, поклавши долоню на його руку. «Я знаю, що хотів сказати цей бідолаха. Вона не могла втриматись від сміху». Він такий забавний зі своїми витріщеними очима. Це не його вина. Його налякали чутки, які ходять Канадою. І я тут ні до чого». «То ви не образилися, пані? Справді ні», – наполягав Десенка стін, розмахуючи руками з південним запалом. «О, прокляті ідіоти! Користуючись вашою відсутністю і таємницею вашої долі, вони поширюють подібну нісенітницю і такі образливі байки». Тепер, коли я вийшла з лісу, мені треба спробувати їх розвіяти. І, зокрема, тому я супроводжую чоловіка у нинішній поїздці. Перш ніж я повернуся до Вапасу, потрібно, щоб вся Акадія переконалася, якщо не в моїй святості, Боже збав, то принаймні в моїй невинності. «Щодо мене, то я в цьому переконаний», – сказав кремезний Дефур, приклавши до серця свою широку долоню. «Ви обидва справжні друзі», – сказала Анжеліка із вдячністю. І, торкнувши їх за плечі, вона обдарувала кожного однією зі своїх чарівних усмішок. Вона знала, що могла розділити дружбу із аристократичним бароном Десен Кастіном, і з чесним пікардійським селянином. Всі вони стали братами через спільну їхню приналежність до землі, цієї божевільної і дикої Акадії. Пера бачив, як вона з невимушеним сміхом потягнула їх до дверей. Та знаєте, дорогі друзі, говорила вона що для жінки не так уже неприємно славитися диявольською натурою. У цих словах вгадується приховане схиляння перед владою, у якій її так часто відмовляють. Бідолашний Адемар не заслужив такого насильства над ним. А тепер прошу вас не говорити більше про це. І підемо вип'ємо. Я вмираю від спраги. У другому залі факторії усі влаштувалися навколо столу. Схвильовані, вони говорили про речі, які іншим здалися повними драматизму. Але в їхніх вустах набували характеру, жарту і навіть комічних епізодів. Голландець, знайшовши в компанії французів властиву фламанцям життєрадісність, поставив на стіл склянки, кухлі, глеки з пивом, ромом, горілкою та оплетену сулію з червоним терпким вином. Він недавно виміняв її за хутра на піратському кораблі з Карибського моря, що загубилося в гирлікен Небека. Ан Серж Голон… Книга восьма «Спокуса Анжеліки» Частина перша «Факторія Голландця» Розділ шостий Пейрак краєм вуха прислухався до розмови, дивлячись на Анжеліку. Вражений ще раз широтою її жіночої натури, він згадав, що колись у Тулузі вона однією усмішкою і кількома словами привернула до себе його найнедовірливіших друзів. І з того часу вони були готові дати себе четвертувати за неї. Він ніби знову відкривав її живий і світлий розум, підкріплений жіночим досвідом, незрівнянну витонченість жестів, чарівність її винахідливості. Раптом він згадав також, якою вона була минулого року, коли разом із ним опинилася у цих краях, після тієї дивовижної подорожі на Голдсборо, де вони знову знайшли і пізнали одне одного. У неї був тоді сповнений смутку погляд, вигляд зацькованої жінки – Ореол нещастя, здавалося, оточував її обличчя, і ось менше ніж за рік вона знову здобула свою веселість, невимушені манери щасливої жінки. Це було результатом любові та щастя всупереч усім тягарям зими. То була його заслуга. Він відродив її, повернувши собі, і коли він зустрічався з її поглядом, то кидав їй усмішку сповнену владної ніжності. Маленька англійка, бліда й безмовна серед цих збуджених людей, переводила погляд із одного на іншого. Барон сен Кастін розповідав, як маркіз Дурвіль, комендант Голдсборо, за допомогою гугенотів із ларошелі дав відсіч двом кораблям пірата Золота Борода. Зрештою, справу вирішили два влучні гарматні залпи, розпеченими ядрами. Пожежа зайнялася на палубах, і бандит був змушений відступити за острови. З того часу він, здавалося, причаївся, але треба залишатися на поготові. Граф запитав, чи не повернулися ще два кораблі, на які він чекав – один із Бостона, інший – Голдсборо із Європи. Але було ще зарано. Що стосується невеликої яхти Бостона, яка висадила людей Курта Ріца у гирлі Кеннебека, то вона змушена була битися зі згаданим золотою бородою і повернулася в порт дуже пошкодженою. «Цей розбійник заплатить мені сторицею», – заявив Жофрей Депирак. «Він не хоче нічого прогавити, але якщо він не поверне мені живим мого швейцарця, то я дістануся його власної шкіри і його знайду хоч на краю світу». Дефур сказав, що французька затока кишить своїми каналами, піратами та флібуссьерами Південних морів. Знаючи, що влітку у північній колонії англійців та французів ішли кораблі з товарами, вони не порили тут, щоб захоплювати їх із меншим ризиком, ніж іспанські галіони. Це приваблювало до Акадії англійські військові кораблі, викликані охороняти рибальські флотилії в Бостоні чи Вірджинії. Не кажучи про те, пане графе, що цим англійцям нічого робити у французькій затоці, з якого дива вони вважають, ніби їм усе дозволено – Дефур додав, що здійснюючи торговельну подорож уздовж берегів, він зумів здійснити одну важливу справу. «Минулого року, коли я майже вмирав з голоду, закінчивши усі запаси, ви добре забезпечили мене всім необхідним, пане Депайраку, і тепер, проходячи через гирло річки Сен-Жан, я зміг забрати шістьох солдатів із гарнізону невеликого форту Сент-Марі. Я привіз їх сюди, щоб передати у ваше розпорядження». «Значить, де фуре, тобі ми завдячуємо появою тут цього дурня в уніформі Адемара», – здивувався барон. Акадійський концесіонер заперечив. «Мені його нав'язали силою. Здається, всюди, від Монреаля до Квебеку, від Верхнього озера і до Затоки, всі хочуть його позбутися і спихають одне одному. Але решта – міцні хлопці та вміють битися», – Пайрак задоволений засміявся. Дякую вам, дефуре. Я не відмовлюся від кількох добрих стрільців, але що сказали про це викрадення пан де Вовнар та кавалер де Грандвір'єр? Вони були у Жернсезі, там очікують на візит губернатора Акадії пана Вільдевре. Втім саме тому я здійснив свою подорож через затоку. Так, надійніше. Мої брати візьмуть на себе цього набридливого гостя. Підсумував він із гучним сміхом. Але чому ви не висадили цих солдатів у Голдсборо, спитав Декастін. Буря віднесла мене до островів Матінікус, – відповів той без бравади. А потім туман тримав нас у повній темряві чотири дні, і я вважав за краще плевти на захід. Пройти у Голдсборо непросто, я міг зіткнутися із золотою бородою, але, бачите, зрештою, ми з вами зустрілися. Пейрак підвівся, щоб піти подивитися на солдатів, і його супутники вирушили за ним. Анжеліка залишилася у напівтемному залі. Іспанське вино було приємним, але трохи кружило голову. Розан випила пива. Вона була голодна. Щойно Анжеліка та її вихованка подумали, що добре поїсти, як перед ними з'явився привітний старий, і поставив на стіл тарілки з великими скипками гарячого хліба, намазаними вареннями з чорниці, яку французи називають миртій, і яка покриває в Америці величезні простори. Усміхнувшись, він запросив їх підкріпитися. Він мав невелику білу бороду і на обличчі читався вираз доброти. Його скромний, трохи старомодний чорний камзол і короткі штани з напуском над колінами, білий комір і пліце нагадували Анджеліті одяг її діда ще тих часів, коли в моді були гофровані брижі. Він сказав їм, що його звати Джозеф Пілгрім. Коли маленька Розан поїла, він сів біля неї і дружньо заговорив англійською. Джозеф був дуже схвильований, коли дізнався, що її батьків звуть Вільям і що вони родом із Біддефорд сабейго Він сказав Анджеліці, що дід і бабуся Розан живуть менш ніж за 30 миль звідси на річці Андроскогін. У районі, який індіанці називають Нєвєєваник, тобто Весняна земля, вони заснували десяток років тому селище, зараз процвітаюче і зване англійською Брансвік фолс ці Вільями були заповзятливими людьми, які невпинно прагнули проникнути подалі у глиб цих земель. Так Джон Вільям, син, залишив бід багато багату колонію в затоці, і подався заснувати інший бід на озері Себейго. Тепер стало відомо, чого їм це вартувало. Їх узяли в полон і відвезли до Канади. Хоча села на узбережжі не були в безпеці, коли червона хвиля індіанців ринула з лісів на англійців, але звідси завжди можна було втекти на острови. Однак він, Джозеф, розуміє таких людей, як цівільями, бо сам ніколи не любив тріску та хвилювання на морі. Він віддає перевагу близько річок і озер під покровом дерев і м'ясо диких індичок. Йому було 10 років, коли його батько, торговець із Плімута, на мисі Код, Прибув сюди, щоб заснувати факторію Хоуснок. Саме тому його прозвали Джозеф Пілгрім. Бо колонію було створено паломниками. Зовсім ще дитиною він висадився разом із кораблями «Флауер» на пустельному березі, де половина з них померли у першу ж зиму. Закінчивши свою оповідку, яку він розповів їм рівним і трохи повчальним тоном, старий подався щось шукати на етажерці, потім повернувся із гусячим пером, чорнильницею, тонкою, схожою на лист пергаменту, берестою, і почав щось на ній малювати. Це був план, яким можна було знайти англійське село, де жили старий Бенджамін Вільям і його дружина Сара, дід і баба Розан. Він пояснив потім, що перепливши на правий берег Кеннебека і рухаючись на захід, можна дійти туди менш ніж за день. Це рука проведіння, вигукнула Анжеліка. Вона і її чоловік давно хотіли повернути дівчинку рідним. Але це завдання було дуже важким. Йдучи до Голдзборо, тобто на схід, вони віддалялися від місць населених англосаксами. Область, де вони були, англійці називали Мен, французи – Акадією. Та була прикордонна територія, де Кеннебек означав рухливий кордон – нічийну землю, без законів і без господаря. Проведінню було завгодно, щоб сім'я їхньої вихованки виявилася менш, ніж за 10 ліє від Хоуснока. Анголон, Серж Голон, книга 8. «Спокуса Анжеліки», частина 1. «Факторія Голландця. розділ сьомий. Увечері, знову завітавши до факторії на запрошення голландця, який хотів влаштувати вечерю для своїх почесних гостей, вони обговорили перш за все, як повернути дитину. Хазяїн приніс карту. Враховуючи вигини дороги та пагорби, потрібно було три дні, щоб дістатися до мети і повернутися назад до Хоуснока. І потім продовжити шлях на схід, у Голдсборо. Але ж у знайшов інше рішення. Село Брансфікфолс стояло на річці Андроскогін. Швидка та судноплавна ця річка дозволяла за кілька годин досягти гирла Кеннебека. Експедиція графа Депейрака розділилася надвоє. Одна більша група спуститься, як намічалося, великою річкою до моря, де на них чекає корабель, посланий дурвілем. Тим часом Жофрей Депейрак із Анжелікою у супроводі кількох людей дістануться англійського села і, передавши дівчинку родині, спустяться Андроскогіном до Узбережжя, де з'єднаються з першою групою, Зрештою, справа займе не більше двох днів. Домовившись таким чином, вони віддали належне ввечері свічках, влаштованому Пітером Богеном. Йшлося про те, щоб скуштувати напій, приготований за старовинним рецептом, відомим серед голландців Нового світу, які живуть на берегах Гудзона, від Нового Амстердама до Оранжа. У казанок наливають два галони кращої мадери, три галони води, насипають сім фунтів цукру Суміш вівсяного борошна, різних прянощів, родзинок, лимони, гарячий напій подають у великі срібні чаші, що міститься у центрі столу, і кожен із запрошених по черзі черпає собі срібною ложкою ароматну рідину. Немає нічого кращого, щоб підняти настрій та розвіяти смуток. Крім графа та графині де та їхнього сина Кантора, тут були барон де Сен-Кастін, акадієць де Фур, капрал гарнізону фортеців Сен-Жан, французький капітан флібустірського корабля з острова Черепахи та його капелан. Голландеці з двома службовцями, англійцями-пуританами доповнювали компанію. Анжеліка була єдиною жінкою. Завдяки присутності її і священника, тон розмов був цілком пристойним. Прагнучи, щоб вони трималися невимушено, Анжеліка постаралася створити веселу атмосферу, де кожен міг відчути себе єдиним і неповторним. З вікон факторії розносилися гуркіт невимушеного сміху, зливаючись з таємничими шумами нічної річки. Коли всі весело розлучалися, то почували себе добрими друзями. Залишивши голландця на острові, вони при світлі місяця перепливли річку і повернулися до себе, хто в табір, а хто на корабель. Я навідаю вас завтра, прошепотів барон Десенка Стін Пейраку. Мені потрібно повідомити важливі речі. Але сьогодні дід спати, я хитаюсь від втоми, на добраніч усім. Він зник у лісі, оточений групою індіанців, які, як привиди, виринулись з тіні, щоб супроводжувати його. У таборі вартові були насторожі. Вони тримали найсуворіші вказівки Депейрака. Для більшої безпеки група розмістилася лише у двох хатинах. Ніхто не мав залишатися вночі на самоті. Граф та його дружина відмовилися від окремого притулку. Хоуснок притягував до себе волоцюх із усіх лісів. Тут зібралися індіанці із різних місць. Ті, хто був хрещений, розгулювали зі своїми золотими хрестами. Незважаючи на присутність голландця та його службовців-англійців, тут була влада французької та канадської акадії. Тут ще була зона лісів, а в усіх лісах Америки панував француз. Анголон, серж Голон, книга 8. Спокуса Анжеліки. Частина 1. Факторія голландця. Розділ 8 Як шкода, зітхнула Анжеліка. Чи є на світі людина чарівніша за барона де сен Я так люблю зустрічати тут французів, тому що вони доглядають за вами. Їм не спалося. і Жофрей ішов поряд із Анжелікою, яка ступала не дуже твердо берегом річки. Він зупинився і, поклавши руку на щоку Анжеліки, повернув до себе її обличчя. У золотому світлі місяця воно здавалося рожевим і жвавим. Її очі блищали, мов зірки. Він посміхнувся поблажливо і ніжно. «Вони знаходять вас прекрасною, моє кохання!» – прошепотів він. «Вони віддають вам належне. Мені подобається бачити їх біля ваших ніг. Я не ревнивий, Вони знають, що ви належите до їхньої раси. І вони горді цим». У них наша кров. Якби далеко не гнали нас обох на край землі, якби несправедливо не відчужували нас від наших співвітчизників, це залишиться назавжди. Чорна тінь високої верби простяглася перед ними. Вони вступили в неї, сховавшись від різкого світла місяця, і, притиснувши її до себе, він ніжно поцілував її в губи. Пристрасть, все поглинаюча і пекуча, поступово охоплювала їх. Але вони не могли довго затримуватись. Скоро почне світати, ліс не був затишним місцем, де Пейрак та Анжеліка повільно пішли назад. Вони крокували немов у вісні, і цим почуттям, яке здіймалося в них, як хвиля, несучи зачаровуючий зачаровуючи обох, як непереборний душевний порив, пофарбований усмішками жалю та легкого смутку. Рука Жофрея трохи торкалася стигна Анжеліки, і це хвилювало її. І він відчував її ходу зовсім поряд – що викликало в ньому болісне стомлення. За кілька днів вони будуть у Голзборо, час тепер потягнеться довго, сповнений очікування кохання. Знову вони обмінялися кількома словами і вартовими. Зведені на швидку руч хатини були сповнені сплячами. Анжеліка відчувала себе занадто збудженою і вважала за краще залишитися зовні. Вона сіла на березі річки, обійнявши ноги руками і поклавши підборіддя на коліна. Її очі ковзали по золотистій поверхні річки, над якою плавали клапті легкого туману. Вона відчувала себе щасливою, сповненою життя, трепетною і нетерплячою, і все було забарвлено почуттям, яке володіло нею, так само, як вона раділа самому коханню, вона раділа очікуванню його. Повсякденне життя диктувало хвилини їхніх зустрічей, вони були змушені проводити довгі дні у справах і турботах. Чужі до пристрасті. І раптом від одного погляду інтонації голосу спалахнуло полум'я, виникало запаморочення, жадібне бажання залишитися удвох. Її огортав тоді, як вона казала, лише собі золотий туман, вона забувала весь світ і життя. Її пристрасть тісно впліталася протягом буднів, нагадуючи часом то ледве чутний підземний потік, то порив бурі, що все поглинає, відриваючи від усього світу, підкоряючи своїм законам або звільняючи від усіх законів. Це любовне життя протягом місяців, днів і ночей було їхньою таємницею, джерелом світлої радості, і Анжеліка постійно відчувала в собі цей палкий вогонь. Солодкий тягар опановував її, стискав серце, наповнював усю її істоту, подібно до дитини в лоні матері. Таємничій силі, вкладеній в дару охоронниці – це була любов. Анжеліка хотіла знову побачити Голзборо, їхній притулок, як і вапасу. Там був великий дерев'яний форт, що стоїть над морем, і в будинку простора кімната з великим ліжком, накритим хутром. Вона спала там разом із ним, вона знову спатиме там, і бурхливі хвилі в гронах піни розбиватимуться об скелі, і вітер завиватиме серед дерев, що схилилися на мис. У простих, але міцних будинках гугенотів, що сховалися під цими стінами, гаситимуть один за одним вогні. Ранок буде сяючим та чистим, острови, що лежать у затоці, засяють подібно до дорогих прикрас. Вона піде на прогулянку до берега разом із дітьми, забреде до нового порту, спробує омарів, що пахнуть морем, устриць та молюсків. А потім вона відкриє свої скрині і розкладе речі, доставлені на кораблях, отягне нові шарудливі сукні, прикраси, приміряє нові капелюхи, у Госбору було велике дзеркало аж до підлоги, оправлене у венеціанську бронзу, і в його відображенні вона знову побачить себе, який образ постане перед нею. Нею опанувала така безтурботність, що вона не боялася розчарування. Вона просто буде іншою. Її обличчя, вся її зовнішність будуть такими, яких вона марно мріяла набути протягом стількох років. Обличчя щасливої, задоволеної жінки. Хіба це не було дивом? Менше року тому вона, хитаючись, вийшла на цей берег, і душа її була сповнена тривоги. Схудла, бліда, скута й спустошена, вона брела рожевим пляжем Голдзборо і готова була упасти на коліна, майже вмираючи. Але рука Жофрея де Пейрака підтримала її. Часи жорстоких битв, які пізнала її молодість, скінчилися тут. І такими далекими здавались їй сьогодні ці 15 років, які вона блукала одна, виносячи на своїх плечах усі тяготи життя. Сьогодні вона відчувала себе молодшою, ніж у ту пору, бо була захищена та кохана. Дитяча радість часом спалахувала в її серці, і незворушна безтурботність замінила в її душі настороженість зляканого й зацькованого звіра. Бо коли вона ступила на цей берег, її обійняли дорогі й міцні руки людини, яка відтоді не залишала її. Як це повертає молодість, бути коханою, думала вона. Раніше я була старою, мені було сто років. Я весь час була насторожі, наїжджачена, готова до відсічі. Сьогодні, коли страх торкався її, це був уже не той безнадійний послаблюючий віччя, який вона відчувала, борючись проти короля і надто могутніх об'єднаних сил. Той, у тіні якого вона відпочиває сьогодні, твердий, проникливий та обережний, безстрашно приймає будь-який виклик. Він відрізняється від інших людей, але він вміє опановувати їхні серця і перетворювати на друзів. І вона починала розуміти, що сила духу однієї людини, гідної цього звання, може рухати світами, бо дух сильніший за тіло. Він переможе своїх ворогів, що причаїлися в тіні і заперечують його владу. Але він такий могутній, що приверне їх до себе своєю мудрістю та своєю нестримною волею. Країна набуде миру, серед націй запанує порядок, у розчищених лісах виростуть багатолюдні міста. І разом з тим залишиться ця дика краса, що покращує нове життя. Новий світ залишиться багатим і прекрасним, але вільним від безплідних воєн. Може, забувшись у владі своїх мрій і почуттів неосяжної ночі, Анжеліка ніби злилася з цим дивним світом. Відчуваючи якесь приховане очікування в навколишній природі, напруження, що згустилося навколо, але ніщо не могло потурбувати її внутрішній спокій. Нехай задушливий запах войовничих бенкетів пливе над лісом, і барабан відбиває в як квапливе і нетерпляче серце. Це у світі так просто, це має до неї відношення, але не може завдати шкоди. У блідому світлі ночі на південному заході вона бачила… Як трохи погойдуються три витягнуті вгору щогли невеликого флібусьєрського корабля, що кинув якір у закруті річки. В іншій стороні вгору за течією панував щільний морок, наповнений туманом, серпанками, крізь які пробивалися іноді червоні вогні індіанських багать, які горіли у вігвамах. Пролунало лисяче тявкання. Тяжка, але гнучка тварина прослизнула в траві поряд із нею. То була росомаха Кантора. На мить Анжеліка побачила близьк її розширених очей, що спалахнули інстинктивною звіриною люттю і, здавалося, питали її про щось. АНГОЛОН Голон, Серж Голон, книга 8. «Спокуса Анжеліки», частина 2. «Англійське селище», розділ дев'ятий. На другий день Анжеліка, сидячи у маленькому залі факторії, старанно шила яскраво-червону сукню для розан. Її рідні будуть щасливі побачити її красиво одягненою, а не як бідну полонянку мерзенних французів. Через відчинене вікно вона помітила плід, що перетинав річку. На ньому були три коня. Напередодні їх привів із узбережжям Опертюї, лісовий мисливець, який перебував на службі у Депейрака. Там були також його син та кантор. Як тільки вони підпливли до острова, молодий кинувся до будинку і ввійшов до нього дуже збуджений – Батько сказав, щоб ви з Мопертюї негайно вирушили до Брансвіка. Він не може супроводжувати нас, і перекладачем служитиму я. Ми приєднаємось до нього завтра, або найпізніше, післязавтра у гирлікен Небека, де вже стоїть наш корабель. «Прикро», – сказала Анжеліка, – «я ще не закінчила сукню. У мене не буде часу зробити вузлики на корсажі. Чому батько не може нас супроводжувати?» Він повинен зустрітися на узбережжі з вождема Чемінів або з кимось у цьому роді. Я не знаю. Барон Десен Кастін хоче йому неодмінно когось представити. Маючи справу з індіанцями, ніколи не можна втрачати нагоди, так би мовити. Вони такі непостійні. Батько хотів вирушити, не гаючи часу, і доручив нам відвести цю дитину. Дорогою я вже взяв у таборі ваш багаж. Анжеліка допомогла маленькій англійці одягнути її гарне плаття. Приколола шпильками мережевний комір і манжети, витягнуті старим Джозефом із якоїсь пачки товарів. Швидко одягла капелюх, застебнула шкіряний пояс із пістолетом, із яким вона намагалася не розлучатися. Осідлані коні чекали зовні, їх тримали під вуздечки мопертьюї та його син. Анжеліка за звичкою перевірила попругу та шкіряний мішок, який вона приготувала з вечора, поцікавилася, чи має кожен бойові припаси. Ну що ж? «Поїхали?» – сказала вона. «А що мені робити?» – спитав солдат Демар, який чекав біля дверей, сидячи на перекинутій діжці з мушкетом поміж ніг. Він став потіхою для всіх. Здогадуючись про страх, який вселяла йому Анжеліка, або просто не знаючи, що з ним робити, капрал Форту Сен-Джан приставив його до особистої охорони пані Депирак. Адемар, який роздирався між містичним жахом і духом військової дисципліни, ніс свій хрест. Мопертює кинув на нього співчутливий погляд. Залишайся тут, стареганю. але я не можу залишитись один тут, повно дикунів. Вирушай тоді з нами, кинув канадец із досадою. Твій капрал та інші вже пішли із паном Депайраком. Пішли? прошепотів хлопець, готовий заплакати. Добре, іди з нами, кажу тобі. Його і справді не можна лишити тут одного, – сказав опертюї вибачливим тоном Анжеліці. А крім того, однією рушницею буде таки більше. Вони розпрощалися з голландцем і через деякий час, переправившись на інший берег, вступили в сутінки лісу. Трохи помітна стежка йшла на захід, петляючи між деревами. «Куди ми йдемо? – запитав Адемар. – На водоспад Брансвік. – Що це таке? – Англійське село». Але ж я не хочу йти до англійців, це вороги. Заткнися, бовдуре, і марш уперед. Заросла весняною зеленню стежка, була ледве видна. Але коні впевнено знаходили дорогу. Тварини відчували сліди людей, незважаючи на тисячі перешкод у вигляді кущів і чагарників. Напориста весна вже наповнила дикий ліс гнучкими та свіжими зеленими пагонами. Їх легко було розводити у бік. Трава була м'якою та короткою, а підлісок ще прозорим. Мандрівники помітили сліди покинутого індіанського селища, про яке чули раніше. Потім знову заглибилися під крони дерев. Трохи подалі між стовбурами осики і баріз блиснуло озеро. Спокійне, гладке, як дзеркало, воно виблискувало на сонці. З наближенням полудня тиша ставала щільнішою, наче все навкруги заціпеніло. Чулося лише гудіння комах. Анжеліка посадила маленьку англійку до себе на коня. Мопертюї та кантор сиділи на інших конях. Солдати й молодий канадець без особливих зусиль слідували за ними пішки, тому що протягом усього шляху тварини могли йти тільки кроком. Завдяки їм жінка та дитина не втомлювалися від ходьби, а Демар увесь час із тривогою озирався на всі боки. Слухайте, хтось стежить за нами. Зрештою, довелося зупинитися, щоб розвіяти його занепокоєння. Усі прислухалися. Це вольверина, сказав Кантор, моя росомаха. Тварина зі своєю хижою маленькою мордочкою, вишкіреними зубами, білими та гострими, вистрибнула з хащів біля їхніх ніг. Кантор засміявся, побачивши вираз обличчя Адемара. «Що за звір? Це росомаха. Вона зараз проковтне тебе. Ох, яка здорова тварина, мов вівця!» – пробурмотів Адемар. Тепер він щохвилини оглядався, щоб перевірити, чи не біжить за ним вольверина, і глузливий звір іноді торкався, його змушуючи підстрибувати. «Ви думаєте, легко йти з цією тварюкою, що йде за тобою по п'ятах?» Всі сміялися, і маленький Розан ще ніколи не було так весело. Ліс був такий самий, як на іншому березі. Він покривав невеликі вали, що спускалися до річкових каскадів, і косогір'я, що вели на кам'янисте плато – де легкий запашний вітер обдував невисокі сосни та кедри. Потім дорога знову спускалася в зелену піну густих дерев, де, мов, плавець, що пірнає в море. Після денної спеки піднявся вітерець, заграв листям і наповнив підлісок легким шелестом. Вони ще раз зупинилися, щоб звіритися із планом, який дав їм старий Джозеф. Після наступного села, також покинутого індіанцями, стежка стала менш помітною – але кантор уточнив дорогу, скориставшись компасом, і заявив, що продовжуючи йти у тому ж напрямку, вони дістануться мети години через дві або три. У тому, що стосується знання топографії, кантор хоч і не мав такого бездоганного чуття, як Флоремон, але, подібно до старшого брата, відрізнявся гострою спостережливістю, яка дозволяла йому ніколи не блукати. Крім того, обидва добре були видресовані своїм батьком. Який уже з дитинства познайомив їх із такими інструментами, як секстант та хронометр, а також із компасом. Анжеліка повністю довіряла синові у цій галузі, проте вона шкодувала, що Жофрей де пайрак не міг її супроводжувати. У міру того, як минали години, можливі неприємні наслідки цього поспішного від'їзду все частіше малювались перед нею. Чому жофрей не поїхав із ними? Яким пустельним зачаївшися в той же час надто галасливим був цей ліс? Який тремтів на вітрі. Пан де Пейрак не пояснив вам причин його раптового від'їзду? спитала вона, обернувшись до канадця. Вона знала його менше, ніж інших, бо він не зимував із ними у Вапасу, але був відомий як віддана і надійна людина. Я сам не бачив пана графа, відповів той. Це кловіс передав мені його листа. Кловіс? У неї зародилася незрозуміла тривога. Було щось незвичайне у всьому цьому. Чому Жофрей не написав їй нічого? Це було так не схоже на нього. Ці доручення, передані з уст в уста, кловіс. Кінь спіткнувся об камені, довелося подвоїти увагу, щоб спрямувати його. Потужні стовбури темно-зелених дубів, оточені мережевним листям, розгалужувалися, як чорні канделябри. Точно в Нієльському лісі у часи засідок, подумала Анжеліка. Через свої спогади вона хотіла якнайшвидше вибратися із цієї густої тіні. «Ми на правильному шляху, канторе?» «Так-так», – відповів юнак, знову звірившись із картою та компасом. Але проїхавши трохи уперед, спішився і разом із П'єром Жозефом, молодим метисом, оглянув околицю. Стежка зникала в чагарниках. Молоді люди стверджували, що треба рухатись у тому напрямку – Дерева тут стояли так часто, що утворювали одне загальне темне склепіння. Але на повороті із цього тунелю, на щастя, знову з'явилось у просвіті сонце. У цей момент Мопертюї підняв руку, і всі, включно з конями, застигли на місці. Щось невловимо змінилося. Ліс не те, щоб став менш безлюдним. Але в ньому відчулася чиясь присутність. Індіанці, прошепотів Адемар майже притомнюючи, ні, англійці, сказав кантор. Справді, у сонячних променях, які пробивалися крізь листя, виник найхимерніший силует, який тільки можна було собі уявити. Невисокий, старий, горбатий, увесь вигнутий, взутий величезні черевики з пряжками, звідки були видно худі, литки ніг. У крислотому капелюсі, острокінцева тулія якої здавалася невимірно високою, стояв насторожено на краю лісу. Двома руками він тряс старим мушкетоном із коротким дулом, яке розширилося набите бите картеччю. Постріл безсумнівно міг заподіяти багато шкоди, як його жертвам, так і самому стрілкові. Мандрівники воліли не рухатися. «Стій!» – закричав дідок гострим і пронизливим голосом. «Якщо ви духи, то зникніть, або я стрілятиму». «Ви добре бачите, що ми не духи!» – відповів кантор англійською. «Хвилинку, пліз!» Старий підняв свою стару зброю і однією рукою порився в кишені чорного камзола. Він витяг величезні окуляри в черепаховій оправі, які насадив на носа, ставши схожим на стару сову. «Так, бачу!» – промимрив він. Він поважно розтягував закінчення слів, дивлячись на них із підозрою. Невеликими кроками він наблизився до вершників, розглядаючи кантора знизу до гори і вдаючи, що не помічає Анжеліку. «А ти хто такий?» Ти говориш із йоркширським акцентом, немов ці прокляті професори з Бостона. Хіба, як добрий християнин, ти не боїшся лісів? Хіба ти не знаєш, як це погано, коли такі сопляки та жінки їдуть у ліс? Вони можуть зустріти там чорну людину, яка змусить їх здійснити тисячу мерзенностей. Ти смієшся з мене, син Бел'яля-любителя, царя вод, який, мабуть, породив тебе у ніч шабаша, разом із тією, що супроводжує тебе. «Я не був бездивований, втім, ти надто гарний, щоб бути людською істотою, юначе. Ми їдемо до Бенджамена та Сари Вільям», – відповів кантор, який бачив і не таких ще диваків у Бостоні серед освічених учених. «Ми привезли їхню онуку Розан, дочку Джона Вільяма». «Ха-ха, до Бенджамена Вільяма!» Старий англієць нахилився щоб своїми очима, які свердлили усіх довкола через товсті окуляри, краще розглянути дівчинку в червоній сукні, на яку показував юнак. «Ти кажеш, що ця дитина – онука Вільяма? Ось так жарти! Ми дуже посміємося!» Він потер руки, наче раптом став свідком чудового розіграшу. «Ха-ха, глянув би я на нього!» Швидким поглядом він крадькома окинув інших персонажів двох мисливців у хутряних куртках із бахромою, як у індіанців, їхні пояси і розфарбовані канадські шапки, за ними французького солдата в мундирі. Старий повісив зброю на своє горбате плече і зійшов зі стежки. «Ну добре, ідіть, ідіть, французи», – сказав він, увесь час посміюючись дрібним сміхом. «Ідіть, повертайте онуку старому Бенові. Ха-ха, уявляю його фізіономію, ось так смішно». Але не надто розраховуйте на викуп, бо він жадібний. Анжеліка ледве зрозуміла його мову. Хоча вона й розбирала невиразну англійську мову старого, але не могла здогадатися, про що він говорив. Тим часом кантор зберігав незворушний спокій. «Ми ще далеко від Брансвіка», – чемно зауважив він, – «і боїмося заблукати». Його співрозмовник похитав головою всім своїм виглядом, ніби говорячи – Якщо ви настільки безрозсудні, що прогулюватися у цьому диявольському лісі, то повинні знати, куди йдете, і самі виплутуватися зі становища. Під час розмови з'явився ще один чоловік і тихо підійшов до старого. Це був високий індіанець із холодним поглядом, абенак із району Сококи, чи Шипскота, судячи з його тонкого профілю та двох виступаючих уперед зубів. У його руках були спис і лук, на перев'язі висів сагайдак. Він байдуже прислухався до розмови. «Ви дійсно не можете показати нам дорогу в Брансфік-Фолс, поважний старцю», – наполягав кантор, вичерпавши всі аргументи. При цьому проханні, викладеному протезу усією можливою чемністю, обличчя старого гнома спотворилося гнівом. Він вибухнув потоком лайливих слів серед яких Анжеліка вловила вислови з Біблії, прокляття, пророцтва, звинувачення та цілі фрази латинською та грецькою мовами, з яких випливало, що жителі Брансфіка Нєвє для індіанців – це божевільні невігласи, безбожники, що його Джорджа Шаплея ноги там ніколи не буде. Кантор продовжував наполягати з простодушністю юності. Старець поступово заспокоївся, щось пробурчав, промовив ще кілька анафем, Потім, повернувшись до них спиною, рушив поперед них стежкою. Тоді, як його індіанець, як і раніше, мовчазний і безпристрасний зайняв місце в кінці ходи. Чи треба думати, що цей старий божевільний вирішив показати нам дорогу? пробурчав Мопартьюї. Здається, так сказав кантор. Йдемо за ним. Ми побачимо, куди він приведе нас. Запропоную йому сісти на одного з наших коней сказала Анжеліка. Можливо, він втомився. Кантор передав пропозицію матері. Але старий англієць, не обертаючись, різким жестом ясно дав зрозуміти, що його образили, і що коні для нього зрозуміло були також породженням диявола. Він йшов швидко, злегка підстрибуючи, і, що було дивно, незважаючи на свої величезні черевики, не робив жодного шуму і, здавалося, майже не торкався землі. «Це старий лікар», – пояснив кантор. Він стверджує, що облазив усі ліси Америки в пошуках рослин та кори для своїх медичних занять. Зрозуміло, з якою підозрілістю ставляться до нього співвітчизники. У Новій Англії не люблять тих, хто ходить у ліс, як сам він пояснив вам щойно. Але яким би він не був оригіналом, я думаю, йому можна вірити, і він покаже нам правильну дорогу. Я не хочу йти до англійців, і мені не подобається, коли у мене по п'ятах крокує індіанець, якого я не знаю». Пролунав у темряві голоса Демара. Щоразу, коли солдат оглядався, він бачив кам'яне темне обличчя і спрямовані на нього очі кольору почорнілої води. Холодний під змочував його сорочку, і так вже мокро від стількох переживань. Але треба було йти далі, і він тупотів, спотикаючись об коріння. Маленька людина в гострому капелюсі продовжувала крокувати вперед, підстрибуючи, як блукаючий вогник. Темний ельф що одягнув жалобний костюм. Часом він зникав, вступаючи в тінь, і з'являвся знову в променях червоного сонця, що ковзало між стовбурами дерев. Серед цієї суєти Анжеліка з тривогою стежила за настанням ночі, у глибині ярів уже густішали бускові тіні. Ніде не зупиняючись, старий часом раптом починав кружляти на місці, бурмочучи нерозбірливі слова, його піднесені до неба руки з худими й тонкими пальцями, здавалося, показують у повітрі невідомо, що. І хотів би знати, чи не збожеволів він зовсім і чи знає, куди нас веде. Вимовив нарешті роздратованому пертюї, якому було ніяково ох вже ці англійці. Хай він веде нас куди завгодно, аби вибратися з рештою з цього лісу, сказала Анжеліка, втрачаючи терпіння. І майже відразу, немов підкоряючись її бажанню, вони вийшли на широке плато, вкрите зеленою травою в переміж із камінням та кущами ялівцю. Тут і там, ніби вартові піднімалися, то кедри, вигнуті вітром, то група чорних сосен. Далеко-далеко на сході, за гребенем лісистих пагорбів, небо було біле, як перламутр. І можна було здогадатися, що це небо висіло над морем. Воно було далеким і манливим, як обіцянка. Петляючи між кам'яними брилами і кущами, вони спустилися в долину, уже наповнену мороком ночі. Протилежний схил, чорний гребінь якого вимальовувався вгорі на тлі блідого неба, здіймався перед ними, як похилий берег. З того боку долину знайомий запах, міцний і знайомий запах ораного поля. У темряві, яка згустилася, вже нічого неможливо було розрізнити. Можна було тільки відчути вогкість жирної землі, яку видає аромат весни. Уявити борозни прориті плугом. Старий Шеплей почав щось бурмотіти і посміюватися. «Це добре, Роджер Стоухтон ще у полі. Ох, якби він міг знищити ніч, знищити зірки, знищити сон, який стуляє йому повіки. О, який би він був щасливий! Він не знав би жодної хвилини відпочинку. Він би ліс зі шкіри геть не втомлюючись. Він викопав, довбав і шкріп без перепочинку цілу вічність, ніколи не перестаючи». Його вила крутилися безупинно, як у диявола в пеклі, вічно. Вила диявола безплідні, а мої зовсім інша річ, старий грубіяне, відповів глухий голос із ораного поля. Своїми вилами диявол ворушить лише за непалі душі, а я вирощую плоди землі, благословенні господом. Погано помітна тінь наблизилася до них. І для цієї справи в мене ніколи не вистачить днів мого життя, продовжував той самий голос тоном проповіді. «Для мене воно не те, що для тебе, старий чаклуне, який не боїться зацьмарити свій розум спілкуванням із найдикішими і найрозбещенішими силами природи. Кого ведеш ти цього вечора, духу темряви? Кого ти ведеш до нас із цих проклятих країв?» Наближаючись до них селянин витягав шию. «Тут пахне французом та індіанцем», – пробурчав він. «Стійте, не рухайтесь. Можна було здогадатися, що він скинув зброю». На увесь цей монолог Шеплей відповідав лише усмішками, ніби дуже бавлячись. Коні здригалися, розтривожені цим буркотливим голосом. Кантор пустив у хід свою найкращу англійську мову, щоб вітати орача. Розповісти про маленьку Розан Вільям і, не приховуючи своєї приналежності до французів, поспішив назвати свого батька – графа Депейрака з Голсбору. Якщо у вас є знайомі в Бостоні або в затоці Каско, ви повинні знати про графа Депейрака з Голдсбору. Він збудував кілька кораблів на верфях Нової Англії. Не вважаючи за потрібне відповісти, селянин наблизився, обійшов навколо них, наче обнюхуючи, як недовірливий собака. «І ти ще тягаєш за собою цього підлого червоношкірого», – сказав він, звертаючись, як і раніше, до лікаря. «Краще впустити в село купу змій, ніж одного індіанця». Але він піде зі мною, заявив старий агресивно. І завтра ми будемо усі мертвими, зізнятими скальпами, вбитими цими зрадниками, як сталося з колоністами Уелса. Вони дали притулок бідній індіанці ввечері в бурю, а вона привела своїх червоношкірих синів та онуків, відчинила їм ворота форту і всі білі були перебиті. Бо сказав Всевишній, вам належить ніколи не забувати, що країна, куди ви вступаєте, щоб володіти нею – Ця країна осквернена нечистотами народів тих місць. Не віддавайте тому своїх дочок їхнім синам. І не беріть їхніх дочок для своїх синів. Не дбайте ніколи про їхнє благополуччя і благоденство. І тоді ви станете сильними. А тише, Плею, ти послаблюєш себе щодня, відвідуючи цих індіанців. Після цієї суворої біблійної моралі знову настала тиша. І Анжеліка зрозуміла, що житель Брансфікфолса нарешті зважився звільнити їм дорогу. Він навіть пішов попереду маленької групи і почав підійматися схилом. В міру того, як вони виходили з яру, ясні весняні сутінки, що повільно згасали, знову обступали їх. Порив вітру доніс запах стіла, віддалені звуки череди, що блукає з пасовища. Анголон, Сержголон… Книга 8. Спокуса Анжеліки. Частина 2. Англійське селище. Розділ 10. Несподівано Де, на тлі позолоченого неба, перекресленого широкими багряними смугами, з'явилися контури великої англійської ферми. Вона стояла самотньо, і освітлене око-вікна, здавалося, стежило за темною долиною, звідки вони піднімалися. Коли мандрівники наблизилися, вони помітили огорожу за якою тримали овець. Це була кошара. Тут стригли овець, а також виготовляли сир. Чоловіки і жінки, що стояли тут, обернулися і довгим поглядом проводили трьох коней з прибульцями. Що далі рухалася група, то ясніше ставало небо на боці заходу сонця. На одному з поворотів усе село відкрилося перед ними. Зі своїми дерев'яними будинками, які підіймалися схилом пагорба, увінчаного в'язами та кленами. Будинки височили над трав'янистою лощиною, якою біг струмок. Звідти поверталися прачки, поставивши вербові корзини з білизною на голову. Їхні сукні з блакитного полотна полоскалися на вітрі. Луг за струмком плавно піднімався до лісу з деревами, що щільно зростали. Стежка перейшла на вулицю і після невеликого спуску побігла між будинками та палісадниками. Свічки, що горіли за скляними вікнами або шматками пергаменту, наче розвісили в сутінках вечора зірки, переймаючи відблиски дня і надаючи усій цій мирній картині мерехтіння дорогоцінного каменю. Однак коли зупинилися на іншому кінці села перед великим будинком, з нависаючим дахом майже всі жителі Брансфікфолса, оповіщені невідомим чином, зібралися тут, здивовано дивлячись на гостей. У натовпі нічого не було видно, крім скупчення блакитних і чорних шат, здивованих облич, білих чепчиків і загострених капелюхів. Коли Анжеліка злізла з коня і вітала присутніх, усі з переляком відступили, а коли Мопертюїн, наблизившись, зняв із сідла маленьку розан, щоб поставити її на землю, ще підпосилився. Піднялося голосне протестуюче ремствування здивування та обурення – всі поверталися одне до одного і про щось перемовлялися. «Що я зробив?» – спитав мопертюї вражений. «Що вони вперше бачать канадця чи що?» «І у нас мир, як мені здається. Мир?» Старий лікар підстрибував, як окунь викинутий на пісок. «Вони тут, вони тут!» – нетерпляче повторював він, вказуючи на двері великого будинку. Шеплей тріумфував. Він першим піднявся сходами дерев'яного ганку і енергійно штовхнув двері. «Бенджамене та Саро Вільям, я веду вам вашу онуку Розан із Біддефорт-Себейго та французів, які захопили її», – прокричав він своїм пронизливим і тріумфуючим голосом. На якось мить Анжеліка побачила в глибині кімнати цегляний камін, обвішаний всіляким мідним та олов'яним начинням. По обидва боки від вогнища сиділи двоє людей похилого віку – чоловік і жінка, одягнені в чорне, з однаковими накрохмаленими білими комірами. На жінці був великий мережевний чепчик. Обидва суворі, як на портреті, прямо сиділи в кріслах з високими різьбленими спинками. На колінах старого лежала величезна книга, безперечно Біблія, а жінка пряла кудель льону. Поруч із ними біля їхніх ніг діти та служниці в блакитному одязі крутили прятки. Це була швидкоплинна картина, бо почувши слово «французи», обидва миттєво схопилися зі своїх місць. Біблія та Пряжа попадали на підлогу. З дивовижною спритністю вони схопили дві рушниці, що висіли над каміном, мабуть заряджені і готові до стрілянини. І одразу ж навели у бік прибульців. Шеплей весело посміхався і потирав руки. Але вигляд Анжеліки, яка штовхала перед собою дівчинку, мабуть, викликав у людей похилого віку ще більше заціпеніння, ніж згадка про французів. Їхні плечі затремтіли, зброя, здавалося, раптом обважніла у їхніх старечих руках. О, Боже, Боже! прошепотіли бліді губи старої дами. О Всевишній, вигукнув її чоловік. Анжеліка злегка вклонилася, і попросивши вибачення за її недосконалу англійську мову, висловила свою радість з приводу того, що змогла повернути дідусеві та бабусі живу та здорову онучку, яка наражалася на велику небезпеку. «Це ваша онука Розан, повторювала вона, – «бо їй здавалося, що вони ще нічого не зрозуміли. Ви не хочете її обійняти». Продовжуючи хмуритися, Бенджамен і Сара Вільям опустили на дівчинку потемнілий погляд і обидва глибоко зітхнули. Так, це так, нарешті промовив старий Бен. Це так, ми добре бачимо, що це Розан, і хочемо її обійняти, але спершу потрібно, потрібно щоб вона зняла цю огидну червону сукню. Ангголон, Серж Голон, Книга 8, Спокуса Анжеліки. Частина 2, Англійське селище. Розділ 11. З тим самим успіхом ви могли привезти її сюди зовсім голою і з диявольськими ріжками на голові, зауважив трохи пізніше кантор, звертаючись до матері. Усвідомлюючи свою помилку, Анжеліка кинула йому закид. «Хіба не ти питав мене, чи встигну я зробити позолочені зав'язки на корсажі цієї червоної сукні? Я здригаюся тільки від думки про це», – сказав кантор. «Але ж ти жив у Новій Англії і мав попередити мене, я б і не псувала собі пальці шиттям святкового вбрання, щоб повернути її цим пуританам. Вибачте мене, мамо, але ми могли б потрапити до менш нетерпимої секти. Так і трапляються, і потім я уявляв собі, які у них будуть фізіономії. Ти такий же задира, як цей старий добряк аптекар, якого вони, мабуть, бояться, як чуми. Я тепер не дивуюсь його витівкам. Мені здається, що побачивши червоне плаття Розан, він також заздалегідь відчував задоволення розіграти їх. Безперечно, саме тому він узявся показати нам дорогу. Разом із нещасною Розан їх відвели до приміщення, що прилягало до великої зали. Безумовно, для того, щоб якнайшвидше приховати відроздяв онучку Бенджамена та Сари Вільям, одягнуту в таке божевільне вбрання, а також жінку, яка привела її, і чий яскравий непристойний убір лише надто ясно показував, до якої нації та якої згубної релігії вона належить – француженка та папистка. Дивні істоти ці пуритани, щодо яких можна було поставити запитання, чи є у них серце, чи стать. Бачачи холодність їхніх сімейних відносин, важко було уявити, що хоч якийсь прояв кохання лежав в основі створення цієї родини. Однак потомство пана та пані Вільям було численним тут були принаймні дві подружні пари та їхні діти, що населяли великий будинок у Брансфікфолсі. Анжеліка здивувалася, що ніхто не поцікавився долею молодших Вільямів, яких бранцями повели до Канади дикуни. Звістка про те, що невістка народжувала найжалюгідніше в індіанському лісі, і що таким чином у містрізь Вільям з'явився ще один онук, залишило її незворушною. А її чоловік сказав довгу промову, з якої випливало, що Джон і Маргарет справедливо покарані за їхній непослух. «Чому не залишилися вони в бід де Соко, на морі, у надійній і побожній колонії, а охоплені гординею, уявили себе помазанцями Господа, яким призначено заснувати власну факторію у небезпечній як для тіла, так і для душі самотності?» До того ж вони мали зухвалість назвати це нове поселення, гордині та недисциплінованості тим самим ім'ям – Біддефорт Благочистивий, де вони народилися. Проте тепер вони опинилися в Канаді, і так їм і треба. Він, Бен, Вільям завжди вважав, що його син Джон не стих, хто може бути прикладом для інших. І старий рукою зупинив кантора, коли той спробував розповісти йому деякі подробиці про долю бранців. Деталі їх викрадення він дізнався від Дарвіна, чоловіка сестри їхньої невістки. Цей хлопець нічим особливим не виділявся і незабаром одружиться знову. Але його дружина не померла, спробувала пояснити Анжеліка. Принаймні, вона була ще жива, коли востання я бачила її у Вапасо. Бенджамен Вільям нічого не хотів чути. Для нього все, що знаходилося за великими лісами на півночі, у цих віддалених і недоступних районах, де божевільні французи точать в диму кадил свої ножі, усе це було вже іншим світом, і дуже мало англійців та англійок змогли повернутися звідти. «Скажи відверто», – звернулася Анжеліка до сина, «чи є щось у моєму одязі, що їх бентежить? Може я, не знаючи того, виглядаю непристойно? Ви маєте щось надіти сюди», – промовив канторі з вченим виглядом, показуючи пальцем на декольте в корсажі Анжеліки. Вони сміялися як діти під похмурим поглядом бідної розан, коли служниці у блакитних сукнях внесли дерев'яний таз, окантований міддю і численні глечики, звідки піднімалася пара від окропу. Високий хлопець, серйозний як пастор, зайшов за кантором, який пішов за ним, прийнявши у свою чергу такий самий манірний і стурбований вигляд, що ніяк не в'язався з його світлими юнацькими щоками. Навпаки, служниці, привітні милі дівчата з обличчями свіжими від полів, виявилися не такими надутими. Щойно за ними переставало спостерігати суворе око старого хазяїна, вони жваво посміхалися і роздивлялися Анжеліку. Прибуття цієї почесної французької жінки було їм великою подією, вони розглядали кожну деталь її одягу, втім дуже скромного, і стежили за кожним її жестом що не заважало їм водночас дуже енергійно займатися своєю справою. Вони принесли шматок мила у дерев'яній чашці і повісили перед вогнем теплі рушники. Анжеліка зайнялася насамперед дитиною. Вона більше не дивувалася, що маленька Англійка була трохи дикувата, побачивши, де та жила. Вона ніби знову опинилася в атмосфері Ларошелі, а може ще гіршої. Однак, коли настав час знову одягтися – і Анжеліка хотіла одягнути Розану принесену темну сукню, несмілива дівчинка збунтувалася. Її перебування у французів не пройшло даремно. Вона провела з ними трохи часу, але загинула там назавжди, як зауважив би поважний пастор. Бо вона з обуренням відіпхнула сумне чернече обрання, повернулася до Анжеліки і розплакалася, сховавши голову в неї на грудях. «Залишіть мені мою червону сукню», – промовила вона. І щоб краще продемонструвати, звідки взявся цей бунтівний дух, вона повторила кілька разів цю фразу французькою, що привело служниць у заціпаніння. Ця нечестива мова в устах представниці роду Вільямів – це безсоромний прояв гнівої пертості, це явне прагнення кокетства, усе це було жахливо і не обіцяло нічого доброго. «Ніколи містріс Вільям не погодиться», – нерішуче промовила одна із них. Анн Голон, Серж Голон, книга восьма «Спокуса Анжеліки». Частина 2. «Англійське селище». Розділ 12 Дуже пряма, висока, худа, сувора і важлива стара Сара Вільям тяжким поглядом подивилася на онучку і водночас мимохідна на Анжеліку. Її покликали, щоб вирішити суперечку. І, мабуть, мова могла йти тільки про чиюсь абсолютну пожертву. Ніхто не втілив би собою краще ідею справедливості й самозречення, ніж ця висока дама, дуже велика зблизька у своєму темному одязі і з підборіддям, що підпирається гофрованим комірцем. У неї були великі й важкі синюваті повіки, що прикривали трохи витріщені очі, які спалахували часом чорним вогнем на блідому обличчі. Але в його глибоких зможках було щось величне. Дивлячись на її худі прозорі руки, складені разом у побожному жесті, не можна було забути, з якою спритністю вони могли взятися за зброю. Анжеліка погладжувала волосся Розан, яка ніяк не могла заспокоїтися. «Це ж дитина!» – виступила вона на її захист, дивлячись на невблаганну даму. Звичайно, діти люблять те, що яскравіше, що весело, що витончено, і тут вона помітила, що на голові містріс Вільям була одягнена чарівна шапочка з фламандських мережів. Один із тих, щонайменше, диявольських предметів, які спокушають людей пороком марнославства і які би чував щойно старий Бен. Опустивши свої великі повіки, містріс Вільям, здавалося, замислилась. Потім вона коротко щось наказала одній із дівчат, яка пішла і невдовзі повернулася, несучи білий складений одяг. Анжеліка побачила, що це був білий полотняний фартух із широкими грудьми. Одним жестом містрі Вільям дала зрозуміти, що Розан може надіти блюзнірську сукню, якщо частково закриє її блиск цим фартухом. Потім, повернувшись до Анжеліки, вона поспільницьки підморгнула їй, а на її суворих губах з'явилася подоба глузливої усмішки – Після цих взаємних поступок Вільями та їхні гості сіли за стіл, накритий до вечері. Мопертюї та його син ще раніше сказали, що їх запросив один із мешканців села, із яким вони раніше мали якісь справи, пов'язані з торгівлею хутром, під час їхньої поїздки до Салема. Адемар бродив, як неприкаяна душа, по зарослих стежках селища у супроводі зграйки цікавих маленьких пуритан, який час від часу зі страхом зачіпали його блакитний мундир солдата французького короля і мушкет, що висів у нього на плечі. «Ліс, сповнений дикунами», – стогнав він, – «я відчуваю, що вони навколо нас». Анжеліка покликала його. «Послухайте, Адемаре, за день ми не зустріли жодної душі. Ідіть, поїжте з нами, щоб я сів за стіл із цими єретиками, які ненавидять діву Марію ніколи в житті». Він залишився стояти перед дверима, давлячи комарів у себе на щоках і проклинаючи нещастя, які чатують на нього всюди у цій жахливій країні. То ці дикуни, то англійці. Він вирішив зрештою, що буде у більшій безпеці біля жінки, яку деякі вважали бісівським духом, але яка принаймні має заслугу бути француженкою. І ця пані, яку називали демоном, не відштовхувала його, а говорила з ним привітно та терпляче. Гаразд, він стоятиме насторожі, щоб захищати її, коли вербувальники короля зробили з нього солдата і дали в руки мушкет. Перед Анжелікою поставили кухоль теплого молока із плаваючим у ньому збитим яйцем. Ця проста страва з майже забутим смаком сподобалась їй. Була подана також варена індичка, присмачена м'ятним соусом, що сильно пахнув, із розсипчастою кукурудзою. Потім принесли круглий пиріг із-під скоринки, якого вибивався аромат чорничного начиння. Англійці знали, що граф Депейрак із сім'єю жив у верхів'ях Кеннебека. Більш ніж за 400 миль від морського узбережжя. І були цим вражені. Звичайно, йшлося про французів, але вони здійснили незвичайний подвиг. Особливо жінки і діти. «Вам, мабуть, довелося взимку з'їсти ваших коней?» – питали англійці. Молодь особливо цікавилася цим французьким дворянином, настільки дружньо налаштованим і таким, що представляє мешканців узбережжя затоки Масачусетс. Чи правда, що він хоче домовитися з індіанцями та своїми співвітчизниками-французами про те, щоб припинити спустошливі набіги на Нову Англію? Старий Бенджамен тримався особняком. Звичайно, він чув про графа Депейрака – але волів особливо наміркувати про різні нації, що претендують сьогодні заселяти мен. І так уже на берегах Масачусетсу не було де ступити. Йому не хотілося припускати, що крім членів його невеликої громади, на землі є інші люди. Він хотів би існувати один разом зі своїми близькими, як на зорі людства, як Ной, що виходить із Ковчега. Він завжди прагнув у пустельні місця де вони могли б одні прославляти творця, невелика, кохана господом паства, допущена до нього для його більшої слави. Але решта світу наздоганяла їх і нагадувала, що творець повинен розділяти свої милості серед невідомої множини негідних і невдячних народів. Дивлячись на нього, на його великий, нюхаючий щось ніс над білою бородою, відчуваючи його несхвальний погляд, Анжеліка легко уявила собі мандрівне життя цього патріарха, що веде за собою людей. Вона запитувала себе, чому він був такий сердитий на свого сина, який наслідував приклад батька із його прагненням до незалежності і залишив біддефорт Соко, щоб влаштуватися в біддефорт себе Але це була одна зі звичайних таємниць, які існують у стосунках між батьками та синами з тих пір, як виник цей світ. Переживання властиві роду людському проривалися крізь тверду оболонку святості. І Анжеліка відчула приплив симпатії до цих непоступливих, але чесних людей. Підкріплена чудовою їжею, вона відчула якусь загальну теплоту, яка пов'язувала цих пуритан з їхніми суворими шатами та принципами. Після того, як принципи були викладені та урочисто проголошені, більш людяні почуття набули своїх прав. Розан зберегла свою червону сукню, а вона, Анжеліка, француженка та папистка, сиділа на почесному місці за сімейним столом. Кантор усіх інтригував. Цей юнак зі світлими очима не був схожим ні на своїх, ні на чужих. Завдяки його чудовій англійській мові, знайомству з Бостоном, поселенці одностайно прийняли його до своєї компанії. Але потім, згадавши, що він також француз та папіст, дещо відступили. Усі тутешні чоловіки, старий Бенджамен зі своїми синами та зятями, розглядали його з цікавістю з-під своїх густих вій, розпитували, змушували говорити, обмірковуючи кожну відповідь. До кінця вечері двері відчинилися, і на порозі з'явився величезного зросту пузатий чоловік, з приходом якого, наче крижаний вітер, проник у привітну й теплу атмосферу. То був преподобний Томас Петрідж. Будучи ірландцем за походженням, і до того ж сангвінічної натури він відчував додаткові труднощі, крім тих, які переживає кожна людина, яка прагне знайти чесноти лагідності, смиренності та цнотливості. Він зміг досягти моральних висот, що дозволили йому стати одним з найбільших пасторів свого часу, лише завдяки обширності та педантичності своїх знань постійному викриттю чужих гріхів і частим спалахом святого і гучного гніву, подібного до струменів пари, що виривається з-під кришки казанка. Крім того, він читав Цицерона, Теренція, Овідія та Віргілія, говорив латиною і знав іврит. Він окинув усіх похмурим поглядом, затримав його на Анжеліці, показавши всім своїм враженим виглядом, що дійсність перевершила його найгірші побоювання – з сумом оглянув Розан, яка вся вимазалася в чорничному варенні, потім загорнувся в широкий і довгий жіночий плащ, щоб захистити себе від мерзотності. «Отже, Бене, – сказав він глухим голосом, – мудрість не прийшла до тебе разом зі старістю. Потворник єзуїтів і папистів ти насмілюєшся посадити за стіл жінку, яка являє собою саме втілення тієї, яка прирекла людський рід на найтяжчі лиха» єву в усьому ореолі її безтурботності та спокушальних принад. Ти наважуєшся прийняти в свою побожну сім'ю дитину, яка може принести тобі відтепер тільки сором і розлад. Ти наважуєшся нарешті приймати того, хто зустрів у лісі чорну людину і своєю кров'ю підписав скрижаль, протягнуто йому самим сатаною, що пояснює безкарність, із якою він блукає стежками язичників але це мало б назавжди закрити йому двері поважних будинків. «Це ви про мене кажете, пасторе?» – перебив його старий шеплей, підіймаючи носа від своєї миски. «Так, про тебе, безумцю!» – вибухнув тирадою преподобний Томас Петрич. «Про тебе, який, не переймаючись спасінням своєї душі, наважується займатися магією, щоб задовольнити свою мерзенну цікавість. Я, кого Всевишній нагородив духовним оком...» хто проникає в глибини душ. Я легко бачу, як блищить у твоєму оці бісівська іскра, яка, а я, пасторе, у вашому оці, яке налилося кров'ю, легко бачу ту кров, яка хоч і не пекельного походження, проте густа й небезпечна для вашого здоров'я, і я бачу, що ви ризикуєте зануритися в результаті лютого шаленства ваших почуттів». Старий лікар підвівся і з лукавим виглядом підійшов до запального священника – він змусив його нахилитися, розглядаючи білки його очей. «Я не примушуватиму вас до кровопускання за допомогою ланцету», – сказав він. «З вами це буде робота, яку доведеться повторювати нескінченно. Але в моїй сумці є деякі трави, які я знайшов завдяки моїй мерзенній цікавості і належне лікування якими дозволить вам лютувати, не ризикуючи, стільки разів, скільки вам потрібно». «Вирушайте в ліжко, пасторе», – сказав він, – «я вас лікуватиму, і щоб відігнати демонів, я палитиму коріандр і насіння кропу». На цьому промова пастора закінчилася того вечора. Анголон, Серж Голон, книга 8. спокуса Анжеліки. Частина 2. англійське селище. Розділ 13. Товсті дерев'яні балки надавали запаху меду, кілька букетиків сухих квітів були повішені в кутках кімнати. Анжеліка прокинулася серед ночі, крик козодоя лунав у темряві, проколоті й променями далеких зірок. Його протяжний спів на двох нотах нагадував заумираюче гудіння прятки, то близької, то далекої. Анжеліка підвелася і, спираючись двома руками об підвіконня, почала вдивлятися в ліс». Англійці в Новій Англії розповідають, що Козодой повторює двома монотонними криками одну й ту саму фразу – «Плач, плач, бідний Гійом!». Це пішло з того часу, як Гійом знайшов свою дружину та дітей убитими. Попередньої ночі він чув Козодоя, але то був крик індіанців, які ховалися в гущавині і перегукувались, наближаючись до хатини білого колоніста. Раптом спів Козодоя припинився – яка стінь пролетіла над лінічного неба, два великі гострі крила, довгий округлий хвіст, м'який безшумний політ і раптовий зигзаг, око блискуче фосфоричним червоним блиском, козодой полював. Гучне стрекотіння тисяч коників і квакання жаб наповнювали ніч. З лісу долинали запахи тваринного посліду, ягіди чебрецю, що виганяли запах стіла та бруду. Анжеліка знову лягла на високе дубове ліжко з крученими стовпчиками, що підпирали полог, ситцеві завіси якого були розсунуті через спеку цієї червневої ночі. Ляні простирадла, зіткані руками Сари Вільям, зберігали той самий свіжий аромат квітів, що й вся кімната. З-під нижньої частини ліжка витягли велику дерев'яну раму з ременями, на неї поклали матрац. Це було ліжко дитини, яку вкладають поруч із батьками. Цієї ночі тут спала Розан. Анжеліка майже відразу знову занурилася в сон. Коли вона розплющила очі, небо рожевіло над темними й рівними кронами в'язів, що піднімаються на пагорбі. Солодкоголоса пісня Дрозда змінила плачко Зодоя. Аромат саду, що притулився до стін бузку, прогнав випаровування нічного лісу. Жовті гарбузи, які лежали в траві біля будинків, сховавшись своїм візерунчастим листям, блищали як лаковані від рясної ранкової роси. Запах буску наповнював свіжістю обмита росою повітря. Анжеліка знову сперлася коло маленького вікна. Один за одним дворогі силуети дерев'яних будинків виринали з ранкового туману. Круті нерівні дахи з ковзаном на горі спускалися з одного боку майже до землі на кшталт скриньок для солі. Верхні поверхи уступом нависали над нижніми. Цягляні труби височили посередині гострих гребенів дахів. Будинки, великі та міцні, нагадували замки єлизаветинських часів. Побудовані переважно з обтесаної сосни, вони золотилися у світлі ранку, який займався. Деякі клуні, складені з колод, були вкриті соломою, але все село дихало заможністю і гармонією. За невеликим ромбовидним склом у свинцевих віконних рамах без віконниць запалювалися свічки. У всьому було видно спокійний комфорт, створений старанною працею, увагою до всіх сторін буття, прагненням не втрачати жодної хвилини дорогоцінного часу. Але хіба життя в селищі, яке виросло у цих віддалених долинах, не було зіткане зі, здавалося б, незначних, але таких необхідних деталей – тому квітучі сади та городи виникали не стільки для відпочинку очей і душ, скільки для того, щоб давати вдосталь овочів, цілющих ароматичних рослин та прянощів. Вражена й захоплена, Анжеліка розмірковувала про натуру цих англійців, які вже остали з молитвою на вустах. Звикли розраховувати тільки на себе і настільки не схожі на тих, з якими вона зустрічалася раніше – Виштовхнуті в Америку своїм запеклим і невгамовним прагненням молитися по-своєму і знайти для цього клаптик землі, вони несли з собою і подібного до себе Бога, який забороняв видовища, музику, гру в карти та яскраву сукню – все, що не було працею та істинною вірою. Саме в цінностях добре виконаної та плодоносної праці черпали вони натхнення та смак до життя. Прагнення досконалості замінювало їм задоволення і чуттєві радощі. Але сумнів неспокій не переставали тліти в їхніх душах, як свічка, запалена в хаті покійника. Цьому сприяли і нова країна, і її клімат. Вирослі на пустельних берегах серед тужливих звуків моря і вітру, шелесту язичницьких лісів, ці пуретани були вразливі до патетичних і грізних проповідей своїх пасторів. Визнаючи святих та янголів, вони залишили у своєму віровченні місце лише для демонів і бачили їх усюди. Вони знали всю їхню ієрархію – від маленьких гномів із гострими нігтями, які продеревлюють мішки із зерном, до зловісних князів темряви, наділених кабалістичними іменами. Однак краса країни, куди привів їх Всевишній, говорила на користь янголів. Таким чином, «Роздираючись між м'якістю і насильством, квітами і тернями, чистолюбством і самозреченням, вони мали право жити, лише постійно думаючи про смерть. Але вони ще недостатньо були пройняті цим духом», – вважав преподобний Петрич, що яскраво далося в знаки в його недільній проповіді. Анжеліка, схилившись біля вікна і з подивом бачила, що день, який настає, не викликав у селі ніякого пожвавлення, ніхто не виходив із будинків, за винятком кількох жінок, що неквапливо вирушили на річку за водою. Адже це була неділя. Неділя? І для католиків теж, так нагадав їй плаксивий голос Адемара, який гукнув її з вулиці. Сьогодні день святого Антуана спадує, пані. Нехай він допоможе вам знову здобути самовладання та хоробрість, сказала Анжеліка, бо французький святий мав репутацію помічника у пошуках втрачених предметів. Але солдат не прийняв жарту. «Це велике свято в Канаді, пані. І замість того, щоб брати участь у гарній процесі десь у доброму і благочестивому французькому місті, я перебуваю тут, між полчищами дияволів, серед єретиків, які розіп'яли нашого господа. Я покараний, напевно, щось станеться, я відчуваю». «Замовчіть», – кинула йому Анжеліка. «І приберіть ваші чотки. Вигляд цього предмета бентежить протестантів». Але Адемар продовжував конвульсивно стискати їх і закликати, бурмочучи, до святої діви та усіх святих. За ним, як і раніше всюди безмовно, йшли маленькі пуритани в черевиках, особливо яскраво начищених у цей день, і в насунутих на очі круглих капелюхах або чорних ковпаках. Неділя, про яку група французів не подумала, вирушаючи в дорогу, сплутала їхні плани. Усе зупинилося – і мови не могло бути про те, щоб зайнятися приготуванням до від'їзду. Це б скандалізувало мешканців села. І старого шеплея, що йшов вулицею зі своєю сумкою та мушкетоном на плечі, прямуючи разом з індіанцем до лісу, проводжали похмурі погляди, ворожий шепіт і навіть загрозливі жести. Але він так само сардонічно посміхаючись не звертав на це уваги. Анжеліка позаздрила його незалежності. Старий вселяв їй таку ж довіру, як колись саварі. Занятий наукою, давно вже відкинув забобони своїх єдиновірців. Забобони, які б завадили задоволенню його пристрасті. І коли він крутився в лісі, танцюючи й ворушачи худими розчепіреними пальцями, це означало, що він помітив якусь квітку чи листя, і, вимовляючи їхні латинські назви, запам'ятовує, де вони ростуть. Хіба Анджеліка не поводилася так само, коли вирушала на пошуки лікарських трав у лісах Вапасу. Апасу? Старіше Плеї вона впізнали одне в одному близькі душі. Вона з жалем дивилася, як він йшов далі і зник нарешті разом з індіанцем у тінистому яру, що веде до річки Андроскогін. З пагроба долину в звук дзвону. Віруючи, потягнулися у бік укріпленого будинку зборів, який стояв у верхній частині села, оточений в'язами. Цей будинок був одночасно і церквою, і місцем для цивільних церемоній. Побудований з дощок, він відрізнявся від інших будівель лише невеликою гострокінцевою вежею, де висів дзвін, і своєю квадратною формою. Це було також зміцнення, де можна було сховатися у разі вторгнення індіанців. На верхньому поверсі стояли дві колеврини із чорними жерлами, що дивилися з бійниць на вежі, символу миру і молитов. Тут жителі Бранцвікфолса, за прикладом своїх родоначальників з Нової Англії, збиралися разом, щоб славити Господа, читати Біблію, вирішувати справи колонії, мовити до своїх ближніх і вислуховувати їхні докори, засуджувати своїх сусідів, які засуджували їх. І Бог брав участь у всіх цих справах. Анжеліка спочатку вагалася, чи приєднатися до цієї скромної процесії. Залишки старого католицького виховання викликали в неї збентеження від думки про те, що потрібно буде увійти до єретичного храму. Смертельний гріх, невимірна небезпека для душі праведника. Це побоювання сягало корінням у її враження дитинства. «Я одягну свою червону сукню», – запитала Розан. Піднімаючись до церкви разом із дитиною, Анжеліка помітила, що жителі Брансфікфолса дещо послабили на честь Господа своїй суворості в одязі. Хоча тут і не було таких червоних суконь, як пошита нею для розан, дівчатка йшли в рожевому, білому та блакитному одязі. Тут були мережива, сатинові стрічки, капелюхи з високими чорними тульями та широкими полями, прикрашені срібною пряжкою або пером, які жінки носили поверх головних уборів з невеликими вишитими виворотами. Анжеліка перейняла цю англійську красиву та практичну моду ще на початку своїх поневірянь американською землею. Та стримана витонченість гармоніювала з доброзичливим виглядом світлих будинків, оточених буском і ніжним кольором неба, схожого на льон. Була чудова неділя у Нєві Єванику, на весняній землі. Побачивши Анжеліку, жителі трохи посміхалися і хитали головою. А коли вона попрямувала стежкою до церкви, то пішли за нею, щасливі, що у цей день вона була їх гостею. Кантор приєднався до матері. «Я відчуваю...» «Що ми і заїкнутися не можемо про від'їзд, це було б недоречно», – сказала йому Анжеліка. «Але корабель твого батька чекає на нас у Гирлі Кеннебека сьогодні ввечері чи принаймні завтра. Може, ми зможемо попрощатися після проповіді? Сьогодні тварини залишаються на лузі з одним лише пастухом. Телята смоктатимуть молоко, що дозволить обійтися без доїння корів». Усі у селі зможуть відпочити. Я щойно бачив Мопертюї. Він відведе наших коней до річки. Він сказав, що разом зі своїм сином наглядить за ними, поки вони пастимуться, а до полудня приведе назад. І ми рушимо в дорогу, навіть якщо доведеться зупинитися на ніч у лісі. На майданчику перед будинком зборів, куди вони прийшли, височив поміст. А на ньому стояло щось на кшталт пюпітра із трьома отворами, причому середній був більший за інших. Це дірка для голови, пояснив контор, а дві інші – для рук. Тут біля ганебного стовпа виставляли винних. Поруч із цим варварським апаратом було встановлено дошку, де писали ім'я людини і називали її провини. Стовп, біля якого винні зазнавали ударів батога, доповнював судове приладдя невеликої поританської колонії. На щастя цього ранку місце ганьби було порожнім. Однак преподобний Петрич дав зрозуміти у своїй проповіді, що незабаром воно, можливо, прийме свою жертву. Сидячи серед нерухомих, як воскові постаті, парафіян, Анжеліка почула, що витонченість одягу, який вона помітила сьогодні, був викликаний незаконним бажанням відзначити День Господа, а вітром безумства, який, виявляється, раптом повіяв на недисципліновану паству священника. Це було чужоземне віяння, і не треба було далеко шукати джерело такого безладу, бо воно прямо таїлося в напівсхідній релігії, відхилення якої протягом століть від правильного шляху під керівництвом її глав, що віддалися дияволові, призвело до загибелі усе людство. Потім був історичний екскурс із переліком імен, де папи Клемент та Олександр згадувалися у переміж із Астартою, Асмодеєм та Валом. Анжеліка досить добре розбирала англійські слова, щоб зрозуміти, що несамовитий пастор називав нинішнього папу по черзі то Антихристом, то Вельзевулом, і вона вважала, що той дещо захоплюється своїм палким красномовством. Це викликало у її пам'яті образи дитинства, коли вони сварилися з молодими селянами-гугенотами на їхні єретичні ферми в Пуату, що стояли осторонь католицьких поселень зі своїми самотніми могилами біля кипарисів, дивилися з осудом. Але цих добрих людей, які часом не знали тонкощів у зверненні, не розуміли жартів, підрізняла наївна й грубувата прямота. Томас Петрич нагадав, що спокуси краси відносяться до швидкоплинних і зникають найшвидше. Він обурився надто довгою шевелюрою не тільки у чоловіків, а й у жінок. Занадто багато нескромних зачісок та пряжок, цих гідних осуду проявів ідолопоклонства. Бертосе, бертосе, вигукнув він. Всі питали, якого такого демона він ще згадав, але з'ясувалося, що це був лише службовець ризниці, якого він закликав, щоб навести порядок. Піти розбудити зухвальця, що наважився заснути серед цих умовлянь. Бертос, маленький, круглострижений чоловічок, озброєний довгим ціпком з набалдашником і пером, попрямував до соні, щоб гарненько вдарити його по голові. Перо призначалося для жінок, щоб досягти тієї ж мети, але більш делікатним способом. Воно поміщалося під ніс, якщо занадто довга проповідь хилила їх у дрімоту. «Нещасні, нещасні!» – продовжував проповідник похмурим голосом. Ви нагадуєте мені тих безтурботних жителів міста Лаїса, про яке говорить Біблія. Вони не думали про свій порятунок і захист, коли їхні вороги, сини, данові, точили свої мечі, щоб їх занапастити. Вони сміялися, танцювали, думаючи, що вони не мають у світі ворогів. Вони не хотіли бачити те, що наближалося, і не хотіли вживати жодних запобіжних заходів. «Вибачте, я протестую», – вигукнув старий Бенджамен Вільям – випроставшись на увесь зріст. «Ви не хочете сказати, сподіваюся, що я не дбаю про порятунок моїх близьких?» Я написав листа губернатору Массачусетса з проханням надіслати нам «вісім чи десять міцних і вмілих хлопців, щоб охороняти нас під час жнив». Занадто пізно, прогарчав проповідник, розлючений цим втручанням. «Коли душа не наставлена на правдивий шлях, марні всі хитрощі». «І я передбачаю, на час жнив вас уже не буде. Уже завтра, можливо. Що я кажу? Скільки з вас будуть мертвими сьогодні ввечері? Індіанці блукають у лісі навколо, готові вас зарізати. Я їх бачу. Я чую, як вони точать свої ножі для скальпів. Так, я бачу. Я бачу, як блищить червона кров на їхніх руках. Ваша кров. І ваша». Кричав він, тикаючи пальцем то в одних, то в інших зблідлих слухачів. Аудиторія була цього разу охоплена жахом. Поруч із Анжелікою тендітна маленька старенька на ім'я Елізабет Піджон, яка навчала маленьких дівчаток селища, тремтіла усім тілом. «Бо червоний колір – це не колір радості!» – продовжував декламувати Томас Петрич похмурим голосом, дивлячись на Анжеліку. «А колір катастрофи!» І ви допустили його до себе, божевільні. І незабаром ви почуєте із небес голос всемогутнього, який скаже вам, «Ти вважав за краще задоволення світу, цієї радості споглядати моє обличчя. Добре, тоді йди назавжди від мене. І ви назавжди поринете у темряву пекла, у темну і бездонну прірву. Назавжди, назавжди, назавжди». Усіх трясло. Люди виходили з дому, боязко озираючись на освітлений сонцем майданчик, що проводиться гуркотом невблаганного і глухого голосу «Назавжди, назавжди, назавжди!» Анголон, Серж Голон, книга 8. «Спокуса Анжеліки» Частина 2. «Англійське селище» Розділ 14 «Ще довго тут тільки й будуть говорити, що про цю червону сукню пробурмотіла Анжеліка». Мирна недільна трапеза, що супроводжується читанням уривків із Біблії, не змогла розвіяти почуття тривоги, навіяної проповіддю пастора. Після обіду Анжеліка вийшла ненадовго до саду, щоб подивитися, що там посаджено, розтерти ці рослини між пальцями і постаратися впізнати їх за запахом. Літнє повітря було наповнене дзещанням бджіл. Нею опанувало нестримне бажання якнайшвидше знову побачитися із Жофреєм. Без нього світ був порожнім. Їй здавалася дивною і нестерпною сама її присутність у цьому англійському селі. Ніби вона до цього спала і, прокинувшись, почала питати себе, як вона тут опинилася. Щось здавалося тут підозрілим, але що саме вона не могла пояснити. «Ну куди подівся цей мопертюї?» – гукнула вона до кантора. «Дивись, сонце вже заходить, а він ще не повернувся з лісу з кіньми». «Іду подивлюсь, де він там», – відповів кантор, і швидким кроком попрямував до околиці села. Вона побачила, як він йде і ховається в густій зелені лісу. Їй раптом невідомо чому захотілося його втримати і крикнути. «Ні, не ходи туди, канторе! Канторе, синку, не йди до лісу!» Але він уже зник за поворотом дороги, що вела до кошари, останнього перед лісом будинку села. Вона повернулася до будинку Бенджамена, піднялася сходами, швидко взяла свою шкіряну сумку та зброю, накинула на плечі плащ, одягла капелюха і знову спустилася вниз. Служниці, сидячи біля вікна, нічого не робили, думали про щось своє або молилися про себе. Вона не стала їх турбувати, мовчки пройшла повз і вийшла на вкриту травою вулицю селища. Маленька Розан, як і раніше одягнена у своє червоне плаття, побігла за нею. «Ох, дорога пані, не треба йти!» – пробурмотіла вона своєю поганою французькою. «Люба моя дівчинко, мені вже час!» – сказала Анжеліка, не сповільнюючи кроків. «Я й так у вас надто затрималася. Мені вже зараз слід було б бути на березі, де на мене чекає корабель. А тепер, раніше ніж до світанку, ми там не опинимося». Виявивши зворушливу турботливість і увагу, маленька англійка захотіла взяти в неї сумку і понести – вони разом піднялися на пагорб і за поворотом побачили останні будинки селища, найменші та найбідніші, збудовані з неотесаних колод і вкриті сіном чи деревною корою. Ще далі з'явився останній будинок – Велика Кошара. Перед цими будинками був ще сарай, той самий, де ночували французи і де зараз Адемар мав відсипатися після усіх страхів, які йому довелося пережити. Віддалік знаходився оточений квітами будиночок шкільної вчительки міс Піджон, будівля кошари із його міцною торцевою стіною і флюгером, що стояв дещо осторонь серед обгорожених парканами випасів, виглядала досить переконливо. Далі був яр, яким вони пройшли вчора ввечері. Потім на схилі пагорбах кілька оброблених ділянок і нарешті ліс, море дерев, бурхливі струмки та круті гори. У саду міс-піджун виднілося значне погруддя містріс Вільям, бабусі Розан. Вона стояла посеред шток троянд і спритними пальцями обривала зів'ялі пелюстки. Енергійним жестом руки вона покликала до себе Анжеліку та поставила сумку на землю і підійшла попрощатися із нею. «Подивіться на ці троянди», – сказала містріс Вільям. «Чи повинні вони страждати? Бо сьогодні ми маємо присвячувати себе Господу». Мені вже довелося вислуховувати з цього приводу зауваження нашого пастора, але я йому відповіла, як треба. Так що сьогодні ми з ним розрахувалися. І вказівним пальцем, на який був одягнений шкіряний напальник, вона показала на будиночок, що стояв позаду. Він там причащає цю бідолашну Елізабет. І вона знову взялася за свою роботу. Її пронизливий погляд із-під важких фіолетових повік ще гнівно виблискував, але куточки губ уже піднялися вгору, і на обличчі з'явилося щось на кшталт напівусмішки. «Може, колись мене й поставлять до ганебного стовпа», – сказала вона, – «а поруч буде написано за те, що вона дуже любила троянди». Анжеліка також усміхнулася, відчуваючи деяке збентеження – Ще вчора, коли вона вперше зустрілася із цією зовні дуже суворою і високоморальною старою дамою, їй здалося, що та ніби бавиться тим, що увесь час виставляє себе у несподіваному світлі. Анжеліка не могла зрозуміти, яка вона насправді, і зараз їй було неясно, чи та сміється, жартує, провокує… Чи Анжеліка не все правильно вловлює в її англійській мові? У неї навіть майнула думка, що поважна пуританка має певну пристрасть до міцних напоїв – джину чи рому, і це часом призводить її до жартівливого настрою. Але вона швидко відігнала від себе цю недоречною жахливу думку. Ні, вся справа в іншому. Можливо, це свого роду сп'яніння, але несвідоме те, що із дуже чистого джерела». І коли ця велика жінка, яка була вищою за неї на цілу голову і виглядала солідною, твердою, як скеля, раптом заговорила легко і вільно, Анжеліка знову почала відчувати щось нереальне, сумніватися, чи справді вона перебуває тут. Ніби все навколо несправжнє і земля йде під ніг. «Здається, що ти спиш і ось-ось маєш прокинутися, але пробудження все не настає». Природа ніби застигла, наповнена пахощами квітів та дзещанням бджіл. Сара Вільям вийшла із цього масиву троянд, погладивши ласкавим жестом їхні гілки, що мали зелені, рожеві і чисто білі тони. «Всі вони по-справжньому щасливі», – пробурмотіла вона. Вона відчинила хвіртку і підійшла до Анжеліки, потім зняла з руки рукавичку і засунула її в мішок, який висів на поясі, із садовими інструментами. При цьому вона не відривала погляду від обличчя іноземки, яка вчора привела до неї онуку. «Вам доводилося зустрічати французького короля Людовіка XIV?» – спитала вона. «Ви його бачили близько?» «Так, це відчувається. відблиск короля сонця залишається на вас. Ох, ці француженки! Скільки в них грації! Давайте, пройдіться, пройдіться!» І вона зробила рукою запрошуючий жест. «Пройдіться трохи переді мною!» Її усмішка у куточках рота стала більш виразною. веселощі готові були виплеснутися назовні. «Я, мабуть, вже впадаю в дитинство. Я люблю все яскраве, красиве, свіже». Анжеліка зробила кілька кроків, як її попросила про це стара жінка, і обернулася. Погляд її зелених очей запитував, чого від неї хочуть, і її обличчя мимоволі набуло дитячого виразу. Стара Сара Вільям її ніби гіпнотизувала, вона стояла посеред єдиної в селі дороги, яка була одночасно і вулицею, і дорогою, і стежкою, і вела через усе селище від лісу до розташованого на пагорбі будинку зборів. На неї падала тінь від високих в'язів, відблиск від листя, яких робив ще блідішими її без того, ніби вкриті воском щоки. Поклавши руку на стегно, вона стояла прямо з високо піднятою головою, і її поставі могла позаздрити будь яка королева. Струнку, стягнуту жорстким корсетом талію, підкреслювала фіжма з чорного оксамиту, яка оперізувала стегна. Це була мода початку століття, і Анжеліка згадала, що так одягалися її мати та тітки. Але чорна сукня, надіта поверх темно-фіолетової другої спідниці, була коротшою, ніж у ті часи. При цьому містріс Вільям не боялася, що буде видно її високі чорні чоботи, у яких вона почувала себе зручно при ходьбі по розмитих дорогах і мокрих полях. «Якою красивою ця жінка була в молодості, – подумала Анжеліка, – колись і я буду схожа на неї. Вона добре уявила себе взуту в чоботи з такою ж живою твердою ходою, яка йде по своїй садибі. Вона буде трохи обережною і в той же час впевненою в собі, і захоплюватиметься при одному вигляді квітучого поля, або дитини, яка робить свої перші кроки. Можливо, правда, вона буде менш суворою, але хіба містріс Вільям така вже й сувора? Коли вона йшла, то на її обличчі з важкуватими, але повними гармонії рисами відбивався смарагдовий колір листя дерев, і воно ніби світилося щастям, вона раптом зупинилася поряд із Анжелікою, її обличчя різко змінилося. «Ви не відчуваєте запах дикона?» – спитала вона, і її все ще чорні брови насупилися, а її обличчя знову набуло суворого виразу. Вона сказала «Червоношкірого». У її голосі почулися жах та огида. «Ви не відчуваєте?» «Ні, не відчуваю», – відповіла Анжеліка. Але вона мимоволі здригнулася. Ніколи раніше повітря на цих пагорбах не здавалося їй таким запашним». Аромат жимолості та ліан змішувався з ароматом квітучих садів, у якому особливо виділявся запах буску та меду. «Я часто відчуваю цей запах, надто часто», сказала Сара Вільям, струснувши головою, ніби в чомусь дорікаючи собі. «Я його завжди відчуваю. Він змішався з усім моїм життям. Він мене постійно переслідує. І проте вже давно мені не доводилося, разом із Бенджаменом брати у руки рушницю, щоб захистити свій будинок від цих червоних змій. Коли я була ще дівчинкою, і пізніше, коли ми жили у своїй хатині недалеко від Уельсу, вона замокла і знову струснула головою, ніби не бажаючи згадувати про ці події, сповнені страху та боротьби. Там було море, зрештою можна було втекти, а тут немає моря, і зробила ще кілька кроків». Тут дуже красиво, чи не так? – запитала вона менш категоричним тоном. Маленька розан, стоячи у траві навколішки, збирала яскраво жовтогарячі квіти аквілегії. – Не в'їваник, – пробурмотіла стара жінка. – Весняна земля, – сказала Анжеліка. – Ви знаєте? – спитала англійка, швидко глянувши на неї. І знову її чорні очі уважно подивилися на Анжеліку, цю іноземку, француженку, намагаючись прочитати її думки, щось відгадати, отримати якусь відповідь, знайти якесь пояснення. «Америка», – сказала вона, – «то ви правда її любите? Проте ви ще такі молоді. Не така вже я й молода», – заперечила Анжеліка. «Знайте, що моєму старшому сину 18 років і що її перебив сміх старої Сари». Вона засміялася вперше. Сміх її був дзвінкий, безпосередній, майже як у дівчинки. При цьому стали видно їй великі, трохи кінські, але здорові зуби, які добре збереглися. Ох, ні, ви ще молоді, повторила вона. І взагалі перед вами, Люба моя, майже все життя. Невже все? Анжеліка готова була роздратуватися. Звичайно, ті 25 років, на які містріс Вільям була старша за неї, можливо, дозволяли тій демонструвати свою поблажливість. Але Анжеліка вважала, що прожити нею життя не було ні таким уже й коротким, ні таким безбарвним, щоб вона не могла вважати себе такою, що знає життя. «Ви починаєте нове життя», – заявила містріс Вільям Тоном, – «що не терпить заперечень». Воно тільки-но почалося. Невже? У вас це звучить просто чарівно, коли ви питаєте. Невже? Ох, ці француженки, які вони щасливі. Ви як полум'я, що починає іскритися і впевнено спалахує в цьому світі мороку, який вас більше не лякає. Тільки тепер ви починаєте жити. Хіба ви цього не відчуваєте? Коли ви ще зовсім молоді, вас попереду чекають іще всі тяготи життя, і ви повинні довести, що ви здатні... Це дуже важко, і вам належить це робити поодинці, коли закінчується дитинство. Хіба є на світі хтось більш одинокий, ніж молода жінка? А в 40-50 років можна починати жити. Ви вже довели, що вам це під силу. Та що там казати? Ви знову стаєте вільною, як дитина. Ви знову набуваєте себе. Мені здається, що я ніколи не отримувала більшого задоволення, ніж того дня, коли зрозуміла, що юність від мене йде. Нарешті йде. Моя душа здалася мені раптом такою легкою, моє серце стало ніжнішим і чутливішим, і мої очі раптом побачили світ. Сам Бог, здавалося, ставав моїм другом. Я завжди була самотня і звикла до цього. Я купила у вуличного продавця капелюшків два найкрасивіших із тих, що в нього були чепчика з мереживами, і ні гнів пастора, ні невдоволення Бена не могли змусити мене відмовитись від них. З того часу я їх завжди ношу. Вона знову лукаво засміялася і погладила Анжеліку по щоці, як дитину. Анжеліка забула, що їй треба йти. Сонце, здавалося, зупинилося, і мов велика квітка, яка розпустилася, лежала на ложі з маленьких, білих і пухнастих хмар високо над горизонтом. Анжеліка слухала містріс Вільям та взяла їй за руку, і вони ще раз повільно пройшлися селом. Більшість будинків були приховані за поворотом та нерівностями місцевості, від струмка, що протікав перед будинками, і і стелився по землі легкий туман. «Ви любите, пані, цю країну, чи не так?» – спитала містріс Вільям. «Це говорить про ваше природнє благородство. Ця країна така красива, я не пізнала її так, як би мені хотілося. Ви будете її знати краще за мене. У молодості я страждала від злиденного та небезпечного існування на цій землі». Мені хотілося поїхати до Лондона, про який нам розповідали моряки та наші батьки. Я виїхала звідти, коли мені було шість років. Я ще пам'ятаю його тісно притиснуті один до одного будинки. Його вузькі, як яри, вулички, якими зі скрипом проїжджали екіпажі. Будучи дівчиною, я мріяла втекти звідси, повернутися до старого світу. Перешкодив мені це зробити лише страх, що мене за це засудять. «Ні», – сказала вона, ніби відповідаючи на думки Анжеліки. «В молодості я не була гарною. Це тепер я стала гарною. Мій час настав. А коли я була молодою, то була худорлявою, довгою як жердина, блідою дівчиною, по-справжньому потворною. Я завжди була вдячна Бенові, що він погодився на мені одружитися, отримавши як посаг ділянку землі і шлюб для лову тріски». Наслідок цього його власна ділянка з маленькою бухточкою, з'єднавшись із нашою, підвищувалася у ціні. Це для нього була вигідна справа. Він мав заради цього одружитися зі мною. Вона підморгнула Анжеліці. «Я думаю, він теж про це не шкодує», – тихо засміялася вона і сказала. Тоді я не викликала жодного інтересу навіть у піратів, які висаджувалися у наших краях, щоб обміняти на наші свіжі продукти ром і тканини, які вони видобували у караїбах шляхом пограбування. Вони були джентльменами удачі, і це часто були французи. Я, як зараз бачу, їхні обвітрені корсарські обличчя, їхній хмерний одяг поруч із нашими темними сукнями та білими комірцями». Вони не завдавали нам ніякого зла, нам, які були бідні, як біблійний йов. Вони були задоволені, що можуть зустріти європейців на цих диких берегах, що можуть мати для свого харчування овочі та фрукти, які ми тут вирощували. Вони, які не мали ні сорому, ні совісті, і ми, які були до дурості благочестиві. Усі ми відчували себе людьми одного племені, занедбаними, відкинутими на край світу. А тепер надто багато людей на березі, а в затоці надто багато кораблів, що користуються поганою славою. Тому ми вважаємо за краще жити подалі від тих місць, поряд із кордоном. Я дивую вас, дитино моя, моїми розповідями, моїми зізнаннями, але згадайте також, що ваш Бог менш жахливий, ніж наш. Ми, наприклад, коли старіємо, нам потрібно або перетворюватися на божевільних, або на лиходіїв, або на чаклунів, або ми починаємо діяти кожен по-своєму. І тоді все утвориться, і нічого вже по-справжньому не має значення». І вона знову кілька разів похитала головою, спочатку з викликом, а потім зі схваленням. Вчора ввечері у її поведінці було стільки суворости, непримиренного відчуження, а сьогодні стільки відкритого почуття свого роду смиренности. Анжеліка знову запитала себе, чи немає доброчесна поританка якоїсь прихованої слабкості таємної пристрасти до пляшки сливової горілки чи абсентового лікеру. Але вона одразу відігнала від себе цю думку, зворушена цією раптовою і висловленою ніби в півсні відвертістю. Пізніше їй доведеться знову пережити ці хвилюючі миті і зрозуміти їхній справжній сенс. Ця жінка ніби готувалася зустріти свою останню годину, приготовану їй долею. Вона несвідомо готувалася до неї своєю душею, своїм палким серцем. Яке ховало ніжність за суворою релігійністю. Стара Сара повернулася до Анжеліки і взявши її обличчя у свої довгій білі долоні, повернула до себе і подивилася на неї з материнською ніжністю. Хай земля Америки стане вам рідною, люба моя дівчинко, сказала вона тихим і урочистим голосом. Прошу вас, прошу вас, врятуйте її. Вона опустила свої руки і подивилася на них, ніби сама з від свого жесту і від своїх слів. Вона випросталася, її обличчя знову набуло своєї мармурової холодності, а пекучий погляд її чорних очей спрямувався до неосяжного, відкритого, як величезна раковина неба. «Що там відбувається?» – пробурмотіла вона. Вона прислухалася, а потім знову пішла вперед. Кілька кроків вони пройшли мовчки, потім містрі Вільям знову зупинилася – вона схопила зап'ястя молодої жінки і стиснула його з такою силою, що Анжеліка здригнулася. «Слухайте», – сказала англійка, голосом який змінився. Вона вимовила це слово чітко, крижаним тоном, до їхнього слуху долину наростаючий у вечірньому повітрі шум. Спочатку цей шум був суцільним, як шум моря чи вітру. Потім вони почули слабкий, але в той же час чіткий крик. «Абенаки! Абенаки!» Швидкими кроками, захоплюючи за собою Анжеліку, Сара Вільям вийшла до повороту дороги, за яким відкривалася решта селища. Село здавалося спокійним і пустельним, ніби заснувшим. Але шум наближався, наростав, він складався з тисячу люлюкань, крізь які чути було трагічний крик кількох жителів села, які в повному сум'яті бігали між будинками. «Абенаки! Абенаки!» Анжеліка обернулася до прерії. Її погляду постала страшна картина. Це було те, чого вона побоювалася, те, що вона перечувала, те, у що вона не хотіла вірити. З лісу вибігла і рушила до села ціла армада напівголих, розмахуючих томагавками та тесаками індіанців. Як незліченні полчища мурах, що залишили купу, індіанці за кілька секунд покрили увесь луг. Це було як темно-червоний бурхливий потік морського прибою, перед яким мчав крик смерті, який льодянив душу. Хвиля, що насувається, накрила собою струмок, перейшла через нього, піднялася на інший берег Яру, досягла перших будинків села. Якась жінка у синій сукні бігла в їхній бік, спотикаючись, наче п'яна. На її білому обличчі вирізнявся широко розкритий рот, із якого лунав крик – Абенаки, ззаду щось ударило їй в спину. Вона охнула і впала обличчям униз. Бенджамен, закричала Сара Вільям, Бенджамен, він там один у домі, зупиніться. Анжеліка спробувала втримати стару жінку, але та стрімко кинулася до свого будинку, де її чоловік, який задрімав над Біблією, міг бути застигнутий зненацька. Сара Вільям не пробігла й ста метрів, як раптом з хащ вибіг індіанець, кількома довгими стрибками наздогнав її і завдав страшного удару кастетом по голові. Нахилившись, він схопив стару жінку за волосся і одним поворотом руки зняв із неї скальп. Анжеліка повернулася і кинулася тікати. «Біжи туди!» – закричала вона Розан і жестом руки показала їй на кошару, що височила перед лісом. «Біжи, швидше!» Сама вона бігла щосили. Перед садом міс Піджон вона зупинилася і підібрала свою сумку, яку залишила тут. Вона перестрибнула через загородку, рушила до будинку, де преподобний Петріч і стара Діва продовжували дискусію про вічність. Дикуни, вони біжать сюди", задихаючись від швидкого бігу, вона ніяк не могла згадати англійські слова і шукала їх. «Дикуни», – повторила вона французькою, – «абенаки, вони вже близько, біжімо до кошари». Вона вважала, що міцна, очевидно, укріплена будівля кошари зможе витримати облогу, дозволить організувати оборону. Вирішувала кожна секунда. Але свою роль відігравали також досвід та звичка. Анжеліка побачила, як огрядний Томас Петрич скочив на ноги, підняв на руки, мовляльку, маленьку міс-піджон і кинувся через садок до притулку. Спочатку Анжеліка кинулася, було за ними, але потім ухвалила інше рішення. Сховавшись за дверима, вона зарядила обидва пістолети, один із них узяла в руку і тільки після цього вийшла з дому. На щастя, довкола нікого не було. Жінка, яка впала на повороті дороги, як і раніше лежала нерухомо, у її спині між лопатками стирчала стріла. Ця частина села, прихована від інших будинків пагорбом і поворотом дороги, ще не привернула уваги індіанців. За винятком того, що скальпував містріс Вільям, і потім побіг в іншому напрямку. Соцільний шум, що лунав звідти, був моторошним. Але тут ще панувала тиша, свого роду гарячкове болісне очікування чогось невідворотного. Птахи і ті замовкли. Анжеліка нарешті добігла до кукурудзяної комори. Адемар, як і раніше, спав. «Вставай, негайно, дикуни, біжи, біжи до кошари, візьми свій мушкет!» Адемар схопився і кинувся тікати. Анжеліка раптом помітила рушницю мопертюї і його мішки з порохом, що висіли на гачку. Вона гарячковими рухами, роздерши собі пальці, зарядила рушницю і тут же почула, що за її спиною щось упало зверху. Вона обернулася і побачила абенака, який проник через дах і котився вниз купою кукурудзяних качанів. Анжеліка схопила мушкет і обертальним рухом щосили ударила індіанця прикладом у скроню. Той упав, вона кинулася тікати. Тіниста алея, як і раніше, була пустельною. Анжеліка рушила нею. Вона почула, що хтось за нею женеться. Обернувшись, вона побачила, що це був індіанець. Чи не той це був, якого вона приголомшила, чи якийсь інший? З піднятою сокирою він наближався до неї довгими стрибками. На траві його босі ноги ступали майже нечутно. Анжеліка не мала часу зупинитися і прицілилася. Весь її порятунок був у відчайдушному бігові. Їй здавалося... Що її ноги не торкаються землі. Нарешті вона добігла до двору кошари і сховалась за одним із возів. Індіанець кинув у неї сокиру, але вона встромилася в колоду. Затримавши подих, Анжеліка прицілилася і вистрілила в індіанця. Той звалися упоперек воріт, схопившись обома руками за груди, почорнілі від порохового вибуху. За кілька стрибків молода жінка досягла порога кошари. Двері її відчинили раніше, ніж вона встигла постукати, і відразу ж зачинили взявши її на засоб двома міцними дубовими поперечинами. Анголон, Серж Голон, книга 8. «Спокуса Анжеліки». Частина 2. «Англійське селище». Розділ 15. У середині приміщення вже знаходилися, окрім пастора Іміс Піджон, французького солдата Адемара та маленької Розан, уся родина хазяїна кошари Самуела Коруена – його дружина та троє їхніх дітей, двоє молодих працівників, служниця, їхній сусід, старий Джої Картер і подружжя Стоухтонів із немовлям, що прийшли в гості до господаря Кошари в той момент, коли почався напад індіанців. Не було чути ні плачу, ні хникання, життя навчило цих землеробів у разі потреби відразу ж ставати бійцями. Жінки вже почали прочищати банниками із чорного кінського волосу рушниці, зняті зі стіни над осередком. Самуел Коруен встановив ствол своєї рушниці в одній з численних бійниць, зроблених у стіні, як і у всіх будинках Нової Англії. І насамперед у старих будинках. Через іншу бійницю спостерігали за тим, що відбувається поза домом. Так вони побачили, як француженка графиня Пейрак застрелила індіанця, що гнався за нею. Усі уважно розглядали її. Вона принесла з собою зброю. Як і інші, вона була активною бойовою одиницею. Пастор зняв сюрту, кинув його на лаву і залишився в одній сорочці. Щільно стиснувши губи, він набивав порохом заряди для рушниць. Він сподівався, що й йому дістанеться рушниця. Анжеліка передала йому мушкет мопертюї, а собі взяла рушницю Адемара, який увесь тремтів від страху як осиновий лист. Хтось із дітей заплакав. Тихим голосом йому наказали замовкнути. Навколо панувала тиша. Тільки вдалині лунали звуки побоїща, які іноді накочувалися як шум морського припливу. Часом лунали глухі вибухи, і Анжеліка подумала про маленькі гармати, встановлені в укріпленій церкві. Хотілося сподіватися, що частині мешканців вдалося сховатись за її стінами. «Господь охоронить своїх дітей», – голосно сказав пастор, – «бо вони є його воїнством». І знову хтось жестом наказав йому замовкнути. На дорозі з'явилася група індіанців, які кудись бігли із палаючими смолоскипами в руках. Вони з'явилися з Яру і, не зупиняючись, побігли далі. Дитина знову заплакала. Раптом Анжеліці ще спало на думку. Вибравши один із порожніх котлів для варіння сиру, вона наказала Розан разом із трьома іншими дітьми сховатися туди. Вони опинилися там, як пташенята в гнізді. Їм наказали сидіти тихо. Анжеліка наполовину прикрила казан кришкою. У цьому притулку діти менше боялися і не ризикували тим, що будуть придушені через битви. Вона повернулася до свого наглядового пункту. Індіанці стояли за загородкою. Вони побачили труп одного зі своїх, що лежить упоперек дороги. Їх було четверо, і вони про щось сперечалися, дивлячись у бік будинку. У світлі червоних сутінків їхні обличчя, розмальовані бойовими фарбами, були жахливі на вигляд. І Анжеліка, тісно притискаючись ліктями до інших європейців, знову зі здриганням згадала про індіанця, що гнався за нею. Індіанці відсунули загородку і, злегка пригнувшись, почали перебігати через двір, як дикі хижаки, які вселяли жах. Вогонь скомандував тихим голосом Коруен. Голуна в коли дим розвіявся, троє банаків лежали на землі і билися в конвульсіях агонії. Четвертий тікав. Потім розпочалася загальна атака. Дикуни з'явилися з боку Яру. Як суцільний потік води, який, здавалося, накочувався звідусіль, їх темні тіла виникали дедалі більше. Їхні войовничі крики зливалися з тріском канонади зброї. У кошарі обложені не припиняли своєї стрілянини, передаючи рушниці жінкам і беручи у них заряджені мушкети. Гарячковими рухами жінки прочищали банниками розпечені стволи і знову засипали порох. Сухим тріском замикалися затвори. Постріли зброї зливалися з диявольськими криками, що долинали зовні. Дим щипав очі і горло, підтік по обличчях і залишав гіркий присмак на губах. Звідусіль чулося хрипке дихання. Анжеліка відкинула у бік свій мушкет. Скінчилися кулі. Вона взяла пістолети, зарядила їх, наповнила кишені кулями дрібного калібру і набрала їх повний рот, щоб швидше можна було їх діставати. Прикріпила ріг з порохом і коробкою з запалами до пояса, щоб усе було під рукою. З боку даху пролунав тріск. Згорів кімнату скочив індіанець і опинився поряд із пастором Петріджем, який оглушив його ударом прикладу. Але за першим дикуном стрибнув другий і завдав удару кастетом по великому черепу преподобного Томаса. Той упав навколішки. Індіанець схопив його за волосся і підніс свій ніж до його чола. Анжеліка відразу вистрілила з пістолета індіанцю в груди. Індіанці стали один за одним стрибати до кімнати через дах. Англійці відступили дорогу великої печі. Анжеліка перекинула набік великий дерев'яний стіл і посунула його туди, перетворивши на великий щит, за яким сховалися всі обложені. Звідки в неї взялися сили, щоб таке зробити? Але про це вона спитала себе пізніше. А зараз лють бою надала їй надлюдські сили, чому сприяла злість при згадці про те, як безглуздо вона опинилася в пастці у цьому селі іноземних поселенців, ризикуючи втратити тут життя. Сховавшись за цим укриттям, селяни почали стріляти у двох напрямках – у глибину кімнати, куди нападники стрибали з даху, та у бік дверей, які почали поступатися ударами сокир. Це було справжнє побоїще. І здавалося, в результаті цієї безперервної стрілянини перемога залишиться за білими, що мали вогнепальну зброю. Але поселенці витрачали свої останні кулі. кинута кимось із індіанців сокира потрапила Коруену в плече – той скрикнув і звалився на підлогу. Звиваючись як змія, один із індіанців прослизнув між стіною та краєм столу, схопив за спідницю одну з жінок і почав тягнути її до себе. Відбиваючись як диявол, жінка впустила ріх із порохом, який вона тримала в руках. Старий картер бив за столу прикладом рушниці усіх, хто наближався, коли він заніс руку для чергового удару, Чисть гострий ніж ударив його в бік. Картер опустився на землю, склавшись на опіл, як набита висівками лялька. Раптом один із нападників стрибнув, як акробат із глибини кімнати, із розставленими, як у танцюриста, ногами пролетів над головами обложених і опустився з іншого боку столу серед англійців і навіть позаду них. Це був вождь пацуїкетів Сагамор Піксарет, найбільший воїн Акадії. Анжеліка почула позаду себе скрипучий сміх, і чия сильна рука опустилася на потилицю. Ти моя бранка, промовив тріумфуючий голос пацуїкета. Анжеліка кинула свої вже непотрібні їй пістолети і обома руками вчепилася в довге волосся індіанця, в яке було вплетено лисячі лапи. Вона впізнала його, вона впізнала це обличчя гризуна з хитрими очима і раптом перестала його боятися. І навіть перестала дивитися на нього та його орду, як на ворогів. Це були індіанці племені Абенаків, і вона знала їхню мову, їй були знайомі таємниці їхнього примітивного, але підступного мислення. Вона швидко обернулася назад і виплюнула дві кулі, які ще залишилися в роті. Навіщо ви напали на це село, щоб захопити мене в полон, крикнула вона дикунові, мертвою хваткою тримаючи його волосся, за наказом чорної сутани. Погляд її зелених очей метав такі блискавки, що індіанець у заціпанінні. Вже не вперше зустрічалися Сагамор Піксарет і ця жінка з верхів'їв Кеннебека. Нині вони зустрілися як противники на полі бою, але яка жінка наважилася б схопити його за коси, цей символ його верховної влади, і дивитися на нього із такою сміливістю, коли смерть літала над її головою. Раніше вона вже стояла з таким самим поглядом між ними і вождемі Ця жінка не знала, що таке страх. «Ти моя бранка», – повторив він лютим тоном. «Добре, я твоя бранка, але ти не посмієш мене вбити, і ти не видаси мене чорній сутані, бо я француженка, і віддала тобі свій плащ, щоб ти загорнув у нього кістки своїх предків». Навколо них не припинялися крики та конвульсії бою. Тепер точилася рукопашна боротьба». Потім настав кінець. І вигуки люті й жаху поступово стихли, поступившись місцем задушливій тиші, що переривається з того нами поранених. Картер був скальпований, але інші європейці залишилися живими. наки сподівалися отримати за них викуп, полонивши. Преподобний Петрич, вибравшись із гори трупів, якими він був завалений, стояв, хитаючись між двома воїнами. Обличчя його було все в крові. Почувся крик. «Допоможіть мені, пані, чи мені кінець?» То був Адемар, якого витягли з-під якогось столу. «Не вбивайте його!» – закричала Анжеліка. «Хіба ви не бачите, що це французький солдат?» Правду сказати, це важко було побачити. Анжеліка перебувала зараз ніби в нестямі. Її невір'ємно переслідувала думка про те, як би вибратися із цього осиного гнізда, в яке вона так безглуздо втрапила – Трагічна абсурдність ситуації привела її до такого гніву, що це посилило її захисні рефлекси. Вона знала психологію індіанців, і завдяки цьому вона вибереться з пастки. Вони були дикими тваринами, але диких тварин можна приборкати. У пустелі Магреба Колін Патюрель навчився розмовляти з левами і перетворив їх на своїх союзників. Вона розуміла, що плем'я Піксарета мало свої інтереси, і щоб напасти на село, прийшло сюди з інших місць. Таким чином битва, сценою якої стала Кошара, залишилася ніби осторонь основної битви. Піксарет вагався. Деякі слова Анджеліки збентежили. «Я француженка», – сказала вона. «А йому казали, що треба воювати проти англійців». І крім того, він не міг забути про плащ, про той чудовий подарунок, який вона йому зробила для його предків. «А ти хрещена?» – спитав він. «Так, я хрещена», – вигукнула Анжеліка, і вона кілька разів перехрестилася, викликаючи у своїй голові образ Діви Марії. Через прочинені двері Анжеліка раптом побачила знайоме обличчя. Вона впізнала цю людину. То був канадський лісовий мисливець. Вона голосно покликала його «Пане обіньєре! Це був трьохпалий із трьохріччя. Почувши своє своєю й обернувся. Під час війни не визнавав зброї білих. В руках у нього був томагавк із рукояткою з полірованого дерева. І вся вкрита кров'ю маленька індіанська сокира з гостро заточеним лезом. Його блакитні очі яскраво світилися на обличчі, по чорнілому відпилу та запеклої крові. Плями крові були також на його шкіряному камзолі. На різнобарвному поясі з пурпурною бахромою висіло кілька скальпів. Присутністю цієї людини треба було неодмінно скористатися. Це був непідкупний лицар, воїн милості Божої. Усіма думками він був із такими людьми, як Модрей, Ломені, Дарибу. Головне для нього – це мрія про помсту, порятунок душі і рай небесний. Він упізнав її. «Хмм, пані Депейрак, як ви опинилися серед цих мерзенних яретиків, Горе вам!» Він увійшов до цього розгромленого приміщення, де аби зібравши зібравши купи своїх бранців, вдавалися до грабежу. Вона схопила його за відворот його шкіряного камзола. «Чорна сутана!» – вигукнула Анжеліка. «Я впевнена, що бачила у прерії чорну сутану з його прапором. Це отець Доржеваль ввів вас в атаку, чи не так? Він знав, що я перебуваю в цьому селі». Вона не так запитувала, як стверджувала. Він дивився на неї з напіввідкритим ротом і трохи розгубленим виглядом. Видно було, він шукав, що відповісти, як пояснити свої дії. «Ви вбили Понбріана», – сказав він нарешті, – «і ви сієте смуту в Акадії, ви і ваш чоловік, і всі ваші союзники. Ми маємо вас ізолювати». Так ось у чому річ. «Жофрею. Вони хочуть захопити в полон дружину грізного дворянина з Вапасу». Який має такий колосальний вплив, що вже фактично є господарем усієї Акадії. Значить, її хочуть відвести до Квебеку і підкорити цим собі жофрея. Вона його більше не побачить. А де спитала вона з хвилюванням. Ми їх затримали його та його сина. Вони канадці із Нової Франції, і настав час, щоб вони були разом зі своїми братами по крові. Вони брали участь разом із вами в нападі на село. Ні, їхня справа розбиратиметься в Квебеку. Вони служили ворогам Нової Франції. Як залучити його на свій бік? Він був людиною, з чистою душею і впертим, легковірним, і водночас хитрим, жадібним і непристойним, який вірив у чудеса й в святих, у Бога і в короля Франції, у верховенство єзуїтів, свого роду архангел Михаїл. Сама Анжеліка його не цікавила. Він виконує накази – і водночас хоче викупити свою провину перед Богом за скоєні гріхи. І ви думаєте, що після цього мій чоловік граф Депирак допомагатиме вам продавати ваших бобрів у новій Англії? спитала вона крізь зуби. Не забудьте, що він вам видав авансу тисячу фунтів і навіть обіцяв подвоїти цю суму, якщо справа виявиться вигідною. Тихіше, промовив він зблід і подивився навколо себе. «Визвольте мене з цієї колотнечі, або я все про вас розповім на головній площі Квебеку». «Давайте домовимося», – сказав він тихо, – «все можна залагодити. Ми тут на краю села, я вас не бачив і ви мене не бачили». І повернувшись до Піксарета, він крикнув. «Відпусти цю жінку, Сагаморе, вона не англійка, і те, що ми захопили її в полон, може нам тільки нашкодити». Піксарет простягнув свою червону, вкриту шаром жиру руку, і поклав її на плече Анжеліки. «Вона моя бранка!» – повторив він тоном, який не допускає заперечень. «Нехай буде так!» – сказала Анжеліка з хвилюванням у голосі. «Я твоя бранка, не сперечаюся! Я піду з тобою, куди ти захочеш! Я не противитимуся цьому! Але тільки ти не відведеш мене до Квебеку! Що ти там зі мною робитимеш? Вони не захочуть мене викупити, бо я вже хрещена!» Відведи мене до Голцборо, і там мій чоловік заплатить тобі за мене такий викуп, якого ти вимагатимеш. Це була дуже ризикована партія у покер. Ішлося про те, щоб приборкати, підкорити своїй волі диких звірів. Але вона їх знала, на думку їй спадали найабсурдніші аргументи. Але тільки так вона могла досягти свого від цих темних дикунів, змусити їх робити те, що їй потрібно. Не могло бути й мови про те, щоб заперечувати право піксарета на неї. Він швидше відразу вб'є її своїм томагавком, ніж відмовиться від неї. Але вона знала також, що він вільний у своїх діях, абсолютно незалежний від своїх канадських союзників, і йому не потрібно тепер дбати про те, щоб її душа потрапила до раю, оскільки він дізнався, що вона хрещена. І тепер він думав про те, як вигідніше використовувати її полон, Йому потрібно було ухвалити рішення раніше, ніж на їхньому шляху з'являться інші французи і сам грізний єзуїт, які знають, яку користь вони можуть отримати з її становища. На щастя, на її боці був обін'єр. «Виходьте, виходьте швидше!» – поспішала Анжеліка, підштовхуючи усіх до виходу. Вона допомогла піднятися тим англійцям, які були поранені чи приголомшені. «Ой, господи, діти!» – вона швидко повернулася назад – Підняла кришку великого казана і витягла звідти одного за іншим онімілих від страху малюків. Це чомусь викликало сміх індіанців. Вони голосно реготали, били себе по стегнах і показували пальцями на цю сцену. Спека ставала нестерпною. Одна стеля, яка горіла, звалилася вниз і розсипалася на тисячі іскор. Всі бігом кинулися у двір, перестрибуючи через лежачі трупи і розбиті меблі. Побачивши поряд дерева і темний яр на краю лісу, Анжеліка ледве стримала бажання втекти звідси. «Відпусти мене до моря, сага море!» – сказала вона піксарету. «Інакше ти прогнівиш своїх предків. Вони знають, що мої духи-покровителі заслуговують на більшу повагу. Ти зробиш велику помилку, якщо відведеш мене до Квебеку. І навпаки, якщо ти підеш зі мною, то ти про це не пошкодуєш». За виразом покритого зморшками обличчя вождя обинаків було видно, як посилено працює його мозок. Анжеліка не залишала йому часу зосередитися та ухвалити потрібне рішення. «Простежте, щоб ніхто не пішов за нами, і будьте свідком, що мене не було в цьому селі», сказала вона трьохпалому, який теж був збентежений у зв'язку з усім, що тут сталося, і на якого вплинув беззаперечний авторитет Анжеліки. «Ми зуміємо вам за це віддячити». А мій син Кантор, ви знаєте, де він? Ви і його взяли у полон. Клянуся на святому причасті, ми його не бачили. Ну, пішли, всі за мною, сказала Анжеліка і повторила те саме англійською. Агов. закричав Піксарет, побачивши, що вона веде з собою взятих у полон у кошарі англійців. Вони належать моїм воїнам. Ну, що ж, нехай вони теж підуть з нами, але ті, хто є господарями цих бранців. Три здоровенні індіанці з пір'ям у волосі з криком кинулися вперед, але рішучий наказ Піксарета стримав їхній запал. Анжеліка взяла одного з малюків на руки, повела одну з жінок і почала штовхати перед собою величезного Томаса Петріджа, який хитався засліплений кров'ю, яка все ще текла йому в очі. Адемара сюди, візьми за руку цього малюка і дивись, не відпускай його, сміливіше вперед, міс Піджон!» Вона почала підніматися по пагрубу, залишивши позаду зруйноване палаюче село, ведучи доволі цих людей, як це вже їй доводилося робити колись у Ларошелі, в Поату і раніше, коли вона ще була дівчинкою і забирала з собою групу знедолених людей, яких вирвала перед цим із пазурів смерті. І цього вечора у неї ніби переселилася душа старої Сари, коли вона, пригинаючись під важкими гілками дерев, занурювалася в тишу лісу, ведучи за собою англійців із Брансфікфолса, що залишилися живими. За ними йшли піксарет і троє індіанців, які вважали себе господарями цих англійців. Вони рухалися за ними великими кроками, але близько не підходили, тримаючись на певній відстані. Це було переслідуванням. Анжеліка знала, відчувала це, і в міру того, як вони віддалялися від цього проклятого села, відчувала все менше страху, розуміючи, що індіанці втрачають свою войовничість і набагато менш збуджені, ніж під час бою. Її поведінка залишалася таємницею для англійців, які все ще побоювалися, що дикуни переслідують їх. Нічого не бійтеся, заспокоювала Анджеліка. їх лише четверо, а не сто, і я з вами. Вони вам нічого поганого не зроблять. Я їх знаю. Нічого не бійтеся. Ідіть, ідіть собі вперед. Думки піксарета були їй зрозумілі так само добре, якби вона сама помістила їх у його дикий мозок. Він, подібно до дитини, любив усе незвідане, нове, незвичайне. Він був забобонним. Духи охоронці Анджеліки його бавили і водночас вселяли йому страх. Він йшов за нею, заспокоюючи одним коротким словом своїх воїнів, які виявляли нетерпіння. Йому було цікаво дізнатися, що станеться тепер і що являють собою ці примарні і неприборкані чарівні духи, танець яких він розгледів у погляді зелених очей цієї білої жінки. Неподалік унизу між гілками засяяли спокійні води річки Андроскогін. На березі було кілька човнів. Вони спустили ці човни на воду, сіли в них і попливли вниз до моря. Анголон, Серж Голон, книга 8. «Спокуса Анжеліки», частина друга «Англійське селище», розділ 16. Настала ніч. Європейці вирішили влаштувати нічліг біля одного з водоспадів. У темряві спалахували і гасли світлячки, чулося квакання жаб, долина в запах пожежі. Вони лягли на траву, тісно притиснувшись одне до одного, поряд із човнами з деревної кори. Вони тремтіли, незважаючи на те, що було тепло. Одні молилися, інші тихо стогнали. Серед тих, кого Анжеліка повела з собою з охопленої полум'ям кошари, були землероб Стоухтон, його дружина та їхня немовля, а також уся родина Коруені у повному складі. Слава Господу! Чи може бути щось гірше, ніж самому залишитися живими і залишити загиблим улюблену істоту? Тут були також два працівники і служниця Коруенів. Розан тісно притиснулася до Анжеліки, а з іншого боку розташувався Адемар, який не відходив від неї ні на дюйм. «Вони там», – шепотів він, – «коли я опинився у цій країні дикунів, я знав, що колись залишу тут свою голову». Тендітна Піджан не мала жодної подряпини, і саме вона вела з собою величезну безпорадну постать, на яку зараз перетворився преподобний Петріч. Він не тільки майже зовсім осліп, тому що кров не переставала заливати йому очі, але практично був непритомний і тримався на ногах тільки за звичкою. Ця громада могла впасти на землю лише у разі своєї смерті. Добра вчителька при першій же нагоді обмила йому обличчя і обв'язала чоло своєю хусткою. Коли вони сіли в човен, Анжеліка відкрила свою сумку і дістала із неї пакет із жовтим порошком із залізистої солі, який їй дав Жофрей. Цей порошок мав властивість сприяти згущенню крові. Вона посипала ним рану, після чого кровотеча припинилася. На згадку про незавершене скальпування, в англійського пастора залишиться, мабуть, лише потворний шрам на чолі, що, звичайно, не збільшить до нього довіри з боку його пастви. Пастор забувся у важкому сні, і його хрипке дихання сповнило нічну тишу. Під пов'язкою одна сторона обличчя сильно розпухла, почорніла і вкрилася фіолетовими плямами. Краще було, коли на нього падала тінь. Бо й без того природа не наділила його красою, а зараз він став просто потворним. Одна із дівчаток плакала, вона продовжувала стояти, і її біле обличчя виділялося в нічній темряві, як світла пляма. «Треба спати, Мері! Спробуй заснути!» – сказала їй тихо англійською Анжеліка. «Я не можу спати», – відповіла вона крізь ридання. «На мене дивляться язичники. Усі четверо індіанців, зокрема піксарет, розташувалися біля верхньої частини водоспаду. Вони спостерігали звідти за нещасними бранцями, які збилися в купу. При світлі маленького вогнища, яке вони там розпалили, були видні їхні обличчя кольору міді та блиск їхніх очей змії. Вони постійно йшли за європейцями». Але поводилися мирно, курили люльки і з цікавістю дивилися на бранців. Що тепер буде далі? Що ще придумають ці таємничі духи, що мешкали у білій жінці з вапасу? Що їй підкажуть її духи-покровителі? Поверх струменів падаючої води вони обмінювалися поглядами. Анжеліка намагалася заспокоїти своїх супутників. Тепер вони більше не завдадуть нам зла, треба тільки привезти їх до берега моря. І там мій чоловік, грав де пирак, зуміє з ними домовитися, запропонувавши їм дорогі подарунки як викуп за наше життя і свободу». Вони слухали її в певному заціпанінні. У тому холодному пуританському мисленні виникало переконання, що вона людина зовсім іншого типу, і це трохи вселяло їм страх і навіть огиду. Ця настільки красива біла жінка спілкується з індіанцями, говорить їхньою мовою. Вона може, виявляється, проникнути всередину їхньої жахливої і темної язичницької свідомості, приборкати їх і підкорити своїй волі. Вони усвідомлювали, що вона є якимось особливим явищем, що викликає в них і почуття страху, і неприязнь, але розуміли також і те, що вони зобов'язані їй життям або принаймні свободою. Адже саме завдяки цій її непристойній близькості з дикунами, завдяки її здатності говорити з цими язичниками їхньою мерзенною мовою, змінилася поведінка індіанців. І ті не тільки зберегли їм життя, а й дозволили піти подалі від місця, де панувала смерть. Усвідомлюючи, що все, що сталося, було дивом і що необхідно, як і раніше, залишатися під її заступництвом, Англійці знаходили пояснення всьому дивному, що було в Анжеліці, в тому, що зрештою вона була француженкою. Серед ночі Анжеліка підійшла до індіанців і запитала, чи немає у них із собою ведмежого чи тюленячого жиру, бо вона хотіла б змастити ним опіки десятирічного Семі Коруена, які завдавали йому сильного болю. Вони заметушилися навколо неї і незабаром дали їй лосиний міхур що містає в дорогоцінний тюленячий жир, який мав дуже неприємний запах, але мав чудові лікувальні властивості. «Слухай, жінко, не забудь, що цей хлопчик належить мені», – сказав один із воїнів. «Лікую його добре, бо завтра я відведу його у своє плем'я». «Цей хлопчик належить батькові та матері», – відповіла Анжеліка. «За нього тобі дадуть викуп». «Але я захопив його в бою. Я хочу мати білу дитину у своєму вігвамі». Я не дозволю тобі його відвести, сказала спокійно й рішуче Анжеліка, і вона додала, щоб пом'якшити гнів дикуна. Я тобі ще дам щось, щоб не позбавити тебе твоєї частки видобутку завтра ми це обговоримо. Крім цього, ніч минула без будь яких інших подій здавалося, ніщо не нагадувало про вчорашнє кровопролиття, про червону заграву пожежі, в якій догоряло прикордонне село Брансвік Фолз. Як тільки почало світати, хтось вискочив із кущів. То була Росомаха-Вольверина. Вона вишкірила зуби, але зараз це було швидше схоже на усмішку. За нею вибіг кантор, несучи на руках сплячу дитину – трирічного хлопчика, що смоктав у вісні палець. Я знайшов його в селі поряд зі скальпованою матір'ю. Вона все казала йому – не бійся, вони не зроблять тобі нічого поганого. А коли я взяв його на руки, заплющила очі і померла. «Це син Ребекки Тернер», – сказала Джейн Тохтон. «Бідний малюк, минулого року загинув його батько». Вони замовкли, бо до них наближалися четверо індіанців, які, втім, не виявили жодної ворожості. Уникнувши своїх одноплемінників і відчуваючи здивування перед незалежною поведінкою цих полонених чужинців, вони були налаштовані тепер більш миролюбно. Той, котрий претендував на сина Коруена, підійшов до кантора і простяг свої руки до маленького хлопчика. «Віддай мені його!» – сказав він. «Віддай його мені! Я увесь час мріяв мати білу дитину у своєму вігвамі. А твоя мати не захоче віддати мені того, якого я захопив у Нєве Єванику. Віддай мені це! Адже він тепер не має ні батька, ні матері, ні родини, ні села. Навіщо він тобі? А я заберу його з собою». «Зроблю з нього мисливця та воїна, він буде у мене щасливий, діти усі щасливі в наших хатинах». Він говорив це благаючим, майже жалісливим голосом. Фіксарет вночі переконав його, не приминувши при цьому схитрувати, що Анжеліка ніколи не дозволить йому відвести з собою юного Самуела. І якщо він чинитиме всупереч її волі, то вона перетворить його на лося, і він залишиться таким до кінця своїх днів. Роздираючись між страхом мати собі таку сумну долю і своїм законним правом, він вважав, що знайшов цілком прийнятний вихід, вирішивши взяти собі маленького сироту, якого врятував кантор. Анжеліка подивилася на свого сина запитуючим поглядом, що ти думаєш про це, кантора? Сама вона справді не знала, яке ухвалити рішення. Придумці про те, що цього маленького англійця цю білу дитину відведуть у глибину лісів – в неї було важко на серці, а з іншого боку, відоме почуття справедливості, а також розсудливості, говорило їй, що слід задовольнити це смиренно висловлене прохання абенактського воїна. Вона і без того від учора досить успішно водила їх за носа. Занадто наполегливе заперечення їх права на законний видобуток могло зрештою вивести їх із терпіння. Її роздирали сумніви, чи мала вона право на це давати свою згоду. Що ти думаєш про це, канторе? Усі знають, сказав юнак, що білі діти не стають нещасними, потрапляючи до індіанців. Краще віддати йому цього, у якого немає більше своєї родини, ніж усім нам виявитися з проломленими головами. Його вустами говорила сама мудрість. Анжеліка згадала крики розпачу маленького канадця, племінника Обін'єра, коли при обміні полоненими його хотіли забрати у його ірокеських прийомних батьків. Білі діти не були нещасними віндіанців. Вона запитливо подивилася на англійців. Але пані Коруен судомно притискала свого сина, усвідомлюючи, що зараз вирішується його доля. Інші усім своїм виглядом показували, що доля маленького Тернера була їм у цих обставинах досить байдужа. Якби преподобний Петрич був у свідомості, то він, можливо, і почав би протестувати в ім'я вічного спасіння душі дитини. Але він був у повній прострації. Правильніше було віддати цього сироту індіанцю, аніж позбавлятися від дива, яке врятує коруенам їхнього сина. «Віддай йому дитину», – тихо промовила кантору Анжеліка. Зрозумівши, що він одержав те, що просив, індіанець виконав кілька ритуальних стрибків, продемонструвавши цим свою вдячність. Потім він простягнув свої великі руки і обережно взяв дитину. Той без жодного страху подивився на розмальоване обличчя індіанця, який схилився над ним. Дуже задоволений тим, що отримав нарешті те, що він так сильно бажав, а саме білу дитину усвій вігвам – Воїн почав прощатися. Обмінявшись кількома словами зі своїми супутниками, він пішов, ніжно притискаючи до свого намиста з ведмежих зубів і християнських хрестиків хлопчика-єретика, якого він визволив із пазурів цієї варварської раси, і з якого він зробить справжню людину. Кантор розповів, що заглибившись у ліс у пошуках коней мопертюї, він раптом побачив підозрілі силуети, що пробиралися між деревами. Воїни помітили його та погналися за ним. Щоб втекти від них, йому довелося дістатися до самого Плоскогір'я. Повернувшись назад обхідним шляхом, він почув звуки бою. Він наблизився до села з великою обережністю, не бажаючи потрапити до рук канадців і бути використаним як заручник. Таким чином він виявився свідком відправлення на північ захоплених у полон англійців. Не побачивши серед них своєї матері, він зробив висновок, що їй вдалося втекти. «А тобі не могло спасти на думку, що мене могли зарізати чи скальпувати?» «Ні, не могло», – сказав кантор, як щось зрозуміле. В охопленому пожежею Брансвіку він зустрів трьохпалого з трьохріччя. Від нього він дізнався, що пані Депейрак жива і здорова, вирушила разом із групою вцілілих англійців у бік бухти Сабадахок. Все, що зараз сталося під час передачі індіанцю «Маленького хлопчика», доводило – Щодо нового наказу індіанці залишали за Анжелікою відому свободу – прийняття рішень щодо всіх полонених. Усе це здавалося дуже дивним, адже після нападу на англійське село пройшло лише кілька годин, відповідало мінливому мисленню дикунів. Анжеліка силою своєї волі направила це мислення ніби іншим шляхом – вони, здавалося, забули про причини битви, що відбувалася напередодні. І те, як вони поводилися з нею і з цими дурними, на їхню думку англійцями, показувало, що їм дуже цікаво дізнатися, що ж буде далі. Тим не менш Піксарет вважав за необхідне нагадувати про деякі важливі принципи. «Не забувай, що ти моя бранка», – говорив він, торкаючись пальцем шиї Анжеліки. «Знаю, знаю, я тобі вже казала, що я це охоче визнаю». Хіба я тобі заважаю бути там, де перебуваю я? Запитай твоїх супутників хіба я схожа на полонянку, яка хоче втекти? Збентежений цими хитромудрими міркуваннями, у яких йому чулося щось підозріле і в той же час щось кумедне, піксарет схиляв свою голову набік, щоб як слід поміркувати, і його погляд висловлював задоволення, коли обидва його супутники голосно висловлювали свою думку. У Голдзборо ти зможеш навіть продати мене моєму чоловікові, пояснила йому Анжеліка. Він дуже багатий, і я впевнена, що він не забариться показати, який він щедрий. Принаймні, я на це сподіваюся, говорила вона із сумним виразом обличчя, що викликало захоплення трьох індіанців. При думці про те, що чоловік Анжеліки буде змушений викуповувати свою власну дружину, вони приходили в захват. Прямо суцільна розвага слідувати за цією білою жінкою з верхів Євкеннебека і за цими англійцями, яких вона вела за собою. Кожен знає, що немає більш безглуздих тварин, ніж єнглі. А ці, що стали ще неквапливішими через страх, який вони відчували, і через свої рани, увесь час падали, спотикалися на кожному кроці, мало не перекидали свої човни при найменшій хвилі. Ох ці єнглі, з ними просто помреш зі сміху! Повторювали у вас час індіанці, корчачи при цьому дивовижні пики. Потім раптом вони набували вигляду господарів. «Ідіть, давайте, ідіть уперед, ідіть швидше, ви, англійці! Ви вбивали наших місіонерів, палили наші хатини, знущалися з наших вірувань. Вас не хрестили чорні сутани, ви для нас ніхто, ви навіть не ті блідолиці, чиї язичницькі предки були богами». Так, підігнані такого роду вигуками, ці нещасні подорожні прибули увечері на берег бухти Сабадахок. хок де зливалися Нгирла Андроскогіну та Кеннебеку. Туман приховував горизонт над лиманом. Але до цих морських випарів, що йшли від берегів, домішувався також підозрілий дим пожежі. Анжеліка швидко вибігла на вершину маленького пагорба. Жодного вітрила, крізь сірий серпанок не було видно жодного корабля. Анжеліка одразу зрозуміла, що бухта порожня, у морі не було жодного судна, яке чекало б на прибуття людей, щоб підійти до берега і взяти їх до себе на борт. Ніде не було видно Ларошельця, цієї маленької червоної яхти, на борту якої її мав зустріти Легаль, а може навіть і Жофрей. Не було нікого, ніхто не з'явився до обумовленого місця зустрічі. Почався дрібний дощ, Анжеліка притулилася до стовбура сосни, Навколо відчувався подих смерті. Ліворуч до неба піднімався гриб чорного диму. Цей дим йшов з боку Шибскота, англійської факторії в гирлі Андроскогіна, про яку їй говорили. І де вона збиралася залишити своїх супутників, перш ніж сісти на борт Ларошельця. Очевидно, Шибскот уже догорав. Отже, цієї факторії більше немає. Нездоланий розпач опанував Анжеліку. І вона відчула, що сили її покидають. Вона обернулася і побачила поруч піксарета. Не можна було показати йому страх, але вона вже більше не могла стримуватись. «Їх тут немає», – сказала вона йому голосом, що переривався від розпачу. «А кого ти чекала тут зустріти?» Вона йому пояснила, що її чоловік, господар Вапасу та Голдсборо, мав перебувати тут зі своїм кораблем. Він відвіз би їх усіх до Голдсборо, туди, де Піксарет міг би отримати найкрасивіші перлини на світі та скуштувати найкращу горілку у світі. Дикон із засмученим виглядом похитав головою. Здавалося, що він щиро поділяє її горе. Він із занепокоєнням озирнувся довкола себе. Тим часом кантор та англійці повільно піднялися на пагорб. Індіанці йшли за ними. Вони втомилися і мовчки сіли під соснами, ховаючись від дощу. Анжеліка розповіла їм усе. Троє індіанців стали жваво про щось говорити. «Вони кажуть, що індіанці шипскота їхні найлютіші вороги», – пояснила Анжеліка англійцям. «Це оноланцети – індіанці з півночі». Вона анітрохи трохи не здивувалася, бо знала, що індіанські племена завжди ворогують між собою якщо індіанці одного племені виявляться на ворожій території, і при цьому їх буде мало, і вони будуть без зброї, то вони ризикують втратити своє життя. «Нам яка різниця?» – промовив Стоухтон сумним голосом. «Шибсько тече, ланцети, для нас це не має значення. І ті, і інші зможуть легко нас скальпувати. І навіщо ми сюди прийшли? Тепер нам недовго залишилося жити». Здавалося, що мовчазний морський пейзаж має приховану загрозу. і за кожного дерева, за кожного горбка могли вибігти індіанці з піднятими томагавками. Піксарети його люди були не менш стурбовані, ніж їхні бранці. Анжеліка зробила зусилля, щоб подолати страх. «Ні-ні, і цього разу я не здамся», – сказала вона сама собі, стиснувши кулаки. Було лише незрозуміло, кому вона кидає цей виклик. Насамперед вирішила вона, треба піти з цього берега, де йде війна між індіанцями, і спробувати за всяку ціну дістатися Голдзборо. Може, десь подалі вони зустрінуть на своєму шляху інші села чи якісь кораблі. Голдсборо, земля Жофрея де Пейрака, їхнє володіння. Там вони сховаються від усіх небезпек. Але як далеко звідси до цього Голдзборо? Жодного вітрила в морі. Кілька годин тому стара Сара Вільям узяла обличчя Анжеліки в свої руки і сказала їй «Америка, Америка, врятуйте її». То були її останні слова, справді останні, тому що смерть була вже поряд, ховалася в кущах і готова була накинутися на неї. Чи відчувала Анжеліка подібний страх зараз, цього тихого вечора, напоєного запахом водоростей, туману і, можливо, смерті? «Дивись», – сказав піксарет, поклавши руку їй на плече. Він показав їй пальцем на дві постаті, що підіймалися стежкою з берега. Спочатку в ній зародилася Надія, але вона відразу ж впізнала по гострокінцевому капелюсі старого лікаря Джона Шаплея та його індіанця. Всі побігли йому назустріч, щоб дізнатися, що тут сталося. Він їм розповів, що прийшов із далекого берега і що там індіанці шипськоти все спалили. «Корабель? Чи був тут корабель?» «Ні, жодного корабля не було». Жителі селища, яким вдалося врятуватися від скальпування чи полону, попливли на своїх човнах на острови. Побачивши розпач цих бідних людей із Бранцфікфолса, він додав, не перестаючи при цьому гримасувати, що може запропонувати їм піти з ним у його хатину, що знаходиться за 10 миль звідси, на березі бухти Каско. Вони могли б там відпочити та підлікуватися – але, незважаючи на малоприємну перспективу провести ніч просто неба та ще й під дощем, більшість із них, у тому числі й Анжеліка, вирішили не йти з місця, де було призначено зустріч. Корабелі з Голдсбором міг просто запізнитися. Хто знає, може він з'явиться тут за кілька годин чи завтра рано вранці. Питання було вирішено в результаті раптової появи на узліссі дюжини індіанців-шипскотів. Піксарети і його воїни стрімко кинулися в протилежному напрямку і зникли з поля зору. На щастя, Шаплей та його помічник були у добрих стосунках і знову прибулими. Старий Шаплей, лікар і гідний побратим їх Шаманів, мав велику шану в цих краях, де він практикував уже понад 30 років. Його протекції було достатньо, щоб забезпечити безпеку Анжеліки та її супутників. Шипскоти виявилися навіть настільки люб'язними, що запропонували взяти на себе обов'язок стежити за можливим прибуттям кораблів на цю ділянку берега. Вони уважно вислухали опис Ларошельця і обіцяли, що коли вони побачать судно, то пошлють його до Косимакуа, де була хатина старого Шаплея. Анголон, Голон. книга восьма «Спокуса Анжеліки» Частина 2. Англійське селище Розділ 17. Жофрей Депейрак схопився з несподіванки. Що? Що ви сказали? Йому повідомили, що пані Депейрак одна зі своїм сином вирушила до села Бранцфікфолс, щоб відвести туди маленьку англійку. Про це йому сказав, якби, між іншим, Жак Віньо, із яким він зустрівся біля мису Смол в околицях Помхема куди граф прибув два дні тому разом із бароном Десенка Стіном. Ящики з товарами, призначеними для обміну, які затрималися через брак кораблів, прибули з Хоуснука у супроводі Тесляра та солдата. І коли пані графиня ухвалила це дивне рішення, «За кілька годин після вашого від'їзду, пане графе, того ж дня», Хіба їй не передали листа, де я попереджав про мою можливу відсутність протягом кількох днів і просив її терпляче чекати у факторії Голландця мого повернення? Ні той, ні другий нічого про це не знали. Яка необережність, думав Пейрак, особливо через ці чутки про можливий початок війни. А факторія Голландця являла собою свого роду укріплений табір. Ніякого ризику, але вирушити в глибину території і майже без супроводу то пішов із ними? Обидва мопертюї. «Яка безглузда думка прийшла їй в голову? Найбезглуздіша!» – вигукнув він у серцях. Він дуже сердився на Анжеліку, але водночас відчував глибоке занепокоєння. Справді якась дивна ідея, просто розуму незбагненно. Ніколи не знає, що їй спаде на думку. Коли він її знову побачить, він як слід насварить її і дасть зрозуміти – чи, незважаючи на всі переваги їхнього становища, у цих місцях не може довго зберігатися безпечна обстановка, особливо тут, на захід від Кеннебека. Жофрей підраховував у думці, після його від'їзду минуло три дні. І, зважаючи на все, стільки ж пройшло після від'їзду Анжеліки у бік прикордонного села. Отже, де вона може зараз перебувати? Ішов дощ, туман покривав бухту, з боку якої чувся шум морського прибою, який наростав що створював вихрові потоки навколо прибережних островів, що вже наполовину пішли під воду. Через цей сильний весняний прибій багато європейців та індіанців, які мали прибути сюди морем, запізнювалися. Великий вождь племені Таратінів Матеконандо вирішив, що треба дочекатися прибуття усіх. А поки що велися попередні переговори у неділю капелан барона Десенка Стіна, бородатий чернець реформат із обвітряним, як у пірата, обличчям, відслужив месу. Нарешті, у вівторок вранці, тут зібралися жителі всієї області, яка на всьому неосяжному узбережжі мала ім'я Малої затоки Мен. Прибули останні ящики з товарами і розпочалася церемонія відкриття ярмарку. І саме цього ранку Пейрак дізнався про безрозсудний вчинок Анжеліки. Де вона могла зараз перебувати? Чи повернулася вона в Хоуснок? Чи, як вони раніше домовлялися, вона дісталася річкою Андроскогін до гірла Кеннебека в бухті мері Мітінг, де легаль мав їх чекати на борту Ларошельця? Розмірковуючи таким чином, він вирішив викликати до себе свого конюшого – бретонця Жана Лакуеннека. Він наказав йому, як слід, підкріпитися, перевірити зброю та взуття для того, щоб бути готовим зробити якнайшвидший марш-кидок. Потім він сів за стіл і надряпав кілька слів, тоді як один з іспанських солдатів його особистої охорони шанобливо тримав ріжок із чорнилом. Коли братонець повернувся, готовий вирушити в дорогу, він передав йому листа, додавши усно кілька додаткових інструкцій. «Якщо Жан знайде пані де Пейрак у факторії Голландця, то вони мають негайно повернутися до Голдсборо. Якщо ж вона затрималася в Брансфік-Фолсі, то він, Жан, має вирушити туди. Загалі, у будь-якому випадку він повинен зробити все можливе, щоб будь-що розшукати пані Депейрак, де б вона не знаходилася, і потім найкоротшим шляхом доставити її в Голдсборо. Отримавши чіткі вказівки, бретонець вирушив у дорогу. Пейрак мав напружити всю свою волю, щоб перебороти гостру тривогу з приводу Анжеліки і переключити всю свою увагу на майбутні переговори. На заклик барона Десен Стіна усім цим бідним людям довелося пройти великий, небезпечний шлях. Окрім індіанців і тутешніх племен, тут зібралося чимало білих різних національностей – Незважаючи на протиріччя, що існували між королівствами, звідки вони були родом, вони охоче відгукнулися на запрошення барона брати участь у зустрічі з володарем Голсбором. Сюди прибули два десятки англійських торговців з Пемаквіда та Кротона, з берегів Ойстер-Рівер Устричної ріки, з Віскасета, Томастона, Вулвіча, Сен-Джорджа та Невагана. Приїхали власники дрібних факторій, розташованих на берегах фіордів затоки Мусконгус на річці Дамаріскот і в Герлікен-Небека, а також їхні сусіди, з якими вони то билися, то міняли предмети домашнього вжитку на молоко їхніх нечисленних корів. Прибули також акадійські французи, поселенці та рибалки, у тому числі один дюмарець і один галатинець з острова Лебедів, де вони вирощували квіти, овець та картоплю. По сусідству з прямими нащадками Адама Вінтропа із Бостона, з'явилися голландці з Кампдема і навіть вибілений сивиною старий шотландець із гранітних берегів острова Монеган, якийсь Макгрегор, який прибув зі своїми трьома синами, чиї різнокольорові вовняні шарфи колихалися під час поривів вітру. Влада штату Масачусетс завжди рекомендувала англійцям та голландцям звертатися за сприянням до графа Депирака, якщо у них виникали будь-які проблеми з їхніми віддаленими факторіями, розташованими на диких берегах затоки Мен, в оточенні сумнівних французів та агресивних індіанців. Займатися там якоюсь діяльністю було дуже ризиковано. Акадійці дотримувалися порад барона Десенка Стіна. Водночас шотландці завжди чинили так, як самі вважали за потрібне. Усі були в зборі. Знову, думаючи про Анжеліку, пейраку душі кляв жінок, чиї примхи, нехай іноді чарівні, найчастіше виникали зовсім недоречно, порушуючи плани чоловіків та ускладнюючи їм життя. Взявши себе в руки, він вийшов до гостей в оточенні своїх іспанських охоронців, одягнених в обладунки та сталеві шоломи. Поруч із ним був барон Десен Кастін. Назустріч їм вийшов великий вождь Матеконандо у своєму чудовому одязі зі шкіри лані, обробленому черепашками та голками дикобраза. Його змащене тюленячим жиром довге волосся було вкрите плоским круглим капелюхом із чорного сатину з маленькими полями, прикрашеними білим страусиним пером, якому було щонайменше 100 років. Один із його предків отримав цього капелюха від самого Верацано. Цей флорентійський мандрівник, який служив королю Франції Франциску І, прийшов сюди на своєму півторастотонному кораблі і спочатку назвав цю країну Аркадією через її красивий зелений покрив. У дещо зміненому вигляді це ім'я лишилося – Чудово збережене і лише трохи пожовкле страуси на перо, яким було прикрашено цей головний убір сеньора XVI століття, свідчило про те, з якою турботою індіанці, загалом досить брудні й неохайні, зберігали свої реліквії. Верховний вождь одягав цей капелюх лише на урочисті випадки. Жофрей де Пейрак вручив вождеві тератинів гдамаську шпагу із золота та срібла, кілька оздоблених прикрасами футлярів для бритви, ножиць та ножів – кілька сажнів дорогої синьої тканини. В обмін індіанець підніс йому кілька перламутрових раковин та жменю аметистів. То справді був символічний жест дружби. «Я знаю, що ти не жадібний до хутра, головне для тебе це наш союз. Зрозумійте мене», – сказав Десен Кастін Пейраку. «Я хочу відучити індіанців від війни, інакше через кілька десятиліть цих людей вже просто не буде на світі». Великий вождь Таратінів ласкаво поклав на плече барона Десенкастіна свою руку і захопленням глянув на нього. Середнього і навіть нижче середнього зросту, але надзвичайно енергійний, живий, витривалий, сильний і водночас чуйний, він мав велику пошану навколишніх племен. Я зроблю його своїм взятем, довірливо сказав Матеконанду Пайраку. Він буде моїм спадкоємцем і після мене стане вождем очемінів та інших племен. Анголон, серж Голон, книга 8. Спокуса Анжеліки. Частина 2. Англійське селище», Розділ 18. Анжеліка, хоч би з нею нічого не сталося, я повинен був взяти її з собою. Сен Кастін своєю пропозицією застав мене зненацька. Я взагалі ні на хвилину не повинен розлучатися з нею, ні вдень, ні вночі. Моя дорога, моя дорога безрозсудлива дружина. Вона надто довго жила вільним життям. Як тільки залишаєш її надані самі собі, знову дається взнаки її незалежний характер. Я повинен зробити так, щоб вона усвідомила ті небезпеки, які нас оточують. А зараз я маю відволіктися від цієї турботи. Я маю зібратися з думками. Я не можу розчарувати цих людей, які прибули на зустріч зі мною. Я розумію, що хоче просити мене від їхнього імені цей молодий десен Кастін. Чудовий хлопець. Добре розуміє становище, але при цьому усвідомлює межі своїх сил. Про що він мене попросить? Чи не є це завдання занадто важким, а то й взагалі нездійсненним, Суцільні пастки. Грав де пирак думав, сидячи прямо на траві перед коренем із кори. Якийсь породили спеціально для нього. Урочиста церемонія закінчилася, і він пішов до себе, сказавши, що хоче кілька годин побути на самоті. Він курив, дивлячись на скелю на мисі, над якою потужний удар високої хвилі підіймав час від часу білий сніп-бризок. Океан накочував свої хвилі на звивисту лінію берегів, обдаючи білою піною сосни, кедри, дуби, гігантські червоні буки, а іноді, коли вітер міняв напрямок, і збоку чагарника доносився запашний запах гіацинту та лісової суниці. Жофрей де Пирак жестом покликав до себе Дона Хуана Фернандеса – «Гідного гідальго!» який командував його гвардією. Він попросив знайти французького барона та запросити його до нього. Краще поговорити із тим життєрадісним Гасконцем, пристрасно захопленим своїми планами, ніж залишатися одному, бо тривога про Анжеліку засіла в його мозкові гострою голкою. Барон Десенка Стін негайно з'явився. Він сів поруч із графом і, згідно зі звичаями тутешніх місць, вийняв за пояса люльку і теж закурив. Потім вони розпочали свою розмову. Їхня розмова була скоріше монологом, тобто говорив один барон. Він говорив про свої мрії, свої плани, про небезпеки, які його чатують на... Дощ припинився, але туман не розвіявся, і розпалені навколо багаття були схожі на великі червоні орхідеї, розкидані вздовж берега. З настанням сутінків шум моря посилився, і крізь цей шум лунали крики птахів, великі зграї яких літали над лиманом. Це були помарини з довгими, як у ластів, окрилами та схижими дзьобами. У відкритому морі зараз буря, сказав барон, стежачи за їхнім польотом. Ці маленькі пірати шукають притулку на землі лише тоді, коли сильне хвилювання не дозволяє їм сісти на воду. Він глибоко зітхнув через ніс, ніби принюхувався до запахів лісу. Наступало літо, а влітку тут тільки й чекай на неприємності. Скоро налетять сюди ловці тріски всіх національностей, сказав барон. А з ними пірати і сан Домінго. Чорт би забрав цих грабіжників. Тут вони ризикують менше, ніж з іспанцями, вибираючи нещасні кораблі, які прибувають із Франції з товарами для наших факторій в Акадії. Кораблів цих і так небагато. І нам не вистачає лише того, щоб їх забирали з-під носа. Прокляте поріддя, ці ямайські флібуст'єри. Хто? Золота борода? І з цим мені ще не доводилося зустрічатися. «Здається, я дещо чув про нього, коли був у Карибському морі», – сказав пейрак, насупивши брови і щось пригадуючи. Серед джентльменів удачі дачі про нього говорили, як про хорошого моряка, досвідченого капітана. «Для нас було б краще, щоб він залишався там, на островах». Про нього ходять чутки, що він французький корсар, який нещодавно підрядився працювати для однієї багатої компанії, створеної для того, щоб полювати за гугенотами, де б вони не знаходилися. Можливо, і з цим пов'язаний напад на ваших людей у Голдсборо. Усе це на кшталт нинішньої влади в Парижі. Востаннє, коли я там був, я переконався, що зараз все більше і більше використовують релігію, щоб зробити собі кар'єру. І це дуже ускладнює наші завдання тут, в Акадії. Ви хочете сказати, що завжди слід пам'ятати, що першими поселенцями тут були протестанти. І що завзятий католик Шамплен колись був картографом П'єра Дюгаста який пізніше став відомим гугенотом масиром Монсом. Обидва посміхнулися. Їм було приємно відчути, що вони розуміють один одного співслова. «З того моменту минуло чимало часу», – сказав Десенка Стін. «Так, чимало. А взагалі, те, що ви зараз розповіли, бароне, представляє для мене великий інтерес. Я починаю краще розуміти, чому цей пірат такий запеклий проти Голсборо. Якщо йдеться тут про церковні справи, то як він міг дізнатися про це?» Новини поширюються швидко. Тут на кожній столі є всього три французи, але один із них може виявитися королівським шпигуном або агентом єзуїтів. Будьте обережні, сину мій. Ви смієтесь? А мені це не смішно. Я хочу жити тут мирно з моїми чимінами та іншими племенами. Ці люди з Парижа і пірати, які перебувають на їхньому утриманні, не мають права бути тут. Затока належить не їм. Затока? Вони вже більше до душі баски, ці мисливці за китами, чи мальвінські рибалки з їхніми смердючими коптильнями для тріски. Вони принаймні мають право перебувати в Акадії. Вони почали плавати сюди більше ста років тому. Хоча їхня горілка та їхня розпуста з індіанками – це теж є малоприємним. Мабуть, краще вже бостонські кораблі, у яких можна принаймні купувати залізо та тканини. Але цих теж, мабуть, забагато. І він провів рукою вздовж горизонту. Їх сотні цих англійських кораблів, і вони всюди, просто всюди, добре озброєні, добре обладнані. А там, у своєму саламі, вони коптять тріску і ще виробляють смолу, дьоготь скепидар, сиром'ятну шкіру, витоплюють китовий і тюленячий жири. Від 80 до 100 тисяч квінталів жиру на рік. Від мене вимагають охороняти французьку акадію, перехти її для короля. З моєю дерев'яною фортецею 60 футів на 20, з чотирма гарматами та тридцятьма солдатами. І ще конкурувати з англійцями в галузі риболовлі. І з моїми п'ятнадцятьма шаландами». «Ну, не такий ви бідний», – сказав пирак. «Кажуть, що ваша торгівля хутром іде непогано». «Гаразд, я зараз багатий, не сперечаюся. Але це мої справи». Якщо я прагну бути багатим, то це заради моїх індіанців, щоб у них тут було спокійніше і щоб їм було краще. Більшість моїх племен складається з ечемінів, але є також інші із племені таратинів. Це канадські сурікези, ті, що живуть на берегах бухти Каско, родичі могікан. Я говорю на усіх їхніх діалектах, п'яти чи шести, це ечеміни, вавеноки, піноскоти, каніби, таратини, Усе це мої племена, найкращі за банаків, І саме заради них я хочу бути багатим, щоб їх лікувати, долучати до цивілізації, захищати, так-так, захищати цих лютих чудових воїнів. Він зробив кілька затяжок зі своєї люльки і знову показав рукою на море, у пік заходу. Там у бухті Каско є острів, який я нещодавно відвоював у англійців. І не для того, щоб просто їх звідти прогнати, а тому що цей острів має легенду. Він розташований біля гірла річки Презюм-Скот, неподалік Портленда, на південь від бухти Каско. Ще в незапам'ятні часи для усіх могикан, сурікетів та ечемінів там знаходився стародавній рай. Бо казали вони, якщо ви заснете на цьому острові, то ви ніколи вже не станете таким, яким були раніше. Протягом кількох поколінь цей острів належав англійським землеробам. Індіанці дуже страждали від того, що не могли влаштовувати там своїх свят у серпні місяці, коли спека у глибині континенту стає нестерпною. І тоді я завоював його і віддав індіанцям. Яка радість, яке захоплення, але якщо мир не збережеться, до чого ці зусилля? Ви вважаєте, що мир перебуває під загрозою? Я не просто вважаю, я в цьому певен. І саме тому я хотів прискорити вашу зустріч із Матеконандо, і так вас квапив. Так, після укладання Брецького миру справи у нас йдуть ні хитко, ні хитро. Я вже дещо організував. Усі англійці, котрі хочуть займатися торгівлею на озбережжі від Сабада-Хока до Пемаквіда і навіть іще далі, до Французької затоки, повинні платити данину прибережним племенам. Завдяки цьому зараз ніхто не згадує про те, що згідно з угодою Масачусетсу належить право контролю. Але мир скоро буде порушено. Цей справжній хрестоносець-отець-доржеваль об'єднав північних і західних абенаків цих дітей лісу, майже так само грізних, як і ірокези. А їхній вождь-піксарет є правовірнішим християнином, ніж будь який із тутешніх місіонерів. І може піти на все, щоб покінчити з єретиками. Це жахливо, і війна неминуча, пане Депайраку. Отець-доржеваль до неї прагне добре підготував її, я впевнений, що він прибув сюди, отримавши від короля Франції наказ і директиви знову почати війну проти англійців. Це, мабуть, влаштувало б нашого монарха. І треба визнати, цей церковник є найпідступнішим із усіх політичних діячів, які будь-коли бували в цих краях. Я знаю, що він направив у Нову Англію і далі в Меріленд одного зі своїх вікаріїв, отця Мараше де Вернона, із секретним завданням. Постаратися знайти привід для припинення перемир'я. І, мабуть, чекає лише його повернення, щоб розпочати військові дії. Нещодавно у мене був отець Дегерант, який просив мене приєднатися із дружніми племенами до їхнього христового походу. Я дав ухильну відповідь. Звичайно, я людина військова, французький дворянин і офіцер, але він заплющив очі з виразом болю на обличчі. Я більше не можу цього бачити. Бачити що? «Ці гори трупів, це смертовбивство, це безперервне знищення моїх братів, це жорстоке винищення їхньої раси». Коли він сказав моїх братів, Пейрак зрозумів, що він мав на увазі індіанців. «Звичайно, їх легко втягнути у війну, вони швидко дають себе захопити і легко обманути. Ви, як і я, знаєте, що головна пристрасть дикунів – їхня непримиренна ненависть до своїх ворогів». І насамперед до ворогів своїх друзів. Це їхній кодекс честі. За своєю природою вони не вміють жити у мирі. Але я вже надто багато бачив. Як і те, заради чого гинуть ті, кого я люблю. Ви зрозумієте мене, а нікому іншому я не можу цього сказати. Тут ми дуже далеко від сонця. Ви знаєте, що я хочу сказати? Звідси ми можемо вплинути на короля? Тут ми забуті одні. Королівська адміністрація згадує про нас лише тоді, коли потрібно отримувати дивіденди від торгівлі хутром, і коли єзуїтам для їхньої священної війни потрібні солдати проти англійців. Але ми не належимо до Франції. Тут в Акадії ніхто нікому не належить. Усі ці острови, півостровиці, землі населені вільними людьми. Усі ми – французи, англійці, голландці, скандинави, рибалки чи торговці – усі ми знаходимося в одній галерії. «Усі ми люди Французької затоки, люди берегів Атлантики. Ми маємо спільні інтереси, спільні потреби. Ми маємо об'єднатися під вашою егідою». «Під моєю? Чому під моєю?» «Бо тільки під вашою, – сказав рішучим тоном Десенка Стін, – тільки ви досить сильні та невразливі з усіма та проти всіх. Як вам пояснити? Ми знаємо, що ви тут друг англійців. І в той же час я впевнений – що якщо ви приїдете до Квебеку, то зможете засунути собі в кишеню всю місцеву знать. І навіть, розумієте, ми канадці безумовно хоробрі і розважливі, але ми не маємо того, що є у вас – політичного авторитету. Перед обличчям такого діяча, як отець доживаль, ми нічого не значимо. Тільки ви, тільки ви один можете йому протистояти. Наказ єзуїтів – це дуже серйозно. Серйозніше не може бути – сказав Пайрак рівним голосом. «І для вас теж?» Жофрейди Пайрак трохи повернув голову, щоб подивитися на свого співрозмовника. Тонке молоде обличчя з яскраво палаючими очима, оточеними блакитними тінями, що надавали цьому обличчю деяку жіночність. Можливо, через це виявляли, що він чимось схожий на індіанця. Так, за їхніми безвородими особами іноді не відразу можна було сказати, це чоловік чи жінка. У ньому проглядали риси давньої гасконської раси, де змішалися і берійці, та маври. І хто знає, можливо, один із його далеких предків був азіатом. Гасконська кров також текла і в венах пейрака, який, щоправда, високим зростом, досить рідкісним серед гасконців, був зобов'язаний англійському походженню своєї матері. Барон сен Стіни з тривогою дивився на свого старшого співрозмовника. «Ми готові об'єднатися під вашим прапором, пане де пейраку». Пирак продовжував дивитися на нього так, ніби він його не чув. Отже, народ цілої країни вручав йому свою долю, в цієї молодої людини, в голосі якої чувся акцент їхньої рідної провінції Гвієнни. «Зрозумійте мене, зрозумійте», – повторив барон, – «якщо війна вибухне, то вона пожере усіх нас. І першими вона знищить найуразливіших, тобто наших індіанців, наших друзів, наших братів, наших близьких». Так, наших близьких. У кожного із нас в Акадії є тесть, зведені брати, зведені сестри, двоюрідні брати та сестри. Там, у лісі, і в цьому слід зізнатися, ми пов'язані з ними кров'ю індіанських жінок, яких ми любили і яких обрали собі за дружин. Я сам скоро одружуся на Матильді, моїй маленькій індіанській принцесі. Ох, добродію, який скарб ця дівчинка. Але вони всі загинуть, якщо ми не захистимо їх від їхнього власного воєнного духу. Настане час, і англійці не дадуть себе більше різати. Англійці, які живуть на нашому узбережжі, не люблять, звісно, воювати. Бо вони тяжкі на підйом, вони ненавидять лише гріх. Потрібно ще багато скальпів на поясах обинаків, щоб англійці вирішили об'єднатися зі зброєю в руках. Але тоді бережи нас, Господь, вони повільно розгойдуються. Але коли вони вирішують почати війну, то ведуть її так само завзято, як обробляють землю. Релігійний обов'язок – вони будуть розчищати поле, яке їм дав Господь. Вони винищать моїх очемінів і моїх сурикезів до останньої людини. Як вони винищили пеквотів 40 років тому, а нещодавно – на рангасетів. До останньої людини, повторюю, до останньої. Його голос зривався на крик. Я, звичайно, намагався пояснити все це у Квебеку, але безуспішно. Вони кажуть, що англійці боягузливі що їх треба скинути в море. Змити з берегів Америки всю цю єретичну протестантську нечисть. Може, це й так. Англійці боягузливі, але вони завзяті. Їх тут у 30 разів більше, ніж нас, канадців. І страх може їх зробити небезпечними, підступними та хитрими. Я багато здобув у бою. Так, ніхто не може про мене сказати, що я поганий французький офіцер. Більше сотні англійських шевелюр сушиться на стіні мого форту в Пентагуєті. Я добув їх разом із моїми індіанцями в факторіях Затоки. Два роки тому ми майже дійшли до Бостона. І якби наш король прислав нам хоч один військовий корабель, то ми взяли б це місто. Але він не поворухнув і пальцем, щоб допомогти своїй французькій акадії. Він замовк, важко дихаючи. Потім закінчив тоном патетичного благання. «Ви це зробите? Чи не так, пане графе? Ви нам допоможете? Ви допоможете мені врятувати моїх індіанців». Граф Депейрак поклав долоню на чоло і заплющив очі. Йому здалося, що ніколи раніше так гостро не відчував він відсутності Анжеліки. Ох, якби вона зараз була тут, щоб він міг усвідомлювати, що вона поряд. Вона та її ніжне та жіночне співчуття, що поряд із ним була вона, із властивим тільки їй проникливим, глибоким та таємничим мовчанням, яка розуміє все в цьому своєму мовчанні, поділяючи його почуття, але також вона наділена незрівнянним здоровим глуздом. Його дружина самою своєю присутністю знімала з нього всю провину за будь-які злочини. Він підвів голову, вирішивши йти на зустріч своєї долі. «Добре», – сказав він, – «я вам допоможу». Анголон, Серж Голон, книга 8. спокуса Анжеліки. Частина 2. англійське селище. Розділ дев'ятнадцятий. Туман над Лиманом був у цей день такий густий, що в його сивих клубах приглушувалися пронизливі крики морських птахів, нагадуючи хрипкий стогін грішних душ у пеклі. По дорозі назад Хоуснок Жофрейда де Пейрак уже збирався попрощатися з Десенка Стіном, коли вони побачили судно, що пливло вгору за течією річки. Воно підганялося вітром, мов привид, пройшло поряд із ними, і до них долинуло шарудіння його шовкових вітрил. Це був маленький торговий або прогулянковий 120-150-тонний корабель. І його найвища щогла, на якій майорів помаранчевий прапор, ледве перевищувала вершини столітніх дубів, що росли вздовж берега річки. Він проплив повз і зник як привид. Але через якийсь час вони почули крізь туман шум якірного ланцюга. Корабель зупинився, і вони побачили, як по погано помітній прибережній стежці хтось іде їм назустріч то був матрос у червоно-білій смугастій сорочці. На його поясі висів широкий тесак. «Хтось із вас бува не сеньор де пейрак?» «Так, це я». Матрос підняв на знак привітання свій вовняний капелюх. «У районі зовнішньої гавані острова Сеген, перед тим, як вийти на Дрезденську течію, ми зустрілися з одним кораблем, із якого вам просили дещо повідомити. У випадку, якщо ви його зустрінете, – сказали вони, – Передайте йому, що пані Депейрак знаходиться на борту яхти Ларошелець і чекатиме на вашу світлість у Голзборо. Дуже добре. вигукнув Пейрак із полегшення, коли їх зустріли. Учора незадовго до заходу сонця. Сьогодні була середа. Таким чином, подумав він, Анжеліка успішно завершила свою дещо безрозсудливу подорож до села Брансфікфолз. Ларошелець, який був у тих краях, Зміг узяти її до себе на борт, як було умовлено. Очевидно, якісь причини, пов'язані з вантажем, що знаходився на борту або зі зміною вітру, змусили капітана яхти карантина Легаля змінити час свого відплеття. Позбавившись тривоги за дружину та сина, граф перестав хвилюватися із приводу своєї можливої затримки. Він знайде іншу можливість швидко дістатися свого маєтку в Голзбору. Йому й на думку не спадало, що... Людина, яка зустрілася з ним, йому збрехала, тому що серед моряків взагалі не прийнято було говорити неправду. «Давайте підемо разом до Пентагуета», – запропонував йому барон Десенка Стін. Швидше за все, дорога по землі ще вкрита брудом, і після відлиги вся завалена гілками. Але ми все одно дістанемося швидше, ніж морем, тому що вам якийсь час доведеться чекати попутного корабля або пливти на човнах, які ви залишили в хоуснуку – «А вони далеко не швидкохідні». «Гарна ідея», – погодився пейрак. «Аго, матросе!» Він покликав моряка, чий силует віддалявся крізь туман. «Це вам», – сказав пейрак, поклавши йому в руку жменю перлин. Матрос аж здригнувся і глянув на графа з відкритим від подиву ротом. «Це ж рожеві перлини Ламба із Карибських островів». «Так, вам вони, я думаю, стануть у пригоді. Не у кожного таки знайдуться». Матрос не міг приховати свого збентеження через такий розкішний подарунок. «Дякую, мансеньоре», – промимрив він нарешті. Він глянув на пейрака з переляком, що погано приховувався і почав швидко віддалятися, а потім побіг так, ніби за ним хтось гнався. «Мене якийсь час, і Жофрей де пейрак дізнається, що ця людина йому збрехала». Анголон, Серж Голон, книга восьма «Спокуса Анжеліки». Частина друга. Англійське селище. Розділ 20. Будинок Джорджа Шеплея в бухті Макуа, розташований на краю зарослої кривими кедрами коси, являв собою убогу хатину і сколоди кори, що покосилася від вітру. Огорожена навколо будинку, важко могла бути названа парканом. Але анджеліці та англійцям, які витратили майже цілий день, щоб пройти триль'є, що відокремлювали річку Андроскогін від цього вузького півострова, притулок здався цілком надійним. Старай-товста індіанка, яка, мабуть, була матір'ю індіанця, який супроводжував старого медика, нагодувала їх вареним гарбузом із дуже смачним рожевим м'ясом великих молюсків, що нагадували м'ясо бретонських мідій або кальмарів. У хатині було також багато коробочок із корей з ліками, порошками, травами, бальзамами, і Анжеліка зайнялася лікуванням поранених та хворих. Незважаючи на всю красу навколишньої природи, чудові квіти, що росли серед ніжної трави, миролюбне вуркування горлиць та інших птахів, дорога всім здавалася дуже важкою. Потрібно було б підтримати і підбадьорити цих поранених, безмірно втомлених і наляканих англійців. Більше, ніж злих духів, яких вони боялися зустріти, проходячи болотами, Анжеліка побоювалася появи нових дикунів, войовничих із розмальованими обличчями та спіднятими над головою сокирами. Іще 20 трупів із закривавленими черепами будуть залишені на поживу хижим птахам у цій усипаній квітами долині. Таке цілком могло статися цієї весни, коли майже три тисячі воїнів підуть на штурм факторії Нової Англії зруйнувавши вже більше 50 з них і завдавши смерті кільком сотням поселенців. Покриті квітами поля, пухнасті кущі кизилу, коралово-червоні аквілегії на тендітних стеблах, що ростуть у тіні столітніх дубів, також мальовничих берегів річки Андроскогін століттями не забудуть цієї жахливої трагедії. А тут було море. За мисом відкривалася бухта Каско з її численними островами. Море було всюди – і за скелями, і за лісами. Вітер доносив запах солі та водоростей, а крики тюленів на березі змішувалися з глухим шумом прибою. Хатина стояла посеред маленького поля, на якому росли кукурудза, гарбузи та квасоля. А біля підніжжя скелі під кронами низьких верб стояло кілька вуликів, де бджоли вже почали прокидатися. Минуло два дні, і жодного вітрила не з'явилося. Приходив один індіанець, Шипскот, друг Шеплея, і сказав, що до самого Сабада Хока вони не бачили жодного корабля білих. Що трапилося з Ларошельцем? Де був Жофрей? Анжеліка втрачала терпіння, і її уява малювала їй на шестя оби на східний берег Кеннебека до самого Голсбору. А якщо барон Десен Кастін заманив Жофрея до пейрака в пастку? Ні, цього не могло статися. Жофрей здогадався б? Але хіба її саму інстинкт не обдурив? Хіба вона не дала приспати себе? Вони розпалюють багаття війни. Кого вони хочуть перерізати? А Демар здавалося повністю збожеволів. Він бурмотів молитви і увесь час розгублено озирався навколо. Але фактично його поведінка була виправданою. На цій безлюдній косі вони були, як на безлюдному острові». І, незважаючи на це, не відчували себе в цілковитій безпеці від нападу дикунів, які не шпорили всюди, які побажали б заволодіти їхніми скальпами. За інших обставин, найбільш здорові з них могли б спробувати дістатися пішки до будь-якої факторії на англійському березі Затоки Мен, де було розташовано безліч дрібних поселень і знайти там човен. Але сьогодні більшість цих дерев'яних селищ було спалено. Іти на захід означало потрапити під дні червоношкірих убивць. Іншими словами, цим нещасним білим, захопленим жахливими і сповненими жорстокості подіями на узбережжі цього дикого континенту, найкраще було залишатися зараз на місці, загубитися, тут у них хоча б є дах над головою, ліки для хворих, овочі, мідії та морські рачки, щоб угамувати свій голод. І шматок огорожі, щоб створювати собі ілюзію можливості організувати оборону. Але майже повна відсутність зброї приводила Анжеліку довідчою. Окрім мушкетону старого шаплея, з невеликою кількістю боєприпасів, мушкета адемара без поруху та куль, у них були лише тесаки та особисті ножі. Зійшло сонце. Анжеліка звеліла кантору спостерігати за обрієм, щоб стежити за вітрилами, що снують між островами. Якесь судно могло підійти ближче і побачити їхні сигнали. Але жоден із цих кораблів і не збирався плести в їхній бік. На тлі синявих хвиль були видні їхні біля або коричневі вітрила. Але ці кораблі, здавалося, навмисне, не звертали уваги на їхні крики й жести, і від такої байдужості від образи щеміло серце. Незважаючи на загрозу, що походила від місцевих племен, Абенак Піксарет продовжував здалеку стежити за своїми бранцями, або, вірніше, за тими, кого він вважав такими. З його боку це було скоріше виявом турботи. Поки вони йшли до узбережжя, він не раз підходив до них, щоб взяти на руки і понести когось із дітей, які знемагали від утоми. Потім, коли вони дісталися хатини, він приніс їм повний горщик дикорослих бульб, які англійці дуже любили і називали пататонами. Будучи спеченими у гарячому попалі, вони були приємні на смак, виявившись менш солодкими, ніж батати чи земляні груші. Він приніс їм також ароматні лишайники та величезного лосося якого сам насадив на ціпок і засмажив на багатті. Коли до них приходили ці дикуни на чолі з вождем гігантського зросту, відолашні біженці з Брансфікфолса стрімко розбігалися віддаленішими куточками. На поясах пацуїкетів ще сохли скальпи, нещодавно зняті з черепів їхніх рідних та друзів. Обмінявшись між собою кількома словами, Піксарет та його воїни йшли назад у ліс. Але часто виходячи, щоб спостерігати за обрієм, Анжеліка бачила в іншому кінці фьорда піксарета та його двох червоношкірих супутників, що сиділи на вершинах дерев і щось виглядали в глибині бухти. Вони робили їй знаки і відпускали якісь жарти, з яких вона розуміла лише окремі слова, але які, наскільки їй здавалося, були досить доброзичливими. Потрібно було звикнути до непередбачуваності поведінки цих дикунів – до їхньої небезпечної та одночасно заспокійливої мінливості і намагатися співіснувати з ними, як з дикими тваринами, яких може підкорити собі лише сильна воля приборкувача. Зараз, принаймні, їй не було чого боятися. Якщо вона раптом виявить слабкість, тоді можна буде очікувати будь-якої неприємності. Піксарет представив їй обох своїх воїнів, імена яких було легко запам'ятати. Тенуенант, що означало «хто знає багато», той досвідчений у справах і Уауенуруе, тобто той, хто хитрий, як мисливська собака. Взагалі вона воліла називати їх іменами, які їм дали при хрещенні, і які вони із гордістю повідомили – Мішель і Жером. Ці імена католицьких святих підходили їм досить мало, особливо при погляді на їх розмальовані фізіономії. Червоний обвід навколо лівого ока – перша рана, білий обвід навколо правого – щоб бути хитрим – Жахлива чорна смуга поперек чола, щоб навіяти страх ворогам. Синя пляма на підборідді, слід пальця великого духа і так далі. Над усім цим височів варварський сніп волосся, перемішаний з пір'ям, шматочками хутра, чотками і медальками. Волі груди були татуйовані, розфарбовані. На стегнах висіла шкіряна пов'язка. Босі, як правило, ноги натерті жиром. Обидва були обвішані зброєю. Коли вона їх кликала, «Мішелю, Жероме», і вони підходили до неї, вона на силу стримувалася, щоб не розсміятися, і дивилася на них навіть із деяким розчуленням. У їхній мові чувся якийсь ледве вловимий акцент, майже англійський. Вона так і не змогла прийняти Піксарета всерйоз через комічність його повного імені «Піксарет – вождь пацуїкетів, але він сказав, що насправді його ім'я звучить інакше. Спочатку його через веселий характер називали «Піуелрет», тобто той, хто вміє жартувати. Але його військові подвиги змінили ім'я на «Пікасурет», тобто той, хто вселяє жах. А французи почали називати його «Піксаретом». Так їм було легше вимовляти. «Піксарет» так «Піксарет». З того дня, коли вона опинилася між ним та пораненим ірокезом і запропонувала йому в обмін на життя його ворога свій плащ кольору «Ранкової зорі», Почалася їхня незвичайна дружба. Цей союз породжував багато пересудів, викликаючи здивування, декого шокував, обурював. Анжеліка ще не знала про ту роль, яку має зіграти Піксарет у її житті, але зараз вона його не боялася. Він ставав іноді мріливим, здавалося, хотів відповісти на якесь нечітко сформульоване питання. «Так», – казав він, – «ми вирішили розпочати переговори з інгішменами, але згодом повернулися французи». Хіба міг я залишити тих, хто хрестив мене у важкий для мене час?» І погладжуючи рукою своє намисто з медали та хрестів, він продовжив. «У нас, оноланцетів, хрещення пройшло добре, а Гуронам воно завдало нещастя. Майже всі вони померли від віспи або були вбиті ірокезами. А ми, ми оноланцети, і це не те саме, що Гурони». Старий Шеплей також дуже любив поговорити з Анжелікою. Він розповідав їй все, що знав про рослини. Він охочо ділився своїми знаннями та сперечався з нею, коли вона скептично ставилася до його вірувань. Ознайомившись із лікарською книгою, яку вона постійно носила у своїй похідній сумці, він не відгукнувся про використання нею Беладони – цієї диявольської трави, яка росла в саду богині Мороку Текати. Зате він дуже любив Аврому, цю чудову траву, що перебуває під впливом Меркурія, і гідну набагато більшій повазі, ніж ту, яку їй надають. У цих коробочках міститься чудодійна влада небесних світил. Він стверджував, що, наприклад, мідь, вербена, голуб знаходиться під знаком Венери. А з приводу будь-яка він говорив, це трава Марса, яка перебуває під знаком Ареса і виліковує від венеричних хвороб. Тому що Арес відчуває неприязнь до Венери, що опікується цими хворобами. Багато цього будь-яка я продаю морякам. Вони купують його під приводом, що у них на кораблі чума, але я знаю, навіщо він їм потрібен. При цьому він знову починав говорити як справжній учений. Він знав латинські назви багатьох трав, які застосовував – і серед всякого роду чаклунських книг у глибині його старої скрині знаходився один екземпляр книги знаменитого вченого Еміліуса Мацеса «Корисні рослини» та інша чудова книга «Керівництво з лікування недух». Справжнє джерело знань. Так минуло два дні. Немов потерпілі, корабельну аварію вони не знали, що на них чекає попереду. У день на південному заході було видно викривлену лінію берегів. Де-не-де проступали сірі плями. Все це було ніби розчинене в ніжному сині рожево-білому, як тонка порцеляна повітрі, яке нависало над бухтою. Сірі плями свідчили про пожежі, запалені індіанськими смолоскипами. Горіли фліпорт, ярмут та всі розташовані навколо них селища. Під загрозою був Портленд. Все це було далеко звідси. Занадто далеко, щоб можна було розглянути натовпи божевільних людей, які шукають порятунку у водах затоки. Вітрила з'являлися та зникали, і здалеку їх важко було відрізнити від білих крил чайок, бакланів і буревісників, що снували туди й сюди. Птахів було стільки, що, незважаючи на яскраве світло червневого сонця, раз у раз ніби наближалися сутінки, коли небо покривалося немов гігантським полотнищем, тисячами крилатих мисливців, яких манили сюди косяки, тріски, оселедця, тунця, крелі, що припливали метати тут ікру. Велика Масачусетська затока була подібна дорогу до статку, широка частина якого змикалася з Атлантичним океаном. Вузька переходила в багату рибою і небезпечну для мореплавців французьку затоку із його гігантськими прибоями. Коли настав третій день їхнього перебування на Косімакуа, кантор сказав своїй матері. «Якщо завтра жоден корабель, жоден човен не кинуть якір у цьому проклятому місті, я піду пішки, я піду вздовж берега на схід». Буду ховатися від дикунів. Якщо трапляться шляхом річки, то перепливу їх на човнах, які знайду десь на березі. І врешті-решт дійду до Голдсбору. Один я привертатиму менше уваги, ніж якби ми йшли усім табором. А ти уявляєш, скільки днів тобі знадобиться, щоб зробити таку експедицію. Я ходжу так само швидко, як і індіанці. Вона схвалила його план. Хоча її охопило глибоке занепокоєння від думки, що вона відпускає його самого. Але з іншого боку, його молодість та витривалість, вже перевірені у важких умовах їхнього американського життя, зміцнили її у цьому рішенні. І взагалі треба було щось робити. Не можна було залишатися вічно в очікуванні дуже проблематичної допомоги. Цього вечора вона продовжила свої спостереження, скориставшись ясним небом та гарною видимістю. Над гирлами річок затихали крики птахів. Густий, як бавовна, туман почав розсіюватися. Бухта Каско засинала, поринаючи у величний спокій. Море ніби служило золотою оправою для своїх островів, які своєю чергою грали роль дорогоцінного каміння, червоного топазу, блакитного лазуриту або чорного агату. Кажуть, цих островів тут 365 – стільки, скільки днів на рік. Наставали сутінки, море набувало тьмяно-білого і холодного кольору, а земля і закрути берегів поринали в густотінь. Весь навколишній світ із золотого перетворювався на темно-бронзовий. Пориви вітру доносили запахи затоки. Раптом на сході, за Харпуеллівською косою, одразу після того, як сонце зникло за горизонтом, Анжеліка побачила корабель. В останніх променях денного світила він блиснув начебто був зроблений з золота – і одразу ж зник з поля зору. «Чи не було в нього на носі гігантської гомілкової кістки?» – крикнув старий медик. «Готовий битися об заклад, що він опустив вітрила, готуючись увійти до порту. Я знаю його. Це корабель-премара, що з'являється біля Харпвела і несе з собою нещастя тому чи ті, хто його побачить. А порт, до якого він готується увійти, називається смерть». «Він не опускав вітрила», – відповіла Анжеліка з роздратуванням. Юний кантор, побачивши, що мати певною мірою схвилювали слова старого чаклуна, кинув на неї розумний і заспокійливий погляд.